Hej, velkommen er til er GameTest episode 22, tror jeg nok. Det <laughs> gældte Det er ikke begyndt igen. Skal vi ikke uh, lade være med at give, give dem numre? Nej, det vil have været, været nogle af numre, der? Jamen, jeg ja, skal vi ikke bare give dem farver. GameTest. <laughs> kan, kan vi ikke give dem en blå? Nu er du fjollet. En, en tiger. Ja. GameTest episode tiger. Peter. Hvorfor kan du ikke lade være? Hvorfor skal du hver gang, du skal tegne noget og tegne en tisemand på sprøjter? Oh. Det gør det jo. Lad os tisse mig ned i slaget. Det er det, de gør. <laughs> ja, det, det er, <laughs> Hej og velkommen til Game Toast Game of the Year podcast. Jeg like Game Toast of the Year, som man det også kan se. Det er en det er det, lytterne bestemmer, no. hvilken Game Toast der er bedst i år. Episode bliver oh. de Jeg Det er, de to, er podcast og om at sende til os. Jeg stemmer på den her. Vi skal finde frem til de fem spil, der skal ind i, i vores game GameTest-program, som yeah. de fem bedste spil i år. Yeah. Den bedste game GameTest-podcast er jo ikke den, som vi optog, Tommy, som øh, forsvandt. Yeah. Man to ja, man tager op det er rigtigt, den var så det ja. i gode. Den bliver jeg ved med at snakke om, eller har jeg optaget flere? Den, vi optager to. med en tid. Uh. <laughs> Maja og Hans, vi mødes hver fændag mm -hmm. kl. 13. Jeg har altså kun optaget to, Tommy, jeg ved ikke, hvem du... Og øh... så er det kun mig, er der laver. <laughs> Jeg ved ikke helt, hvad der sker. Men der er noget spændende der... content derude et sted, må man sige. <laughs> ja, der sker masser af godt, men nu skal vi også finde ud af, hvilke spil, der er, der, der er de bedste. Og vi har nomineret fem hver. Øh, ja. Os, der sidder i rummet. Og så har Peter Grønfeldt tilsendt hans to øvningsspil i år. Ja, for Peter kan jo ikke rigtig finde ud af til Nej, det er han dårligste. Han kan heller ikke finde ud af at finde til Aarhus. Hvem er hvor mange har han nomineret? To. Nice. Ja. Øh, men han er heldigvis også... Mest at... er heldig, fordi han har et dår Øh, fuldstændig er det, vi slipper for anslåelige øh, meninger. Skal vi lige prøve at øh, risse op, hvem vi er? Ja. Jeg hedder Tommy. Uh, det var rimelig hvorfor? godt. Jeg hedder det? Tommy. Husk <laughs> lige at skrue ned der. Jeg ja. er, er jo et dårligt ja. podcast. Ja, til venstre for mig, sidder. hedder Lars Gadegaard. Og oh, Johannes. Øh, Christian. Oh, so, so, so. Øh, Christian Bak. Uh, mange Christianer. Okay, yeah. Sisse hvem? Ring Thomsen. Fisker. <laughs> Peter Børts. Og oh, Mikkel Lodal. Mikkel Lodang. Uh, god All Star Crew kunne man også kalde det. Redaktionen hos ja. bro gamer. Bro -gamer. Mm. Så Mikkel, ja, hvad gør du nu i år, hvor Battlefield 3 ikke er med? Jeg har jo... Nu ser vi jo listen i om lidt, så du ser, at jeg nomineret det igen. <laughs> <laughs> oh, Og Bastien. Bastien? <laughs> jeg nomineret <laughs> Battlefield 3 Game of the Year Edition til Det okay. det hedder Game of af af the game Year, så er Nå, det var så den podcast. Vald uh, 4-3, Game of the Year. Ja. Game of the Year. Og vi går efter under 10 timer podcast. Ja, men altså... Vi skal i hvert fald lave, lave games programmet i morgen på et tidspunkt. Og nu, der er jo ikke så mange af os, der sådan, laver efterfølgende kvalitetskontrol på de her podcast. Men jeg er ret sikker på, at vi sidste år havde sådan en, øh, en ekstra mand i sædet, som var en flaske snaps, vi ligesom kunne tage ind når det blev rigtig problematisk. Ja, det er kvalitetskontrol, der vinder Jeg ved ikke rigtig om, altså, der er ingen af der, der, der er gået ind og givet en lidt efter, om det rent faktisk var tilfældet. Eller om det er bare noget, du drømt. Ja, yeah. men jeg er ja. ret sikker på, at det er tilfældet, og vi har det i hvert fald igen i år. Ja, måske, <laughs> igen, når man så måske igen. Så Måske igen. Men det er selvfølgelig, hvis, at nu, hvis nu vi virkelig kommer i en uh, spredsk situation, hvor vi ikke rigtig kan komme videre. så, det er, så, så vi det er en situation. Nej, Hvis det nu det er, er meget, meget. sådan, at uh, det spræller over det hele. Så, øh, så kan vi lige drikke en snaps, ja, og så er det det. Så, så tilbage, er det tilbage med de bø. Bø. De bø. Det de de de er allerede været jo Battlefield 3. Starring I won't back down. Ej, jeg går efter Catherine, jo. Catherine, det... Oh, det, det. Jeg har Nej, det var det, vi nævnte de sidste år, det er Og jeg vil bare sige, hvis jeg havde fået lov til at nominere Catherine, så er det vundet. Det går ikke lov til sidste, jo, sidste år. år, men jeg kunne have det igen for det udkom i Europa i år. Ja. Jeg tror ikke engang det havde været en del diskussion, hvis du havde nominerede i år. Tror, spille... nu, har vi, nu har vi andre jo også spillet det, mm. Mm. og fundet ud af, at du bare oh, ja. er en kæmpe tosse. Ja. Det, <laughs> vil jeg... det er din bror, der sjov nok ja, også er, er altså millioner, tosse. lad os komme videre af det her. Jeg har ikke spillet det, men jeg kiggede kigget på æsken. Godt. Uh -huh. Det var også klart det mest favorabte vi spillet. <laughs> og så kom man så i gang. Ja, lad os... Øh... Lars, nu kan du jo ikke lide, hverken kvinder eller bryster. Det er korrekt. <laughs> jeg synes <vi> ikke, <laughs> ikke, når de er samlet. Nej. <laughs> jeg synes vi ikke, vi skal løbe op i sovene på sidste år. Det starter godt, jeg er, faktisk, jeg er lidt bred. Jeg vi, vi, har, vi har også erfaring fra sidste år, at det, det kan komme til at tage lang tid. Så skal ja. vi være... jeg, jeg tager i hvert fald lige følelseskjoldet op. <laughs> det. Det er <laughs> altså, min kone hørte jo sidste års podcast, og det første, hun sagde var... Måske skulle vi prøve at lade dem kortere næste år. <laughs> <laughs> men øh, det, sådan... det gør vi ikke. No. Nej, længere. Altså tvang du intervjueret? Nej, det gør jeg bare. Vi gør det bare. <laughs> jeg ved ikke. Ja. Ja. Jeg tror jeg er jeg bedste har, bedste fordel det er en Nu tror jeg... Det skal i gang. Jeg tror, ja. det bliver langt i ja. år. Og skal vi... komme kommer videre, så gør det Skal vi tænke lidt over, hvor langt det bliver, før vi går videre? Tommy, vi har talt lidt om proceduren. Vi har... 22 unikke nomineringer i år, hvilket jeg tror er mere end sidste år, hvor vi havde 16 eller sådan noget, tror jeg. Jeg har lyst til at sige 19, men det er også blevet unikere. Det kan også godt jeg plads. Det er i hvert fald flere, tror jeg. Jeg har Felt... lyst til at sige Battlefield 3. <laughs> øh, så vi vil vi starte med at lige gå dem igennem første omgang, lige nævne, hvad, hvad man har nomineret. Ja, hvad folk har nomineret. Og så vil vi korte ned til 15 spil. Det vil sige, at det er 7 spil fra. Uh. Det, det, det, det. Jeg bliver det bliver hårdt. Det bliver hårdt. Og så når vi har gjort det, så tager vi nok en lille pause. Oh, ja. Og så finder ja. vi tilbage og går ned til 10. Oh. Og så tager nok en lille, lille pause. Og når vi har gjort det, skal vi det ned til 5. En lille pins. Og, og tager vi en lille pause. hvis vi er hurtige og gode, så vil vi også prøve at sætte dem i, øh, i rækkefølge. Efter vi har lavet en lille pause. Ja. <laughs> og nu har vi jo sagt det. så nu er vi nødt til Og på det given tidspunkt, ja. så kommer snapsen på bordet. En lille det er det ja. der, tror jeg. Ja. Så det vil sige, at vi rent faktisk i år forhåbentlig får en reel Game of the Year. Kan det havde vi også sidste år. Vi sagde bare, det var Skyrim. Ja. Så... Catherine. Men... <laughs> Nej, jeg er Big Bow til Game of the Year. Det er jo, det ved jeg ikke til okay. Big Bow at. Der er du ret Christian. Der er du ret. Der er du, ja, du hurtig. <laughs> Allerede her. Jeg er nok mere på Kristiansholt umiddelbart, men øhm, lad os se, hvad der sker. Skal vi prøve at nævne, hvad vi især har nomineret? Ja, Og jeg har en liste her. Kan folk huske det? Var det var forkert, for det var på hovedet. Jeg ved ikke, om jeg kan. Er, der var også en. Ja, der er to sædler. Giv mig nogen liste. Nej, det er Nej. ikke rigtigt. Der er kun én liste. Det er alt ah! det andet lidt til senere. Ja, det er til senere. Er det er det, det den, vi allerede har besluttet os om? Nej, det er bare... Okay, okay, okay. Jeg, jeg holder i min hånd to ark-papir. Her står vores reelle nomineringer. Sådan, æh, Lars. Lars. Og Tommy har fem nomineringer. Så har jeg en masse ark, som vi får bagefter. Som Tommy har sat op. Hvor der står 22 spil i... Tilfældig rækkefølge. tilfældig rækkefølge. Mm. Og så arbejder vi ud fra den. Men nu synes jeg bare at lige, at vi skal lære det her papir, at vi går på omgang. Ja, jeg lige læse op, hvad vi har nomineret. Jeg vil gerne lige være sikker på, er det vilkårlig okay. de rækkefølge eller uvilkårlig rækkefølge? Vilkårlig. Okay, godt. Så først får Lars papiret. Er du klar, Lars? Du vil bare gerne være sidst. Ja, det ved jeg ikke. Er jeg sidst? Larsets nomineringer. Nå, du var i forhold til det <laughs> må, må, må, må, må, må jeg læse dem op? Ja. <laughs> eller, ellers skal vi gætte os til dem i vilkår i rækkefølge FTL, Hitman Absolution, Journey, Crusader Kings 2, og Dear Esther. Mm. Det bliver en lang podcast, ja. Ja, det her. det gør det. Vil du uh, tage den til... Ja, jeg vil tage den til Sisse. Jeg har tak. Tommy, tak. Nogle punkter er jeg enig med Lars, kan jeg godt se. Fordi jeg har også valgt Journey. Så har jeg også valgt D.A. Esther. Så har jeg valgt The Unfinished Swan. Så har jeg valgt This Og til sidst har jeg valgt The Walking Dead. Ah, mm. <coughs> Var det virkelig et woo -verdigt? Really? Dead? The Walking Dead? Johannes! Oh. Oh. Jeg har nomineret Backups The Line. Jeg har nomineret Hotline Miami. Oh. Oh. Han Skal det handle om Line? Er det alle fem, der handler om vinder? Men... No, jeg kunne ikke finde flere, så jeg tror, det. Så har jeg nomineret The Walking Dead. The Line. Så har jeg nomineret To The Moon. Så har jeg nomineret Silent Hill Downpour. Kan man øh, komme med protester øh, allerede her? Ja, ja. Down det er jo ikke fra jorden. Jo, det kommer på Steam i år. Nå, no, okay, det kom på Steam i år. Nej, ja, ja. der er mange til det er godtaget. Det, det er første er to, Tomb Raider kom også på Steam i år. Postal 2 kom også på Steam i år. jeg kunne have på Postal 2, hvis du det ville. Det vidste jeg ikke. jeg og jeg kan da lige tilføje den. Jeg vi jeg havde den ikke med sidste år, den kom lige i slutningen af sidste år, og så kom den sådan officielt på Steam i år. Så vi det accepterer den, det, den. Yes. men vi det var bare ned med den, Ja. samme. <laughs> ja. Og Christian? Mm. Det er mig. Jeg har øh, et øh, også. Den er, den er to, der har den også. Så War Game Wargame, European Escalation, som jeg måske er enig om. Uh, okay. Sense of a Solar Empire, Rebellion har jeg også. Og så er jeg Spec Ups The Line. Uh. Og så jeg Far jeg 3. Cry 3. Uh. Mm. Mm. Up to date. Ja, meget. Den er jo lige kommet ud. Lige blevet gennemført. 14 timer. Uh, Mikkel? Det var en detaljeret anmeldelse. 5 ja, stjerner. <laughs> jeg løb lidt meget igennem det. Men, jeg har Jeg har journey. Det er så har jeg Unmanned, mand. der ikke er Er det Frederik? Der var en god nu er ud nu Så lave en ny. Så har vi, eller jeg har, Nintendo Land, Dysphoria og Hotline Miami. Uh. Uh. Og så er det Peter Grønfeldt. Skal jeg læse dem op? Ja. Som jeg er den eneste, der har Det ikke. En havde en havde nu. Det kan jeg ikke. Okay. Kan du det? Nej. prøv pr pr pr pr at jeg kan godt lade den. Ja, give den til dommer. var Tommy, han er vores mime-mester. Okay. Mass Effect 3! <laughs> det var præcis det, jeg ville lægge <laughs> X-Con, Anymore Unknown. Enemy <laughs> <Animal> Unknown? <laughs> <laughs> no, det var vel ikke helt autentisk. De er jo begge to koldtet fra starten, <laughs> så det var fint. <laughs> jeg tænker, det var fint, har jeg hørt en meget eget hoved, så lyder det, <laughs> så lyder det <laughs> Lidt mere næssalt, <laughs> det er Ja, Så er det min Peter Dobbevist liste. Peter W. Det er sådan streetnavn. street-navn. Peter Andreas. P to the W. Uh, nej. Jeg har nomineret Sleeping Dogs, x Enemy Unknown, The Walking Dead. Og oh, Assassin's Creed 3. Nej. Far Cry 3 og Halo 4. Vi bliver aldrig enige. Nej, det tror jeg ikke. Fint. Og somgang, så er det mig. Åh, oh, ja. der flere. Jeg hedder Tommy. jeg er nummer 8 på listen. Jeg har Crusader Kings 2, Spec Ops The Line, XCOM, Hotline Miami uh, og Far Cry 3. Allerede her kan vi uh, se, hvad årets spil bliver. Tommy Jeg er aldrig inden nu, inden kan inden. Have, vi har ja. fem, fem spil, som der var tre, der havde... Ja, ja. Det, jo, det ved vi jo godt at det ikke er vigtigt for arrangeringen. <laughs> Nej, det der er Nej. vigtigst, det er, hvor meget værtserne de råber. <laughs> ja. Altså. Ja, ja, ja, men det er men det interessant, vi, er jo, at selvom du? der er mange spil, der går igen, er der ikke nogen der spil, der har haft mere end tre nomineringer. Og meget Mikkel han har læst på nettet af andres meninger, ja. og så fremfører den ja, ja. Det er også vigtigt. Øh, er lige film? Der er forresten også, er en, jeg har lige en, ja. øh, der er sådan en lille besked jeg fik af Peter Grønfeldt, hvor der står, hvorfor han har valgt, den Hvis det skal læses op, så skal det være i din stemme, Toml. Nej, men jeg synes måske, at vi undervejs skal prøve at især at lave stemme, når vi skal argumentere for hans spil. Jeg ja. synes, det er en smule men jeg er med på det. Der står ikke så meget. Der er, kun, der er også kun to det. det er ja, den, der det står i her vil jeg jo sige... Ja, der nu, nu sidder jeg og læser Grønfælds kommentarer, det er jo fuldstændig idiotisk. <laughs> ja. <laughs> fordi han siger... Lad os læse op i Peters stemme. Jeg har kan ikke læse. <laughs> jeg læse op i Petersten. Jeg har kun været for alvor og to spille. Jeg har været for elsket. <laughs> han er sådan så alkoholiker <laughs> Ikke, det ikke. ikke din <laughs> egen stemme, Christian. Det stemme. No. <laughs> øh, okay, det. Bare, bare læse op normalt, for det er dumt nok i sig selv. Det er rigtigt, det er, ja, det er rigtigt. Skal jeg bare læse op helt ja. normalt? Jeg siger du en virkelig underligt? <laughs> Skal jeg bare læse op det helt normalt? Det er sådan, jeg læser op fordi jeg skal læse ordet inde i mit hoved, før jeg kan læse det ud til jer. Du læser ikke op lige nu. er jo typisk? <laughs> <laughs> det jeg. ikke. Okay, okay, okay. okay, okay. Der. Det har kun for alvor været to spil, jeg har været forelsket i øh, for 2012. X-Com Enemy og Nogen, fordi skaldet anonyme sponsorer med Askebergs stemmer er så fucking 90-agtige på den fucking fede måde. Det er Marsen. som om Peter Grønfeld er. Ja, ja, ja, ja. Det vil jeg også se, det er tættet, vi kommer, hvor Grønfeld den her podcast. Ja. Øh, uh, Mars Effect 3, har han så skrevet. Ja, der står også noget med 6. Fordi 6 mellem rumvæsener er så fucking fede på den fucking her fløbster-aktige måde. Seks mand mormorsmester er så altså fucking fede. Ja. Godt. Så han er okay. i 90'erne og Det kan godt være at vi ikke skal tage nødsmænd, så det bliver rent og sagt op til ham. Udstillet. Var Mars Effect mm. en af dem, han havde nomineret? Det var ja. det ja. ikke, var Han nominerede det. kun Marsefakt og Ekstra. Jeg vil godt lige sige, hvis der nu skulle være tvivl om, hvad Peter Grønfeldt har skrevet, så har han faktisk skrevet, fordi skaldet anonyme sponsorer med askebægerstemmer er så fucking 90-agtige på den fucking fede måde. Hvad er der sket med ham? Er det første i han er ved at... Han savner 90. Han er begyndt at gå i sådan en hip-hop-tonik, sådan en chic. som Ja, jeg ved det ikke, men... God argumenter i hvert fald. Nej, egentlig ikke rigtigt. Men okay, skal vi lige uddele en liste overspillende? Jaaaay... Vi nu udleveret en liste. Nyt oh, oh. til papirene, der bevæger ja, sig. Jeg kan tænke papiret oven bare Og jeg starter så selvfølgelig... Uh, oh, det er min. Ja. Star vi vi starter selvfølgelig lige med at cutte Mars Effect 3 og uh, XCOM. Ja, uh, jeg vil godt uh, have det ført til at jeg havde Mars Effect 3 på min shortlist, inden jeg cuttede det ned til. Uh, jeg vil gerne have det ført til hey, protokolls, jeg at X jeg har nomineret XCOM. Mm, jeg til shortlist som altså, en altså, langliste. Lad ja, os nu helt en langliste. Okay, lad os nu helt seriøst. Kom. Lad os nu starte Nej. med og få i kæmme. <laughs> ja. øh, vi har alle sammen en kuglepen også, så vi ja. kan. Jeg har øh, det ja. de Det er jo ikke sikkert, at vi får slet nogen her i første omgang. jeg skal jeg ikke strege ud nu? Skal. Jeg... <laughs> Nej. Start du. Okay. Start, start med. <laughs> Christian har mod en så øh, går vi uden <laughs> okay. det. er det? Hvad det? Ved man det? Jeg ved ikke hvad der står. <laughs> du <Dys fire, ia. laughs> spier hvor har du slettet det, ikke det er? det er jo det. skal ikke være med. Nej. Der er jo ikke nogen, der har spillet det. kan vi ikke bare slette det med det samme. Det tog også mig og tid at udtale det. er sådan, this, 4. 4? Det skal det det som, at 18 på den år. Det skal vi ikke starte Nummer et. Crusader Kings 2. Slettet det. Skal vi De folk, der nu har moneret et af de spil, skal de have lov at sige par ord til spillet. Ja, jeg har det fint med ja. at bare få den slettet med det Fordi ellers kan det kan godt være, at vi kommer igennem listen en hel gang, før vi sletter noget. Det må vi lige se fintere. Ja, det gør vi nok ikke. Hvem har nomineret Crusader Kings 2? Det ikke har... mig. Tommy og Lars. Det er korrekt, Tommy. Jeg ja. tager dem her fra dig nu. Gør det, gør det, hey, nu snakker vi. Crusader Kings 2. Ja. Hvis man ikke kan lide sjove og underholdende spil, kan man lide Crusader Kings. Ja, og typer, skal det, er, det, er, det, er, det Nej, altså Crusader Kings 2 i forhold til for Aarhus og Nexus er jo meget sjovt at under i spillet. Det er lidt gagget. <laughs> ja. Det er meget med at sidde og være sur over, at man har fået en uh, pukkelrygget tværv. Eller være mega psyket over det. Ja. Ja. Og, så, og så skal <laughs> prøve at plakke ind på en spætter til. Gifte, mål. Ja. <laughs> ja. Kan det blive bedre? Nej. Øh, nej. Altså Nej. Uh -huh. Crusader Kings er måske ikke det, det, er ikke det bedste spil i forhold mm. til mange andre Paradox-titler, men det er et fantastisk multiplayer-spil. Øh, og det er også det, vi begge to har været med til at spille øh, over den sidste periode, hvor vi har spillet en gang om uden. Øh, hvor vi alle var en, øh, en hertug ja. i Frankrig. Faktisk bare en greve til at starte med. Ja, en greve til at starte med. Men spørgsmål, Tommy. Mm -hmm. Er det en positiv ting at sige om spillet, at det er mere underholdende end europa Universalis. Ja. ja. Fordi alt er mere underholdende end europa ja, ja, ja, jeg, jeg, jeg, jeg tror, jeg kan sælge det til dig, Peter. Det her det er alternativt titel vil være tvangsægteskab. The game. Jamen, jeg har spillet det. Jeg synes det er meget sjovt. Men okay, jeg vil gerne lige øh, vide noget. Ja. En fører det til mistænket. Øh, ja, ja. ja. Altså du kan ikke du kan ikke gifte, <laughs> dig. Kan ikke gifte dig. med <laughs> Alle din mor eller din søster. Men kusiner, de bliver giftet og så kommer der så, så kommer der nogle dårlige ting ud af det. Kan ens øh, kusiner gifte sig? Og så det barn, de får... Ingen de, de næspiske ægteskaber, nej. Kusiner og fætter kan gifte sig, og det barn, de får, kan det så begifte med den fætterne eller kusines mor? Ja. Okay, så kan vi kan man godt gå tilbage i rækken. Homoseksuelle forhold til pokkelruggede dværen. Man, man kan være homoseksuel, men ja, kirken godt... fravner den arv, <laughs> altså, du ikke så Du er ikke en homoseksuel ægteskab. Kan, kan man konsumere det homoseksuelle forhold med dværen? Traded som homoseksuel, er det ja. ja, jeg ikke, hvad er det, du på at, på at afløbe den <laughs> Altså, der kommer nogle events engang imellem, hvor man måske bliver forelsket i sin, uh, sin elsker ved siden af. Det kan godt ja, være en uh, samme køn. Vil spillet være mere eller mindre sjovt, hvis det var uh, fuldblodsheste i stedet for uh, konger? Det er det også til, til tider. Altså, jeg synes, okay. Det bedste ved det her spil, det er, at man kan navngive... Børn, man Og et spillet uh, selv uh, dynamisk ændrer navnet. Vi havde en greve i Frankrig, hvor han hed Awesome til at starte med, så blev det til et familienavn, or oh, Sommignures, eller en et eller andet mærkeligt. Ja, så, oh, så, var, så, nej, så der også spillet Phincess selv i navn. Pinses kunne være noget langt. Det <laughs> Præcis, racer, Podracer kunne have været en uh, Men det er, er <laughs> ufærdeligt sjovt. Det er rigtig sjovt at spille sammen med folk. Fordi man har hele tiden noget med snakker om, hvad sker der i dit rige oh, Nej. Jeg fik en, der er komplet idiot. Og mm. Skal vi ikke lige gå sammen om at snimyrte kongen? Det er det, hvad skete. Og så jeg også, alle hans søskende. <laughs> jeg, vil, jeg vil også give spillet det, at interfacet er væsentligt mere overskueligt end i Europa-universaliet. Ja, men ja, der, der, er også, der, er, der er også færre ting at holde styr på. Ja, ja men, øh. men, men det er en, når man kommer ind til det, og ikke har spillet det i 100 timer, er det en rigtig rar oplevelse, at interfacet faktisk er til, nogenlunde til at forstå første gang, du ser det. Ja. Det er et Hvilket forholdsvis ikke er fast Uh, paradox spil mm. Det siger ikke så meget om hastighed i det spillet men, men det er nemmere at gå til Og man kan hygge sig med tvangstægteskaber Fra dag 1 <laughs> Så Vi cutter Yay. det Nej <laughs> <laughs> Ik Ikke den her runde Det synes jeg er ja. Okay Nummer 2 Journey Journey yeah. Og hvem har nomineret Journey? Uh, jeg har nomineret det Cesar Lars, Lars Og The Middle, middle. Oh, middle. The Middle jeg, jeg overvejede også Journey Jeg endte med at tage To The Moon med i stedet for Men uh, det var også på min Det var tæt på at komme med mm. Det var på din sjov <laughs> Inden de kommer på din even shorter list. vil yeah. yeah. du uh, make the case først? Jamen det kan jeg godt. Um, Hej Lars. Ja. Åh uh, yeah. <laughs> oh, nej, der er nogen der ved. Access the night. Du vil bare underrøje det? Ja. Yeah. Yeah. Yeah. Okay. Um, jamen uh, Journey var sådan et af den slags spil, som uh, det var første gang jeg prøvede at spille sådan et spil. Og jeg havde ingen idé om hvor jeg gik ind til. Jeg satte det bare i og tænkte nu, eller ikke satte i, tændt for det efter jeg havde downloadet det. Uh, sad så helt alene og spillede i et mørkt rum og blev blown away. Altså det det jeg, sådan, da, da jeg var færdig med spillet så havde jeg det virkelig som jeg havde været ude på en rejse og at, at, at, at man var blevet rørt og man var blevet ja, uh, yeah, jeg ja. Berørt også, <laughs> ja. Var også lidt, for jeg synes det er et frækt spil. Men er det ikke bare noget på grund i en burka ude i ørken Nej, det er det, bare det jeg synes, en af de ting, som der er blevet nej, snakket nej, det, om Journey, som og jeg synes, der er helt godt ved det, er, oh. at, at det formår virkelig at fortælle en historie, uden at bryde nogen ord overhovedet. Mm. Altså, om man, den her karakter, øh, den rejsende her, ender man med virkelig at holde af, og man aner ikke, hvad det er, eller hvem det er, eller hvor det skal hen, eller hvorfor, men, men man, man kan godt lide den. Og, og man føler med den, og man vil så gerne have, at det skal lykkes. Jeg synes, at øh, der er rigtig mange gode ting ved Journey, og jeg synes også, det bedste, man kan sige om Journey er, at det her Game Company, eller hvad det nu hedder, absolut bedste spil, mm. øh, frem for flower, flower og Flower osv. Jeg synes også, at der er nogle ting, der ikke fungerer i Journey. Uh, som, som er det de gerne vil med spillet for eksempel, altså hele det her multiplayer aspekt jeg spiller igennem hele spillet uden at møde nogen Fuck multiplayer. Det, og, synes jeg, det er vildt fedt jeg at, jeg ikke, at det er, det er tilfældigt tilfældig. altså, nu, nu siger jeg bare at det, det er en meget sker, stor del det af det de gerne vil altså at man skulle samarbejde om det her, og det er bare en del som og højt ikke fungeret, fordi at øh, der, var nogle, der var en masse serverproblemer der Men til der udkommer, igen, så fungerede det enormt godt for mig begge de gange jeg spillede det, havde, det her Jeg har spillet og havde nogle enormt stærke momenter for det så, så at du har haft en dårlig oplevelse med det, fordi, at der ikke var nogen der tilfældigvis. det er det ikke det er så meget det der med at det var tilfældigvis, det var rigtig rigtig rigtig mange mennesker der oplevede det. Vi er ikke rigtig mange mennesker vi er syv. Ja. Og jeg siger bare ja, at for det var, mig sådan noget der har det. Jeg havde også masser af folk jeg stod og til. Jeg spillede det lige der udkomme. Der var der fald mange som jeg har hørt om som ikke havde som ikke havde fundet nogen at spille med osv. Det var måske der ikke så mange, der spillede noget det var der det, på det tidspunkt, de havde en masse serverproblemer, der der kom. Men altså, det er så hvad det er. Jeg siger bare, det hindrede det smule, den oplevelse jeg havde. det kan man jo ikke uh, tage væk, mm. fordi det var bare den oplevelse jeg havde. Jeg kan ikke have den igen, fordi nu har jeg ligesom spillet igennem Journey. Jeg synes det ting, som der også er værd at nævne ved Journey, der er, at det er en meget, meget simpel stil, der er i det, men det virker enormt effektivt. Altså, det mm. viser mm. virkelig det her med, at det er mere interessant, at man træffer et eller andet æstetisk valg og går mm. i en bestemt retning. Mm. End, end, at man, end at man prøver at lave det enormt realistisk, eller man prøver at komme i retning af den her Uncanny Valley, ja. eller, eller sådan nogle ting. Og det, det synes jeg også er en rigtig stor styrke ved det, at de, at de i lighed med mange af de her That Game Company-spil træffer nogle valg. Ikke? Og jeg vil gerne producere mod, at, at, at det er for sent for dig. Jeg spillede spillet spillede igennem back-to-back -to, -back to gange på samme dag. Det gør jeg også. No. Jeg mødte aldrig nogen spillere. Nej, nej, nej. Du sagde, at, det var for at spille det igen. jeg var sent spillede igen. Det nej, nej. Jeg vil gerne det er det det der ikke. Men jeg får bare lige den første oplevelse igen. Og det er bare det, der var lidt ærgerligt. Der var nogle tekniske udfordringer med det. Og der var også en masse, for eksempel, der sad fast i den sidste sekvens, hvor man flyver. Ja, det det. Men, altså, den første gang, jeg spillede igen, der var det jo ikke kommet ud endnu. Altså, det, det, var, det var jo hmm. en, en sådan... Hvor jeg fik lov til at spille, så var der ingen andre inde i den verden overhovedet end mig. Mm. bare. <laughs> <laughs> øh, og det gjorde ingenting for mig. Altså det, i forhold til at, det, at gøre det, ikke, det, fordi jeg kom, det Og det er det, jeg så senere så andre og spille igennem, hvor de rendte ind i nogen, og jeg også selv har prøvet at rende ind i nogen. Det synes jeg bare er, jeg synes, det er fantastisk. Og det er den der med, at man er en rejsende, og man kan støde på, på nogen, og, og skal vi føle følge det stille, så forsvinder de, så går de en anden mm. vej, eller... Nu føles vi ikke, mm. nu, er, nej, nu er jeg er sådan noget. Jeg synes ikke, mm. at det er et spil, der er bygget op omkring, at man skal møde. Jeg siger ikke, at man skal møde nogen det Jeg siger bare, at der kan være, altså jeg synes, det er et problem, at noget af det, de rigtig gerne vil med det, det der var nogle tekniske udfordringer, der måske hindrede den lille smule for nogen i hvert fald. Det andet, hvis jeg nu kigger på nogle, af de andre, der har været rigtig mange af sådan nogle spil i år, som har været rigtig, rigtig, rigtig gode, hvis vi nu definerer mm. indiespil lidt bredt, ikke? Mm. Øhm, Journey var ikke det, der rørte mig mest i hvert fald. Men det var en, mm. en, en rimelig stor oplevelse, jeg, jeg kunne rigtig, rigtig, rigtig, godt lide Journey. Og jeg synes, det som er bedst ved Journey, det er, at det kombinerer interaktionen med mediet med sådan, hele den øh, visuelle repræsentation. Altså, det, du gør på skærmen, er der en perfekt, sådan, der en perfekt balance mellem det, du gør og det, du ser. Mm. Øh, og det synes jeg fungerede ekstremt godt i Journey. Ja. Jeg synes, det, der fungerede absolut bedst i Journey, var dens historiefortælling. Øh, mangel på samme, men dog alligevel med masser af backstory. Øh, det var ret jeg, så jeg, at jeg, høre ja. din fortolkning af det jeg, jeg stod op efter, jeg havde, efter sidst efter sidste havde fortalt om hende sådan at det var et godt spil så stod jeg op øh, før alle andre og spillede det igennem også alene og kom ud og så begyndte vi at sidde og snakke om det øh, samtidig med at vi egentlig spillede det igennem igen jeg fastholder så naturligvis jeg har den korrekte fortolkning ja. af, af spillets budskab men det var det var virkelig vidt forskellige og øh, intelligente eller ikke intelligent på den måde men det var begge to gav mening er savlige, savlige ja, ja. uh, fortolkninger af spillet og det synes jeg er taler til, til, til styrken for, den simple... Øh, det form. synes jeg også, at der er masser af rigtig gode ting ved Journey. Jeg synes bare, når jeg sammenholder det med nogle af de andre, så synes jeg ikke, det er det bedste af den her type spil, der har været i år. Et spil, som slet ikke er på den her liste, men som også var en af dem, jeg overvejede at fast, gjorde for mig mere end Journey. Men jeg vil dog sige, at altså der er en, en ret perfekt sådan. Altså det der, det, det som Journey gør godt for mig ikke, som altså det der historie det er rigtig rigtig godt i dyrning, men for mig er det gode ved Journey, det er selve interaktionen med spillet, mm. øh, som det måske gør bedre end nogle af de andre de her små downloads hvor jeg kan kalde dem, ikke. Øh, det kunne jeg vildt godt lide. Skal vi have videre? Der er 20 nu. Nummer tre, det er sådan Ja, det er så kun mig. Det er ikke kun dig. Ja. No, no. Mm. Hvorfor er du nominerede det? <laughs> Jamen, øh, fordi at det har været... Jeg, jeg skal starte med at sige, at øh, jeg fandt ud af, at jeg skulle sidde og finde spil til, til det her. At øh, jeg har spillet ufatteligt lidt i år. Jeg har ikke haft tid til ret meget, at kunne lige se, og derfor har jeg ikke haft særlig mange spil, på kunne nominere. Og det er sådan, at har været en, et af de få spil jeg har fået spillet i år, som jeg synes var, var gode og også rigtig godt. Men det er også et, hvor jeg vil også have det okay med, hvis ikke, øh, jeg har ikke noget kærlighedsforhold til det. Så det er okay, hvis ikke det kommer med. Det, det, det, det værste, jeg kan sige om det er sådan noget, er, at jeg elsker stealth spil, og jeg har aldrig haft lyst til at spille det. Altså, jeg, og, og, og, og det lyder mærkeligt, men, men det er virkelig sådan... Ej, jeg har på det flere gange. Ja, det er aldrig faldet med at spille for alt, hvad jeg har set for det, har ikke virket interessant. Det, det fungerede godt, og jeg var, det var også en, der var på min uh, long list. Uh, det var en list. <laughs> men, men, men det blev så skubbet ud af nogle andre spil. Øh, hovedsageligt, fordi jeg nåede at spille Hitman, før at vi lavede den her ting. Øh, jeg synes, det fungerer rigtig godt, men jeg har ikke spillet det færdigt, og mm. det, er som, det er sådan egentlig altid lidt en, en, en sort sky over at spille, når man går i gang med det, godt kan lide det, men en eller anden dag, der glemmer mm. man lige, at man egentlig også skal videre i det. Nej. Og altså det, det skal at jeg for tilfælde, at spillet for... for, for jeg for, for havde den for fordel, at mig og sad og spillede det nogenlunde samtidig, ja. og han spillede, du spillede meget mere stealth, og ja. jeg var... Fordi jeg er helt vildt dårlig til at snee så, så jeg vil egentlig bare hellere være i stand til at kunne tæve den, når jeg så blev opdaget, hvilket jeg altid gjorde. Du er altså æm... helt god til at gemme dig i din anmeldelse. Hvor <laughs> du så gemte dig for en pinlig lille løb sådan to meter væk og gemte dig bag sådan ting. Jamen jeg er god til at lege en leg, ah. når de ved, at jeg gemmer mig. Men når de ikke ved, at jeg gemmer mig, så... Når du er selvfølgelig op med en kniv i deres ansigt, så er <laughs> jeg ja, ikke god til det. <laughs> det er de så godt god til øhm, det. Lige gerne vil have den der kniv i ansigtet på dem. Men, øhm, men, altså, alt men det var ret er, ligesom... sjovt. Jeg synes, det var ret fedt at se, hvor forskelligt spillet egentlig kunne være. Det viser ja. alt efter, og hvordan man, man spillede det, og hvad man kunne få ud af det ved at spille på din måde, der sådan, for til min måde. og også slutningerne. På ja. spillet. Jeg, jeg synes, det var et godt Og Jeg synes også, det er det bedste stedspil, der var i år. Så det vi ikke. Så, så, så, så det er det, du har Nej, ikke spillet det, du sagde. Du har hæm... kigget Hvem, på Factory <laughs> 3, hvad jeg siger, bedre sted. Okay, jeg, ikke noget, der lige er kommet for ny. Nej, ikke sådan, <høj <høj> der er det er bare udgivet Undskyld. Jeg har spillet. Jeg har spillet både fra 3 og øh, Dishonored. Jeg synes ikke klart, at Lars har ret i, at Dishonored er det bedste, det bedste funktionelle stedspil, mm. der er. Jeg synes, er, det spiller rigtig godt. Det, det fungerer rigtig godt af de elementer. Jeg synes, det store problem med Dishonored er historien. Ja. og sådan hele så den, den verden, de har opbygget, de har ikke rigtig kunne begrænse sig, de har bare tænkt sådan, vi vil have alle de her ting med, vi vil, vi vil ikke rigtig bruge dem til noget fornuftigt. Jamen det, det kan æm... jeg godt få det der i, at der bliver præsenteret rigtig mange ting, både ja. i små samtaler rundt omkring, ja, men ja. egentlig også i hovedsamtaler, man har med de andre, ja. de ting, man ja. finder og kan undersøge, som aldrig nogensinde bliver ja, ja, valerne. Valerne er et kæmpe gennemgående tema, og den her DLC, det, kommer til, det hedder også sådan The Whalers eller sådan noget, ja. Men det er ikke rigtig noget med sådan, valer at gøre. Og det er bare sådan, det er bare lidt underligt, det der med at de her. For for når jeg sidder og kigger på det sådan, og så synes jeg, at de har skabt en rigtig spændende verden. Og så synes jeg bare, de fortæller en temmelig elendig historie. Ja. Ja. Men det er ikke stadig andet sted, Triple Asian-dormet. Altså, der er alle de her ideer, og dem smækker de alle sammen ind i. Og så hænger det ikke rigtig ordentligt sammen. For, for mig virkede det, virkede det faktisk rigtig godt. Men det var også fordi, jeg meget hurtigt i spillet fik indtryk af, at jeg var en apatisk nar. Så jeg var fuldstændig ligeglad med alting. fin nok. Valer. I don't care. just kill them. <laughs> Så det kan godt være, at jeg bare sådan helt tilbændigvis egentlig, altså. egentlig synes, at, at, at historien er meget fint, som er at dræbe, og nogle folk, er det lyder så værd med at gøre, fordi jeg var ligeglad. Det, er sådan, det var en dejlig gennembrudning <laughs> at se med. Men dialogen er bare heller ikke særlig god i det, synes jeg. Der er nogen langsomt i opstart. Jeg ja. mm. har en masse svagheder, hvor det er rigtig, rigtig synd, fordi det er et ek ekstremt velfungerende spil, synes jeg. Mm. Skal vi slætte dem? Skal vi ikke køre alle har sammen igennem? Skal vi køre alle sammen igennem? så synes, hvis vi ved, det bliver slættet. Der det, det er også blevet angustert for, hvorfor den skal ikke. Jeg har det fint nok mangler vi kun seks, før vi får en pause. Skal vi sætte næste tre bare på det Jo. To-to i hvert fald. Spil nummer 4. Wargame European Escalation, det, det er mig, Nej, det er ja. ikke et brent. Hvad er Wargame European Escalation? Det er et strategispil øh, fra Focus Home Interactive, som... Øh. No, oh. så er jeg med. Ej, Nej. de plejer at være. Ja, oh. ja, de, de, de gode. plejer ikke at være særlig gode. Men øh, jamen, det, det, det er samme motor, som øh, Ruse også var lavet på, så, hvis I kan huske det. Juppie! <laughs> du, du sælger den virkelig godt, ja, Men Wargame European Escalation, jeg synes virkelig, at de gjorde det rigtig godt med at, med at lave et strategispil, som... Øh, Altså på en, på en eller anden måde, øh, man kan godt kørt på noget realisme, men, men præsenterede krigsscenarier øh, på en dybt involverende måde, øh, med, altså med en hel masse muligheder i alle de her forskellige enheder, man havde. Altså det er virkelig ikke et spil, jeg forventer kommer på vores samlede top 5. Heller ikke vores top 10, og nødvendigvis heller ikke på vores top 5. <laughs> <laughs> ja, men, men jeg synes virkelig, det var sindssygt fedt, og det, det er et spil, jeg også gerne vil, gerne vil altså, fremhæve, som, som et af mine store oplevelser i det løbet af året. er okay det sådan... med, at vi sletter det? Jeg er okay med, at vi sletter det, fordi jeg er den eneste, der har fucking spillet det. Ikke? Uh, men altså på, på den ene tid ser det sådan godt ud det sagde ligner kvalitet, men hver eneste gang har set det, har jeg aldrig fået lyst til at spille det. Jeg, får ja. jeg har fået lyst til at spille det, hver eneste gang du har snakket om det, ja. i dine rambles. Men, ja. men så har jeg, så, så, så har du kigget på det på sin sådan, nej, ah, jeg skal også ja, ja, ja. <laughs> det, og det kage. Det kan jeg godt forstå, jeg kan fuldstændig følge det. Men, øh, men, men det er den der oplevelse, at jeg sidder og her, jeg har til gengæld heller ikke fået gennemført den i altså, sige. Det er også et symptom på Okay. Ja. Ja. Øhm, men, men det er heller ikke så meget det at skulle gennemføre spillet øh, som den der fede oplevelse af at en, en kamp kan folde sig ud på den måde man, man har lyst til og de her spontane oplevelser af at okay jeg skal have noget ammunition over til de kampvogne her der sidder og holder linjen det er altså fedt og multiplayeren er altså sjov altså, fuldstændig kaotisk og altså, man kan lægge alle mulige planer og man skal starte med at lægge nogle planer for, hvad for nogle enheder man tager med i kamp og hvis man ikke har tænkt sig om, som man fucked fra starten. Og det synes jeg er vildt vildtøj. Um, men uh, ja, nu er det nævnt. Skal vi slette det? Yeah. <laughs> jeg, jeg, jeg, det lyder spændende. Jeg har allerede slættet det. Ja. Det lyder virkelig jeg vil blive vred på, på ja. hvis man skal tænke sig om. Sack war Wargame European Escalation. <laughs> det var også let. Ja. Så er vi nede på 20. Yeah. Det er jo rulligt, Nu skal, nu skal nummer jeg imponere os. The unfinished <laughs> swan. Not okay. any unfinished swan. The unfinished. Ja, jeg vil bare sige, Sisse. Du skal tale godt for det, for men jeg har spillet det? The Unfinished World. Hvem, hvem har nomineret det, Det er mig, der har nomineret det? Og det er endnu en gang en af grunden til det, er, at jeg har virkelig ikke fået spillet så meget i år. Har, har du spillet fem spil i år, Sisse? Fordi... <laughs> Jamen, altså, men, altså, men <laughs> faktisk, ikke, ikke særlig mange Har du rent faktisk spillet spil? Journey? <laughs> ja. Jeg slet Okay, du får, ja, du, øh, du får os rigtig mange dårlige spil indenfor. Ja. Så det er ikke øh, og, de, og det skal også sige, de to spil, som jeg ellers havde håbet på kunne komme på, på min top fem, var I Am Alive og Assassin's Creed 3, som er to spil, jeg havde glædet mig til, som begge to fint nok spil, men der bare skuffede mere, end jeg synes, det var okay, mm. at øh, de skulle gøre. Finny. Hvor Unfinished Swan. det er endnu en gang, det er ikke noget, jeg har problemer med, at der bliver slettet. Det er, jeg synes... Jeg synes det var modsætning af de to andre, så var det et, jeg ikke vidste så meget om, og da jeg så sad og spillede det igennem, var jeg glad. Og jeg var, jeg var glad og overrasket, og, og jeg havde lidt den samme, som jeg havde med Journey, men bortset fra denne gang var det mere sådan en, en, et børneeventyr man bliver ført igennem, øh, og hvor jeg så synes, som hvis øh, også man ser anmeldelsen på et eller andet tidspunkt, når man kommer ud, øh, at øh, jeg synes simpelthen, der var, det var for tydeligt, at det var et spil, man sad og spillede, og altså, det, det synes jeg var ærgerligt. Jeg synes også, at øh, der er nogle helt gode idéer i øh, Unfinished Swan. Det virker meget som sådan et projekt, som nogen, der gerne vil lave et computerspil sådan yeah. for første gang, eller når den du har lavet. <laughs> Fordi jeg synes ikke, det... Nu talte vi om Journey før, hvor godt det fungerer, når man... Altså den der interaktion med spillet. Og jeg synes mm. lige præcis det her Unfinished Swan halter, altså sådan kontrollen. Og... Jeg synes ikke, det er særlig rart at spille Unfinished Swan, men jeg synes, der er nogle vildt gode idéer i det. Mm. Øh... Men jeg var godt nok lidt skuffet over det, må jeg sige. Jeg havde faktisk forventet mig ret meget af det. Ja. Jeg glædede mig helt vildt til at bruge det der spiller, og så snakkede vi om det i den sidste podcast. Og så kom det sådan lidt ned af min liste på en eller anden måde, fordi at når jeg sådan vidste, hvad det handlede om, ja. så blev jeg sådan lidt, så, så kan det måske godt vente lidt, og så er det bare glædet ud. Altså. Jeg tror også, det. Er, jeg havde ingen idé om, hvad det var i deroppe. Jeg har bare hørt øh, blandet, ja, dig, Mikkel, ja. og vi har hørt snakke om det. <laughs> en helt god tikle. <laughs> og så siger jeg, at kostede 99 spil. kroner, og så henter jeg det, og, og jeg det var et par hyggelige timer med en god, god nathistorie, og mm. det var det vi var laver, fint. Vi laver et ja. spil, der hedder The Unfinished Octopus næste år. <laughs> Så <er> det <laughs> Men det virkelige spørgsmål det er, hvorfor du ikke har puttet Tokyo Jungle på den her liste, Sisse. Gud! Oh. <laughs> kan vi ikke bytte det for jeg vil, jeg vil gerne støtte Tokyo Jungle. Det vil jeg anstøre, er, ja. oh yeah. oh. Vil jeg jeg er med på, at vi det ja. på. Det har jeg fuldstændig glemt. Yes, ja, ja, vi det på i bunden eller sådan noget. Kan vi ikke slet unfinished one og så putte Tokyo Jungle Boys <laughs> i Vi har <et> slet unfinished <laughs> one. Okay, <laughs> vi slet unfinished ones og så Tokyo Jungle Boy i bunden. Jeg skriver Tokyo Jungle Boy. <laughs> okay, på okay. <Okay>. bunden. <laughs> <forresten. laughs> <forresten>. <laughs> <forresten. laughs> <laughs> Yay! Gud hvorfor havde jeg glemt det. Fuck. Nu er der for mange spil hele. Lige, I har jo også, du vil nominere <laughs> det, det sidste. Det, det, det sådan vi gør, for hvis så vi også gerne skulle Nej, mere. nej, det er <laughs> Ja, når dit spil er slettet, må man nominere et nyt. <laughs> et, et spil hvor der en slaps, et spil hvor man som en Pomeranian kan dræbe ædedyr skal med på listen. Vi overvejer det her i første runde, så ser vi hvad der sker. Okay. Tak Johannes. Vi hænger med. Jeg har bare sat mig, hvor du vil nominere det sidste. Jeg har et teleskop. Vi har også ikke hele listen af spil. Tortikker. Hvordan er du om Tokyo? t o k y o t o, t -O. Tom, Jeg bare et K. Har du ja. siddet været taktisk? Jeg synes, der er mange, der har allerede indrømt, at jeg kørte dig Tokyo. Jeg, jeg, jeg ærligt at jeg... Ikke nomineret hotline, men jeg mener, fordi jeg hellere vil have Halo 4 på listen. Fordi jeg vidste, at andre er nomineret. Hotline. Så er vi Halo 4. Ja. <laughs> vi skal kigge på de ting, jeg har nomineret, og så konstaterer jeg ikke altså, på nummeret. Altså, jeg så alt, hvad folk er nomineret. Jeg siger jo, hvad er min eneste politiske beslutning? Minu. Jeg har ingen politiske beslutninger. Jeg er rent som sne. <laughs> nummer 6. Når, når, når det så er sagt, så er det nemlig, fordi jeg gerne vil have Halo 4 på listen. N Hvilken liste? Den sidste liste. <laughs> okay. Over de fem bedste spil i år. Halo 4 er både det flotteste spil på Xbox. Det er det flotteste spil i år. Ja, det er det faktisk. Det er det. Sådan stilistisk i hvert fald og men måske ikke teknisk... Wargame det, er flot ja, når man er også! Det, når, når man sætter det op imod PC-spil, er der selvfølgelig nogle ting, som pc spillet nu kan, som Price, Xboxen bare ikke kan. Jeg synes, jeg synes kun, men, det er opløsning. Men, men Halo 4 er umådeligt flot. Halo 4 er umådeligt flot, og har en stabil framerate hele vejen igennem. Det er samtidig den bedste multiplayer-shooter i år. Og det er det bedste Halo-spil. det kan slet ikke diskuteres. Og det er nemlig, som jeg også sagde i en anmeldelse, for mig i hvert fald det bedste Halo-spil nogensinde. gamer. Altså... Mikkel, du har intet at komme med <laughs> her. Altså, det, det, det, det, er, det, er, det er sådan set min tale. Ja, okay. Der har ikke været en multiplayer shooter i år, der kommer i nærheden af Halo 4 kan overhovedet. Vi, kan vi så og så single player historien Nej, jeg er glemrende. Men ja, det ved jeg ikke, hvor relevante multiplayer shooters er. Om det øh, single player, jeg, jeg spillede det primært på grund af single delen, og det er den klart bedste ja. shooter, der så, okay, er jeg, jeg kan også fortælle noget om, altså, historien i Halo 4, som nogen en eller anden grund har valgt at kritisere den, giver basically uh, Master Chief den her personlige konflikt. Den skaber en skurk, faktisk for første gang i Halo-serien, en, en person, som han ligesom kan det gå i Det er man stadig på en ringverden? Jeg aner ikke noget om nej, nej. Hvorfor er man ikke det, det, det. Der er stadig i men du er ikke på en Halo. Du, du er, på er på en, du er en anden Forerunner-installation, som er en ja. hul planet. Han DLC. Hvor hvor hvor overfladen er indvendigt? Det er fjollet. Det, det er nej, mega nej. fedt. Det, altså, kæft, der gør, det der er, er med underligt. Halo 4, jo, det er men så der, der strækker meget masse så så udenfor. for <laughs> så er cyborg hele tiden, så det strækker meget masse ud. Det rumskib, det, det, det. rumskib. Alle hudeplaneter vil altid være vigtige i sin indvendige. Det er et rumskib også. Ja, aftes er klart det. Aftes science fiction, det spil? Er det nået noget? Okay, Halo 4 er helt klart det er science fiction. Det der er med okay. Halo 4 er det ikke kun en multiplayer shooter, det er også et fremragende single player spil, fordi at alle de her crappy shooters, som Call of Duty og sådan, som kan være mere eller mindre interessant, kun på baggrund af historien, men i bund og grund bare sådan nogle skydetelte, hvor man vandrer igennem sådan en linjer strækning, mm. så er Halo baseret på de her åbne kampe, hvor du kan gøre, hvad du vil. Altså du skal mm. selv, det er sådan en, en form for puzzle på en eller anden ja, måde. Den, den, den almindelige besøgelse for Halo er jo nemlig combat puzzles. Altså, altså du kommer hen til et sted, og så ser du ligesom, jeg har de her muligheder, jeg kan flanke, jeg gør sådan, jeg gør sådan, jeg gør sådan, jeg gør sådan, og så prøver du dig ligesom frem, og så ser du, hvad der fungerer. Og så løser du den her konflikt på en anden måde. Og det i sig selv fungerer helt vildt godt, fordi der ikke er andre spil, der gør mm. det bortset fra Halo. But far Cry. Nej, well, det er slet ikke, slet ikke i ligesom Far grad. Ikke i grad. overhovedet. Det er slet ikke ligesom... Det hey, hey, det spiller på ingen far, far. måde ligesom Far Nej, men jeg tænker, ja, ude, at i forhold til ude, ude. det med at skulle angribe et sted... Nej, men det er, det, er ikke, det er ikke på samme måde, hvor du synes det er. skal planlægge. Er der, er der det ting, der er umulige at gøre? Er det sådan, at, okay, den her flanke kan jeg ikke komme ud på, fordi Nej, for for det, er, det er simpelthen beskudt for meget? Det skal meget. forstås på den måde, at i Halo er, er der er ligesom variationen imellem fjendetyper og våbentyper og miljøer. og Hvad du nu ellers har til rådighed, er langt større i Halo end i Far Cry. Og alle de fjendetyper, du er op imod i Halo, er fra første gang, du møder dem en kendt størrelse. Du forstår, hvordan en elite fungerer, du forstår, hvordan en grunt fungerer, du forstår allerede først, når du møder en knight eller hvad, det, hvad du ellers møder af de nye fjender her, forstår du hvordan de fungerer, og du forstår de regler, de nye regler, de introducerer til sådan, spillet. Det er ja. som at sammenligne tennis og fodbold, fordi det er slet ikke den samme præmis. Altså, Der er en verden til forskel på en shooter som Far Cry 3, som er et spil, yes. og så Halo 4, fordi det var ikke den samme oplevelse. Altså, mm. Du ser det, no, en, nej, du ser du det bare i meget første besøg, oh, men, men, men stadigvæk den måde, du skyder på, de typer af våben, du er til rådighed de klasser af fjender, den måde de reagerer på, er helt anderledes. Mm. Så der er, ikke, der er ikke meget, der er ligesom andre skydespil. Altså, Far Cry har meget mere til fælles med sådan noget som Call of Duty, fordi det føles lidt på samme måde. Der er en masse andre muligheder i Far Cry, mm. som er meget bedre, men det er basalt set den type af spil, hvorimod Halo er noget, det er bare noget andet, og så kan man lide det eller ikke kan lide det, men det og fungerer bare rigtig godt i 4. Halo 4 gør alle de samme fantastiske ting, som de tidligere halo spil har gjort, men det formår os at ændre nok på det, og tilpasse det, det hvad jeg må sige de her nye regler, eller tilføje nye ting så meget, så jeg synes, det helt klart er værd at, at blive nomineret. Okay, så vi recapper lige hurtigt. Uh, der er en person, der nominerede det, alene af en taktisk årsag, og det er det Nej, bedste spil ikke, nogensinde. Nej, ikke alene af en taktisk årsag, <laughs> også. Men det var det, du sagde, du havde? ser jeg sagde, jeg cuttede hotline Miami for det her, men jeg, sagde, jeg nåede så også lige på vej at, påpege, at jeg vil rigtig gerne have Halo 4 på listen. Derfor køttede jeg. Jeg ja, har lidt på fornemmelsen, at vi ikke sletter det lige nu. Ja. Ja, det, det, det, jeg tror, det er det, hvorfor, at, at jeg Nej, nej, nej. Jeg har ikke ved, at ikke køttede et Det var ikke, de ikke dit spørgsmål, Det var, det okay. var faktisk til Johans. Hvorfor ja. er det ikke på din liste? Fordi du elsker det, at jeg synes, der er en meget stor forskel på... at altså, Jeg synes godt, man kan sætte sig ned og sige, at det her spil det er helt vildt godt. Men så kan jeg sige, at der er måske et spil, der måske nok er dårligere, men som jeg rigtig, rigtig godt kunne lide, fordi det er min type af spil. Så skydespil er ikke min type spil, men Halo er bare et sindssygt godt skydespil, og jeg var vildt glad for at spille det. Men der nu kommer vi også snart til noget af det, jeg har nomineret for eksempel, så sige, det, er sådan, det er måske et dårligere spil, men jeg kunne bare rigtig bedre, jeg kunne bedre lide det, fordi mm. det måske var et spil for eksempel. Ja, jeg, jeg, jeg, -spil. Har været, jeg har været gladere for Halo 4, end jeg har været for nogen Halo ja, og jeg har været rigtig glad for de andre også. Men det rammer, uh, 343 har, har ramt den her helt perfekte balance mellem... Det gamle og nogle ting, de har hugget fra Call of Duty og nogle ting, de selv har fundet på. Og den her fantastiske grafik virkelig er imponerende på en Xbox 360. Det, det er simpelthen bare nok til, at, at jeg kan ikke sætte en finger på designet af det. Og og det er, der. Hvis, hvis, hvis du endelig er blevet glad for din konsolstrafik, så synes jeg ikke, at det skal være argumentet for, at... Det er flotere end alle andre spil på PC. Ja, det vil jeg endda ikke give ah, Det er det. Det er det. Crisis. Så der er et flottspil i verden. Hold jeg nu kæft. Mig, men men op opløs opløsning og anti-aliasing, altså, jeg fandme heller ikke kun det, det kommer an på. Det er Det er, men mange tal, du kan sætte på. Det, ja, det, altså, det. kan heller ikke nødvendigvis bruge grafiken. Der, der, der, der, ja, ja, der det fire. Jo, fordi der, er det i Halo 4 netop bliver brugt til noget grafiken. <laughs> det det er nemlig der er forskel <laughs> på sådan noget som Crisis og Halo 4. Det er, at Halo 4 har en fantastisk stil, som virkelig gør det til en oplevelse at spille igennem Det er jo ligesom Journey. Så kan man også bare sige, at Journey er et dårligt spil, fordi Grafikken er ligegylig. altså Grafikken ja. er sindssygt vigtig i journey, og grafikken ja. er ekstremt vigtig i Halo 4. H H Halo 4 fik mig flere gange til at bare stoppe op og ja. nyde de landskaber, de ligesom har fået bygget op, og de skyboxes, de har, hvad de nu er. har. Og det, alt det, du sådan ser, giver mening i forhold til, hvor du er i historien, altså, når vi, når vi sanger om ting, om det. Jeg vil også lige sige, bare lige før vi går videre, fordi vi kodter det nok ikke nu, men det her med, hvor mange, eller, hvem der har nomineret været, og hvor mange der har nomineret altså jeg vil hellere se 5 spil, som en har nomineret, som folk virkelig brænder for, mm. end jeg vil se 5 spil, som tre har nomineret. så ja, det kunne vi godt blive enige om. Altså, vi nominerede Skyrim sidste år, uden at der var nogen, der sådan helt vildt kunne argumentere for, at det var det absolut bedste spil, det, der, er mm. øh, der, er noget, der havde spillet det år. Der var ikke nogen, der havde brug for det. Ja, altså, ja. Det, sådan det, var det var det bedste det, spil, der var mange, der havde det. Der var, var, så var sådan rigtig meget... Jeg tror, det var fordi dine folk var enige, fordi der ikke to, ser, to, sig, var nogen... Du 200 timer har bare sin vis vægt. Jeg har jeg, jeg, jeg også brugt jeg jeg jeg 200 timer at sove, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg jeg jeg også Det er årets Jeg vil gerne, jeg lover at forklare hele det her med Hotline Miami over på Halo 4. Det du ikke klare det, kommer til Hotline Miami? Kan du ikke klare det, når det kommer til? At jeg godt er har ikke noget, jeg skal gøre med, om jeg synes Halo 4, bør være på listen, nej. Jeg ville i sidste ende lige meget have valgt det her frem til Hotline Misfor, så det, mm. Næste punkt, FTL. Må jeg snakke om det? Jeg har Nummer 7. Den FTL. vi lige. Du må gerne snakke om det. Vi nu må både han så Christian er sidst at snakke FTL, det er rigtig godt. Derfor kunne jeg godt lide det. <laughs> <laughs> Fedt. Jeg, well, jeg, I, en <laughs> jeg er enig. Ja, enig. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> FTL er et spil, hvor jeg endnu ikke har bestemt mig for om det er så genial på trods af den simplicitet eller på grund af den simplicitet. Et spil, der en, encapsulater hele oplevelsen af at have sit eget rumskib på en så god måde. Og så i 2D. Det, det kan jeg simpelthen ikke lade være med at, at, at være, <gryst> være, være, være... Jeg har meget så glad for det. Og det er også det spil, jeg har spillet mest manisk i år. Ja. Uh, kortere tid, men efter det har ikke så meget tid til at spille. Eve. Jeg har ikke spillet manisk, det har jeg bare spillet sådan en laid-back. Jeg vil i hvert fald heller ikke lade FTL blive cuttet nu. Det vil jeg sgu ikke. Jeg vil sige, det ser godt ud, men jeg har bare ikke rigtig haft kæmpe kæmpestort behov for at spille det, men det ser rigtig yeah. fedt ud. Så, så, så, jeg så har du så jeg har præcis på samme måde, rigtig. som jeg havde det. Jeg tror, det var ude i hvert fald to måneder, hvor jeg sådan igen og igen så reklamerne på Steam og tænkte sådan, ah, really? Mm. Og så, what the fuck, lad os prøve. Ja, men jeg tror, lad os... Og det var, oh, really? Det, ja. det ser fedt ud, bestemt. Altså, jeg, det, lidt skala. Jeg synes, ja. at, really? <laughs> oh, really! <laughs> det, det virker bare som et spil, som jeg så prøver og synes er rigtig, rigtig fedt, og så tænker jeg så, jamen, det var så det, og så har jeg spillet det i sådan, måske et par timer. Eller sådan. Ja, eller jeg 70. Har... Ej, du, du... Det tror jeg ikke. Jeg, vil. jeg, havde, jeg havde det på min long-shortlist også. Jeg vil godt være lidt med på Johannes' svorm her og sige, at jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt, men problemet for mig i forhold til FTL, det er, at det ikke... Altså det, det er en, en rumskibssimulator, og det er et spil, og det er det, der er. Det har ikke en eller anden ting, en eller anden retning, mm. den går i, det har ikke en eller anden sådan samlende tema, det, har ikke en eller anden, det, er, det er det, som det er på den måde. Jeg synes, det er et helt godt spil. Jeg har det mm. rigtig, rigtig godt, når jeg sidder og spiller det, og jeg synes, det er mega, mega sjovt men grunden til det ikke kom ligesom helt vejen op det var at det ikke ligesom ville mig noget mere og det synes jeg der var så meget der ville i år, og jeg er så enormt præcentiøs og det? men det er jo, det, jo bare fordi du det, er død i og ikke har nogen fantasi det ja. er det jeg er død indeni, jeg skal have noget uden for mig der lever i stedet, ja, for for, <laughs> i stedet for noget som der, som, det, ligesom, altså der, der, jeg, der jeg endelig fik krystalskibet der var det ikke bare fordi hey, nu er achievement, sådan havde jeg det virkelig ikke jeg, jeg, jeg kigge efter det på grund af achievement, det vil jeg gerne sige det er oh, achievement går <laughs> igen men samtidig <laughs> men, oplevelse Oplevelsen at komme ind i det her system, og, og det, det mandskab, jeg havde med mig, den tilstand, skibet var i, det havde så meget personlighed og så meget vægt, fordi jeg havde været igennem det hele. Og det var meget mere en slutning, altså bosskampen. For mig var det meget mere en slutning på, på spillet. Øh, altså det sidste skib og den oplevelse jeg at få det, det var helt fantastisk. Ja, øh, og det, det, det der er der ikke andre spil, der har formået at gøre på samme måde, fordi mm. det her det opstået dynamisk, det her det var 100% mit engagement, som skabte det her. Den her jeg opbyg. er absolut ikke ude i, at det skal koltes nu, jeg er formået at bare tage nogle vinger, jeg skal, jeg skal have en slåskammer. <laughs> ja, ja, det, det får Så vi koltede det. Nå, <laughs> Nej. Okay, nummer 8, Far Cry 3. Hvor, Hvor mange har du løbet jeg har du har? Jeg har. Der er ikke noget at spille det endnu? Og det lægger vi i en Er det kun også du? Er, var der ikke en mere? Øh, hvad, okay. Ja, jeg <laughs> Ja også puttet det på. <laughs> okay, så er det, du allerede fandet i sævn. Jeg sidder vi hvad? Far Cry 3. Nå ja, det, det der. Tre nummerninger. Ja. <laughs> ja. øhm, jeg ved ikke, hvem skal forsvare det? Vi kan vel alle sammen sige lidt. Jeg synes, skal... Far Cry 3 er et af de sjoveste spil jeg har spillet. Jeg synes der, der er. også, det er utroligt underholdende og ja. øhm, sjovt. Så, så det skal ikke køtes endnu, skal vi ikke bare sige det? Det er Det er. værd at bringe nogle ting på bane, synes jeg, som taler imod det faktisk, som jeg har nomineret det. Eksempelvis, at det er elendigt på konsol. Ja, faktisk. Det, det er, lige, er, lige meget. Ja, det er det ikke ligeme. Det det, det det er jeg, jeg det, ikke ligeme. Det det, er, det, er jeg, det, er, det kan ikke spilles på konsol, altså. Var. Ja, jeg har lige betalt. Når man bordet, det <lød> den, den, den er det. Det det næsten umuligt at spille på konsol. Det, det, det, det, det er markant grimmere frameraten er virkelig problematisk. Ja. Det fungerer slet ikke. Men jeg ligger der hjemme og venter på mig, jeg kan ikke rode det nu. Derudover, så. synes jeg det kan selvfølgelig godt gøre. Ja. du synes det er det <hælde> Og jeg vil virkelig stadig fastholde, at det stadig skal være på. Men man kan godt fremføre en sag for, at historien ikke er fabelagtig. Og dog, øh, jeg synes, det har nogle øh, rigtig gode karakterer. Jeg kan godt lide ham. Det mod... synes jeg, jeg synes, Vars stemmeskuespillet og deres motion capture, eller nej, performance capture ting, er glimrende. Vars er fantastisk. Og det er lidt derfor, det er så fucking synd, at han ikke er med i hele spillet igen. Ja. Ja, jeg, synes, spoiler. Jeg, jeg, jeg Jeg synes jeg ja, Der kommer nogle spoiler på bordet, det er bare noget ja, Men de, de spiller okay. virkelig også nogle chancer for, for at, at fortælle noget mere omkring mm. det her forhold, der er mellem Okay, nu bliver han nødt til at gå ud og slå nogen ihjel, og så de her venner samtidig med, det også ville være underligt, hvis, hvis, hvis de gjorde det mere overdrevet, end de har gjort det nu. Så altså, ja. havde det bare været bedre, hvis man bare en jeg vil gerne pointere at jeg, jeg, jeg kunne ikke lide det. det første Far Cry, og jeg har ikke spillet det her, men jeg er sikker på, at jeg ikke kan lide det. Okay, jeg, jeg kunne ikke lide og jeg er heller ikke glad for det. men jeg Du kan kan kommer, du kommer sådan, gående ned mod en lejr, du har siddet og brugt et kvarter på at skåbe den her lejr. Foregår det i en Ja. Yeah. Not interested. E, du, du har brugt ja, et kvarter på at den her pjendelejr, hvor der, der, der er fyldt med soldater, og du har sådan, og, og, og sådan, tagget dem alle sammen, og du ved, hvor det er, du har styr på den base. Du bliver forberedt Hvordan anvender man dermed XP Jeg bøder for dem til at det. Hallokeft. Achievement. Man får en kæmpe XP bonus for at indtage det bliver opblødt Det er klart, det behøver jo ikke taget med altsammen for. Du skal bare have en særlig sniper og vente på det rigtige Så går du ind, så stikker du med ryggen. Okay. Christian har i den lange her. Jeg føler Jeg sidder også i sniper. Jeg siger bare, det her det før. Du bare Det er det Okay, nok. Faktisk så cutter vi det Nej, det gør du ikke. Nej, nej. Må jeg fortælle ja, ja. min anekdote? Min pointe er, at man sidder og skubber den her lejren, og du ved ikke rigtig, hvordan du skal skrive den mens du sidder og flyder 12- der en tiger ind i lejer og dræber alle soldaterne. Det er forfærdeligt. Awesome, så så du kan ikke have spillet. Du er nødt til at have en tiger til at gøre det for dig noget. Okay. Der, der okay. er også sådan okay. for, det lejer, hvor man kan skyde gur, hvor der sidder en tiger i, og så slipper man tiren løs, og så gør den det. Jeg har gjort det, min pointe er, at de ting, der sker tilfældigt i Far Cry 3, er bedre end langt de fleste scripted events ja. i alle andre spil. Både med, hvordan de udspiller sig og føles, ja. og hvordan de ser ud. Visseligt. Ja, absolut. Det er fantastisk. Og, altså, og, og, der, der er så meget... Hvorfor skyder de ikke bare 10'eren? Det gør de også, men den er ret stærk. Altså, den den, den, renger, den, den tau, tau, to, er en har hardcore 10'eren. Den tager mange skyder. Ja. Der. Jeg synes, at Far Cry 3 er rigtig, rigtig fedt. Jeg synes primært, at det, der er fedt i Far Cry 3, er at renne rundt og gøle, Og det er selvfølgelig også... Næsten nok. Men du er ikke helt kommet langt nok i det kampagnen til Det er jeg jo ligeglad med, fordi hvis jeg ikke gider spille den, jeg synes ikke, at missionerne er specielt interessante. Jeg synes, at alt det der gøjl er rigtig fedt. Kommer, æh, og det er mega, kommer, mega, mega fedt. Det er gode sindssygt gode. fedt. Men, øhm, men indtil videre, så har historien overhovedet ikke fingret mig, og missionerne har været rigtig dårlige. Men, jeg har ikke sagt, det er et dårligt spil. Det er det bestemt ikke. Men, øhm, altså, det er bare... Der, der, der, der, der, er, der, er, der er en enkelt mission, jeg ved ikke, om jeg kan sige. Jo, jeg har sagtens snakke om den uden at noget, tror jeg. Der er en enkelt mission, hvor man hverken må bruge nogen våben, eller mm. overhovedet blive set, og man får ikke nogen hjælpemidler overhovedet. Den mm. bliver mm. øhm, fandme kedelig. Mm. Øh, nej, det, det er noget af det, mest, det eneste, du egentlig kan gøre, bil, det er en lejlighed. en sten. Det er en sindssygt nice. mission. Ja, jeg synes, det var, det var den, den værste måde. mission, det nej, Jeg synes, den var sindssygt fordi den var totalt oldschool. Og der, der var sådan nogle små fejl her og der. Jo, det var der. Men, øh, men jeg synes virkelig, at det, den, den gav mig en intens oplevelse af, hvad, hvad, hvad spillet ellers også kunne levere. Altså, jeg tror, i, det er den vision, oh, ja. jeg havde mest. Ja, jeg, jeg, jeg, jeg, <laughs> ikke, jeg har ikke brugt det der med at kunne distrahere fjender ved at kaste sten. så meget, gjorde, nej, Ikke så meget, nej. som jeg har gjort i Farquart jeg, jeg, jeg bruger det rigtig meget. Kaste med sten, sniper med allesammen. Sådan der. Hvordan, hvordan, hvordan skal jeg kaste med sten? Hvordan kaster du din sten tæt på at ligge med din sniper. Der er De det der er, der der er, der er, der er, er jo bare sindssygt sjovere. Jeg snakker bare andre ting end bare sin sniper. Ikke? Når, man nej, nej. Når man for eksempel kører en high over på jetskierkameraet. Når man fx eksempel over på jetskiersten. Det er, jo det er noget, mega mega er fedt. Eller gør hvad man har lyst til. Det, det er mega sjovt men det er bare kun sjovt til et visst punkt. Der er også nødt til at være et spil rundt omkring og sådan men, men, noget. Mens er også sådan noget. Jeg alle mine penge hele tiden. Jeg er omkring pen halvviske og men, der, der, der var jeg kommet til, at der begynder at blive introdueret nogle rigtig rigtig rigtige missioner. Det er meget fedt. Jeg har også en del inde i spillet er Der har indtil videre ikke været noget som helst der var, var <laughs> interessant. Og det er bare et problem. Jeg, det kan godt være, at det bliver kæmper. spændende senere hen. Nå, jeg, jamen, men det kan ikke også ikke være, at jeg stopper med at spille spillet. Jeg, jeg, siger, fordi jeg, synes, jeg det har ret. overhovedet ikke har svært ved at komme der til, hvor Jeg jeg har elsket at spille der indtil fint. nu. Det er bare blevet bedre nu, siger jeg. ved heller ikke, det er hvor du mængde den væk. Bare, hvis ikke det dårligt frem til der, hvor jeg er kommet, det er bare blevet endnu Nej. bedre. Jeg siger bare, at jeg synes, at hovedstorien er dårlig. Men det er, fordi du er dårligt spillet med. Jeg synes, den er sikkert okay, men jeg kunne bruge min tid på så meget andet. Jeg synes, det er sjovt at rundt på øen. Og jeg synes også, at Far Cry 3 er et rigtig fint spil, og jeg vil da ikke godt, dem, som jeg siger bare, at der er kritikpunkter hmm. af Far Cry 3. Jeg vil meddele at historien ikke er synderligt interessant. Jeg synes dog, at missionerne gameplaymæssigt er faktisk rigtig underholdende. Ja, det synes jeg også. Hmm. Ikke dem alle sammen. Det Nej, jeg ikke dem alle sammen. Når man sidder her hvis man rigtig, for eksempel, nogen, hvis vi for eksempel rigtig. tager den her øh, startmission, hvor man skal indtage det her skib med dea, hvor man også skal kaste en sten, og også overfalde de her radiooperatører, og tage deres ting og så osv. Det synes, det synes jeg ikke er en veldesignet mission. Den er, ikke, den er ikke voldsomt træls, men den er bare ikke særlig interessant. Altså, øh, sådan fortsætter det bare hen ad vejen. En Nej. Ja, er Nå, det er den der. Ja, okay. I, ja. øh, du måske er måske en af mine øns. Der kommer en anden mission, hvor du skal angribe et skib ude på land, som er, som er meget mere underholdende. Altså, for eksempel, missionen, hvor du skal brænde, den her Hashmark nede. Ja. synes jeg er mega sjov. Ja. ja. <laughs> er det en Hashmark? Det, det er fordi, han ja, har den. Ja, det har den. Det, det, det, er ikke, man... det, det er ikke fordi, man havde planterne, Lars. Det er, det er efter, du så... har fået de første tripper, før du får de sidste. Han ham? <laughs> det er Sådan også, at man vil, man, man <laughs> der er Er også en mission, hvor man skal forskytte den af det er en fed mission, dels fordi, at der bare er placeret eksplosive tynder alt i den her fucking mark. Because why not? Fordi, det skal, fordi du brænder lortet, og når ilden så spreder sig, så springer ting i luften. og det Nej, nej, no, no, no. no. det er det parkrass ting, ikke? Det der er til ild. Det er begrænset her i forhold til, at det var i to. Men, men det fungerer rigtig spredte godt i treet. Det er så bare sådan uendeligt nærmest. Ja, lad os tage det her senere, okay, ja, ja. når vi skal ja. cutte parkrass i tre. Ja, det er Nummer ni, nu. Sleeping Dogs. Sovne sådan, hvor mange jeg så kæmpe for lige nu. Vi cutter Sleeping Dogs. Du må vælge Sleeping Dogs eller Halo. Hold nu Ikke den her gang. Eller begge to. Det er ligesom, i slutten. Af Batman forever, okay kompromis, du, du får lov til at beholde Sleeping Dogs <laughs> og Halo så cutter vi Far Cry 3. Det kan jeg nej, nej, nej, nej. Det er, nej. Er, er det kun, er, er det kun der er der er noget det? Bare for. Ja, det kan ja. Meget er mig, der er ja. noget Sleeping, Sleeping Dogs. er mit Saints Row 3-år. Det er jeg har heller ikke udkommet mange open-world som blev kuttet ja, <laughs> Men Sleeping Dogs <laughs> er et af de bedste God. sandbox open-world Superhubbelspil jeg har spillet. Punktum. Hmm. Uh, Sleeping Dogs er uventet underholdende med hensyn til gameplay historien fanger samtidig hele det her sådan Hong Kong action film, der både er sådan lidt cheesy og lidt selvseriøst øh, på sådan en, en måde, der klikker rigtig godt sammen. Hmm. På. Er det bedre eller dårligere end stranglehold? Det er slet <laughs> ikke det samme Nej. Um, det Sleeping Dogs gør helt generelt altså til gengæld faktisk hverken det med, at det er et sjovt og crazy open world spil, eller det med, at historien er både underholdende og interessant. Det Sleeping Dogs gør ufattelig godt, er, at det tager alle de her Standarder, der normalt definerer de Open World-spil, som ikke altid er positive, som det her med, at du skal frem og mellem ting, og det kan være trælser, at du skal sætte waypoints hele tiden, og streamliner det på en måde, der faktisk giver et spil, der bevæger sig hurtigere, og er mere underholdende og komme igennem, end nogen andre Open World-spil har været. Det er klart det nemmeste spil at, at gå til. For eksempel hele det med, at du bare kan trykke på en knap, og klikke eller skifte mellem alle de waypoints, du nu kunne være interesseret i at tage. Det er en lille ting, som ingen har gjort før, og som gør spillet meget bedre end alle de andre i virkeligheden. Altså. Jeg må indrømme, at, at altså, jeg respekterer, at du siger, at det er et af de bedste, og, og det er måske ikke min genre som sådan, men jeg har bare ikke set noget gameplay footage, hvor, hvor jeg tænkte, giv det var mig, der styrede okay. det? Øh, jeg, jeg, jeg, jeg kan sige nogle helt konkrete ting. Øh, styringen, når du kører, er glimrende. Der er sådan set ikke noget at sige om den. Kameravinklen driller en lille smule en gang imellem, men det fungerer fint kampsystemet er taget fra Batman, Arkham Asylum, eller Arkham City, eller alle de mange spillere har kopieret sådan og fungerer faktisk rigtig, rigtig, godt, specielt fordi det er det her Hong Kong action film med, altså hvor folk jo render og laver kampsport over det hele, og det er simpelthen en, en, en fryd at komme sådan tøjende ned i en eller anden gade på en motorcykel, hop af motorcyklen, løb hen i en flok af folk, og sådan flyvspark den ind i hovedet, og så bare være in the shit og stå midt imellem folk, du bare slår til højre og venstre og kaster noget. Ja, virkelig, virkelig, virkelig sjovt. Um, når det så er et skydespil, øh, som GTA for eksempel, så fungerer det knap så godt, funktionelt, det er fint. Øh, men udmærket. Og faktisk noget af det mere interessante i det her spil gør, er, at det introducerer først sådan pistoler sådan ja. næsten halvvejs gennem spil. Ja. Og det er meget sjældent, at du, du har dem i hænderne, og det er ikke sådan, du kan gå igennem på, du har den, og så, så kan du stikke den i bukserne. Men, hvor du så måtte det ene på åbenkvar, uh. men når du bliver så for omkringen, så er der ikke noget andet at gøre end bare smid smide den væk. Altså, jeg, jeg synes, det er absolut bedste ved Sleeping Dogs, det er, at det er, det er faktisk alt det, som Far Cry 3 ikke er. Det er sådan en helhedsoplevelse på en eller anden måde, hvor at, øh, hvad peger vi på? Man prøver jo ikke at sige noget, for du skal blive i stedet. kan man åbne den der uden at alarmen går, så jeg kan tisse i busken? Det nej. tror jeg ikke, man nej. nej, okay. Nej. For Lars? nej, Allan er gået. Sleeping Dogs <laughs> er meget af det, som faktisk ikke er, fordi det er en sådan komplet oplevelse på en eller anden måde. Jeg synes, at det både sådan hovedmissionerne og alt det, man kan ved siden af, er rigtig, rigtig underholdende. Øhm, det er klart, at det der open world, det er nok ikke helt så sjovt som det er i Far Cry, altså, der er ikke nogen tiger, der springer op på en bil, mens selv to folk følger efter mig, og så kører de galt, og så vælger det hele rundt, og så er det fuldstændig kaotisk og sådan noget, men det er rigtig, rigtig sjovt og velfungerende. Øh, Vi er fire mennesker. Af, alle de sleeping dogs mm. er super velfungerende, og samtidig er det ekstremt varieret. Ja. Jeg synes godt, vi kan blive enige om, at vi i hvert fald beholder det nu. Ja, altså øhm, bare... Min, vi nu, er, noget, jeg, jeg, jeg vil ikke kæmpe for Sleeping ja, Dogs en målsom blank, men det, det, min, altså, det lyder interessant. Min closing comment på det her spil er, at det er et af, hvis ikke det, bedst designede spil, bedste spillet, jeg har spillet over. Ja. Altså, de små ting... De er det Er også der om Halo? Jo, det er selvfølgelig et af, hvis ikke det. Nå, men i hvert fald lige nu, hvor vi kun til fire, synes jeg godt, vi kan blive enige om, at det beholder vi lige nu, og så kan måske Det er bare imponerende De små ting de har tænkt om at det de at som ingen op, andre har tænkt over, som når de gør det, virker sådan totalt åbenlyse. That's ja. it. Vi kan ikke engang holde en pause nu, fordi Mikkel er gået, og han har koden til sin iPad. Ja. Okay, Ja, men skal det. vi ikke lige... Skal vi ikke holde pause? Nå, jo. Okay. Pause? Lå, så... jo, vi tager lige en pause. Vi tager en pause. Ja. Alle er gået. Velkommen tilbage. Vi har haft en lille pause, hvor vi er blevet enige om, at vi skal slette nogle ting. Uh, Sleeping Dogs! Ja, og Silent Hill og Hitman og Dea Esther Walking Dead og The Sims Vi er kommet til nummer 10, <coughs> <coughs> Silent Hill Downpour. Nu er, vi kommet til noget, nu er vi endelig kommet til noget kvalitet på den her liste. <laughs> Silent Hill Nedrendpaw. på. Er lyder ret noget, må sige møder på Rigtig ja. dårlig på Jeg fik fat i Silent Hill øh, i foråret, og jeg havde egentlig troet, at det ville blive rigtig dårligt. Der har været en ret svingende kvalitet i Silent Hill-serien her det sidste, det sidste stykke tid, og det er lidt ærgerligt, fordi at jeg er personligt enormt glad for i hvert fald Silent 2 øh, og 4 især, men, øh, men generelt 2 øh, til 4 af øh, kvalitetsspil. Det du kan spil... også godt lide 3'erne, du siger? 3'erne ja, var okay, men, men, men ikke på højde med de, med de to andre. Øh, Silent dampur er sådan en tilbagevend til alt det, der er rigtig, rigtig godt ved Silent Hill serien I og med, at det er sindssygt uhyggeligt. Jeg har sjældent været så panisk over et spil. Jeg var virkelig presset, fordi det faktisk er svært, og man, man kan dø rimelig nemt. Og, og det er uhyggeligt. Altså, der er simpelthen mange uhyggelige scenarier i det spil. Og jeg vil bare sige, for et horrorspil, så må det være den absolut vigtigste kvalitet, at jeg rent faktisk bliver bange på en interessant måde. Og det formåede Silent Hill Dampour i højere grad end stort set af andre spil, jeg har spillet siden Silent Hill 2. Men du er jo ret nem at skræmme, jo. Ja, er ikke specielt nem at skræmme, vil jeg sige. Især Slender. ikke i spil. Ej, det var Peter, der faldt ned for stolen i ja, sin. ikke engang spillede, en. det. Det var fordi, ah. du var op så højt af skræk, at du skræmte ham ned for stolen. Ja. Men jeg vil sige, Silent Hill Dampo var for mig meget mere skræmmende end, end Slender, fordi der var en historie, der ligesom understøttede mm. den her uhygge. Ej, samtidig synes jeg, at spillets gameplay understøtter øh, historien rigtig, rigtig, rigtig, rigtig godt, i og med, at det her, altså bare det her med, at man er meget, meget presset hele tiden, og det faktisk er sådan noget survival et langt stykke hen ad vejen, øh, det fungerer enormt godt for mig. Og øh, så er der nogle interessante baner, og historien er spændende, og historien gør det her som... Når sådan en er bedst, så er historien fokuseret på sådan det psykologiske og det indre. Altså det her med, at øh, monstrene i sådan, det bliver sådan en manifestation af de problemer, som hovedpersonen nogle gange har. Og det gør... Øh, til Hill på i virkelig, virkelig øh, god øh, grad. Og jeg synes, det er lidt ærgerligt, at det blev begravet. Der er ikke mange, der har spillet det her spil. Mm. Øhm, men det er et enormt velfungerende Silent Hill, Og øh, et af de bedste spil, jeg har spillet i mange år. Og ikke fået de bedste anmeldelser? Mm. Det er for blandt blandet anmeldelser, men altså for mit vedkommende, så synes jeg, at det er, øh, det er en kæmpe overraskelse. Og øh, hvis man kan lide den her type survival horror, så fungerer det enormt godt. Altså det er et... Øh, det er både overlevelsen, og det er øh, uhyggen, der fungerer virkelig, virkelig godt sammen. Og øh, altså, det er bare, øh, det er langt bedre, end de fleste andre horrorspil, der kommer ud. Hvorfor gælder du 4 Fordi at det ikke er det mest velfungerende spil nogensinde. Det var også det, jeg skulle sidde og tænke over. Der er også andre spil, som jeg måske nok synes er bedre at spil, det også det, jeg om før. Mm -hmm. Så Halo 4 er nok et bedre spil. Men samtidig 4 er bare mere, eller samt er bare mere noget for mig. Øh, det er et enormt velfungerende spil i den chancer, jeg virkelig øh, sætter stor pris på. Og det er bare vigtigt for mig. Så øh, altså, det var en af mine store oplevelser, og jeg var fuldstændig øh, suget til skærmen, indtil jeg havde gennemført dem. Så, det, det er lidt kedeligt, at jeg ikke har spillet i år. Ja, altså jeg synes virkelig, det er jeg synes virkelig virkelig det er godt. Og jeg Så, synes, at det er lidt, mange af de anmeldelser, jeg har læst, har også båret ret meget præg af, at. Øh, at man sådan, det virker i hvert fald til, at de sådan på forhånd havde bestemt, at Ah, Hill, det er en død serie, og det, det er sikkert bare dårligt, det her. Og så bare har sådan beskrevet nogle af de ting, der måske ikke fungerer sådan fremragende i det her spil, og så overhovedet ikke fokuseret på de ting, som spillet faktisk gør, som er superinteressant. Øh, og det synes jeg er lidt ærgerligt, at man sådan på forhånd virker det til i hvert fald, at en serie fuldstændig. Øh, ja, jeg, jeg, jeg, jeg, synes, jeg, jeg synes, det er et spil... Er ikke, at jeg doner det sige om anmelder fordi de ikke er samme mening. Det er jo ikke alle andre der. er også mange andre der har sagt at de synes at det har det er virkelig godt. Altså ja, det, det hvis, hvis retskriverne skal simpelthen. vi heller ikke sidde og os til alle andre. Ja, altså, jeg har Nå, nej jeg jeg også for til lidt andre. Altså, når vi ikke kan spille det bliver lidt så noget til at, at, at tage ud fra lidt hvad vi, vi også har hørt om det. Jo, men så må man tage ud fra hvad mm -hmm. jeg siger altså. Hvis, Nå ja men så så okay, men så det om vi lige, på nandtid på nandtid hvis det er det så kan jeg også bare sige jeg hader strategispil, slet Crusader Kings 2. Altså. Nej nej nej det er jo heller ikke det jeg siger vel. Altså jeg siger bare altså at, at du siger det er virkelig godt, men der er også, altså, jeg har også bare hørt andet om det. De er, bare er det? Ikke i det her rum. Mm. Men, altså, men nej, nej, i hvert fald, sejlen helst skal ikke slettes nu. Mm. Øh, så må altså, vi se, hvor, hvor langt vi Det er jo ikke fordi, at talt, altså, jeg ved godt, den godt, det her spil det kommer ikke på top 5, for eksempel. Det vil jeg heller ikke selv argumentere for. Men jeg synes, det er klart for tjener og pliner kigge på, hvad der ellers er på listen. I hvert fald i første omgang, og altså. så kan vi se på det bagefter. Det er jeg endnu på, som jeg <laughs> Skal vi Skal vi prøve at høre lidt om Hitman? Nummer 11, Hitman Absolution. Tommy, har du snakket om noget for nylig? Jeg har, har ikke måneder. det. Har du er det har det kun det? Det? Nej. Ah, Er det kun mig, der har det? Ja, det er også derfor, jeg glæder mig. Jeg har glæder mig til at, no, at det, høre, hvad du synes om det. det. Fordi jeg er ikke positiv omkring Hitman Absolution. Okay. <laughs> det er jeg. <laughs> øh, jeg, jeg, jeg kan godt lide at være skaldet I et spil Det, det, det kan man så der kære? Altså, altså øh, det, er fordi, det man vil gerne, kan være spil. noget andet end man oh. selv og du fik jeg en er Så tog Det bedste spil er selvfølgelig God of War Og Hitman Fordi man kan være skaldet mm. Og bleg så Det er da også for et stort pit at være i spil <laughs> så du, du, du har solgt det. Det, det det det? Som, øh, som jeg synes At Hitman gør Er udover over at være pænt nu må jeg selvfølgelig really ikke sige, at det er det pæne, så jeg siger det jo ofte at hey, nu er fire pænere. <laughs> så, så det vil jeg slet ikke have den vipserede af, af pænhed. <laughs> men, <laughs> okay. men det, som jeg synes, at man uh, Absolution gjorde, er, er det firen? Er, er, er det faktuelt korrekt at er det sige det? 5. det? For, er det Hitman fem? Okay, ja. for så har jeg tydeligvis aldrig spillet firen. Jeg har spillet de første tre. Contracts, Blood, Blood, Money. Så Blood Money, yeah. og Absolution. Okay. Og spille Blood Ja. Og spille Contracts. Og ja... Jeg prøvede virkelig at blive glad for at spille Blood Money igen, da jeg, at, da jeg spillede det igen. Men, men, men jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, åh, det fangede mig virkelig ikke så hårdt. Og jeg synes, at Hitman 5, som jeg jo ikke, ikke har gennemført, men så langt jeg nu er kommet, øh, det virker. Og det er sgu en kvalitet i et spil. At det gør præcis, hvad det påstår, det gør. Øh, det giver en de tøjler, man, øh, man, øh, man har brug for til at gøre det, man har lyst til. Så jeg har ikke lyst til, at folk skal... Jeg har ikke lyst til at skyde mine guns. Jeg har lyst til at gå rundt, hygge mig, og få folk til at dø omkring mig. Men det er det, og... jeg synes, som Hitman Absolution ikke gør. Jeg synes, synes det, det er lige før, jeg ikke kaldte det et Hitman-spil. man spiller ikke... Man er ikke en Hitman, det meste af spillet. Du render rundt, og så prøver du at snige dig igennem en hel masse miljøer, og prøver at undgå at blive opdaget. Da du har ikke det der, som du har i Blood Money et tidligere Hitman-spil, hvor du har et stort... Område, hvor du går rundt, hvor der er en masse civile, og hvor du så går rundt og observerer, uden at blive opdaget. Mm, det synes jeg også ikke, og at... du har Det her spil er jo det første spil, hvor der, er andre, altså, hvor, hvor der virkelig er områder, hvor der bare er mennesker, hvor du bare kan gå rundt og chill og stå og kigge i en uh, sushi-menu, mens du uh, skubber... Jamen der er der et par af de baner jo, men meget af tiden, der har du rundt, okay, du er i den her anden, og du skal nå herhen til at slippe væk. Og så skal du undgå blive undgået at se, blive set af de her fjender. Det de regner, hvor der ikke er jo, nogen jo, jo, civile. Jo længere, kom, jo længere du kommer i spillet, jo mere tager det friheden fra dig. Altså, det Igen, jeg kan ikke snakke om de sidste, hvad... Men, men, men jeg, jeg synes, der er nogle meget mere grundlæggende designproblemer med det her spil. Jeg var meget tæt på at se det her spil med på min liste. Mm. Men der var nogle sådan, små skrosstræ, meget store ting, som gjorde jeg simpelthen ikke kunne for eksempel checkpoint systemet i det her spil. Mm. Hitman Blot Money havde et system, hvor du havde et visse antal saves per mission, øh, og så var det sådan din checkpoint mm. på den måde. Øh, der er ikke noget galt i at have et, nødvendigvis at have et checkpointsystem, når du kommer så, så langt i banen. Det er bare ret bizarrt, at hvis du kommer hen til checkpoint og så vælger at save der, når du så starter fra det checkpoint, så er alle fjender i banen resportet. Ja, men mener de Uden er det Ja ja, og det virker. Mm. Helt uforståeligt for mig. Det, det, den, den kritik um, er helt ufærdig, ja, altså, altså, altså, den ja, har ja. Jeg og, og En anden ting er helt der med, at øh, fjender er samme forklæd eller folk af samme forklædning som den, du var på, kan genkende dig. Det var også med i Blood money, øh, til en vis grad, men det var meget sværere for dem at update dig i ja, blood money. Altså, det, det, her, her kan de sådan genkende dig på, på lang afstand, og det der I er for sig ikke Det de Nej, de, de kan begynde at genkende ja, ja, ja. dig, du, ja, ja. du kan men, sagtens... Men det der i og for sig er ikke noget Det spiller meget galt problemet, er bare, at der er flere baner i det spil, hvor der er én forklædning i hele banen. Så du er tvun det, det har ikke nogen effekt, du, du går basically bare rundt, som om du ikke havde forklædning på, og er ved at blive opdaget hele tiden. Og derfor det er det. det årsag som i sit jakkesæt, og bare ikke have forklædning på. Men, men så bliver du stadig opdaget. Men det Jeg jo. ikke de fleste jo. baner vil du ikke de baner bare rundt i, nej. For eksempel banen. Hvor ja, ja. de leder efter dig. Den havde og, jeg og ingen og den, problem med at, sige... at snige mig igennem i, i jakkesæt. Det, det, det er ikke det, jeg snakker om. Oh, Min point okay. er, at om du gør det i jakkesæt eller politiuniform, så er du nødt til at snige dig. Og okay. det her spil er, ligesom alle andre, der med spil, værst, når du skal snige dig. Det er bedst, når, og, og det var det, som Blood Money gjorde glimrende, som jeg synes, at spil gør godt, men, men ikke helt så godt. Det er bedst, når du kan tage en anden forklædning og gå rundt fuldkommen anonym og føle dig som Lige nærmest med verdens bedste legemål, der ikke engang behøver at gå og snige dig. Fordi du er så god til at blande, at, at du bare kan gå rundt og lade som ingenting. Og det fanger det her spil ikke ordentligt. Jeg. Okay, så jeg, jeg kan kun konkludere, at vi to spiller det her spil på virkelig forskellige måder. Jeg har spillet, fordi han, spillet han, også, han jeg har spillet, spillet andre ja. -spil, som er at gå rundt og observere banen, indtil jeg finder den ene ting, ja. jeg skal gøre, for at få min, mit target til at dø, uden at jeg direkte gør det. det gør jeg, jeg spiller også. det så stedseligt, som jeg overhovedet kan spille det. Men Blotmani bad mig aldrig om at snige mig rundt. I Blood Money kan du gøre alt det der uden nogensinde at skulle se at og gemme dig bag en væg. Og Absolution kræver, det er der flere gange, og det er jeg ser mig. Jeg synes, at jeg synes, det det Absolution det er virkelig lidt at, at der, der, der er for mange idéer, der går imod hinanden. Det med, de vil gerne lave et stealth-spil, de vil gerne lave et sådan Blood Money-Hitman-spil, hvor du bare går rundt og observerer miljøet. Og så vil de også gerne, så har de også et skydespil, øh, mm. som er a lynch og alle de ting, de går imod hinanden og trækker spillerne i forskellige retninger, og så man bliver sådan lidt forvirret over præcis, hvordan det skal spilles. Øh, men altså, jeg tror, der hvor jeg havde det sjovest, det var, når jeg bare sagde fuck it, og så bare begyndte at blaste folk. Mm. Altså, ja, og så bare ikke rundt og skridt. Okay. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg vil gerne tilføje, at <coughs> der er missioner, hvor jeg har gjort det, jeg gjorde i Blood Money, og haft det rigtig godt med det. Ja. og det har fungeret, som det gjorde i Blood Money, og, og der er rigtig mange missioner at tage i deres spil, og det er også helt klart et plus for det spil. Ja, det ved jeg ikke. jeg synes, det træk lidt for langt ud. Ja, men, men øh, der er mange, ja. og, og, og der er trods alt en vis grad af variation imellem dem. Uh, samtidig er det helt klart et super, super flot spil, i hvert fald på PC. Jeg har kunnet ja. spille på PC, det er super flot der. Og jeg synes, det gør nogle rigtig smarte ting, men det gør også bare sådan et par ting, som jeg synes i sidste ende gør det så dårligere spil, end Blood Money, som for mig er... Noget nær det perfekte snigespil. Um. Jeg, jeg, jeg vil solidere med, med at sige på en måde, at jeg tydeligvis har været heldig, at udviklerne har designet spillet til at omfavne præcis min spillestil. Fordi at meget af det kritik, som, som, som du, Peter, siger, øhm, den har jeg simpelthen ikke haft. Jeg, mm. jeg kan gå rundt, jeg kan hygge mig, og så dør der lige nogle folk omkring mig. Jeg har også haft nogle rigtig gode oplevelser, hvor jeg havde en plan om at, at gøre det kompliceret, og lige pludselig kan jeg mærke til, at mit mark står lige ved siden af mig, han kan ikke genkende mig, og der er ingen i nærheden. Mm. Død skraldespand ud af ud. Ud af jointen. Men, altså, øh, og det synes jeg var altså, det er også det sådan noget oh, fuck det kan ikke. det er lige, skal vil have. Don't det, make it complicated. Altså Blood money er for mig det perfekte stealth spil lineup, fordi at der er én rigtig måde at gøre det hele på med Blood Money. Og det, der, kunne der, godt der er også en det, masse andre sådan viable løsninger, altså, mm. altså, som som er helt fine. Men der er en sådan scripted ting, du sådan skal regne ud, ligesom et puzzle ja. i Blood Money for hver bane. Og det er der bare ikke i Absolution. Og, og nej, det er ikke, fordi det er noget I skal så dårligt spil, men for mig gør det. jeg kunne det, godt det var, lige, det, var, der var der det, der var... gjorde, at Blood Money står langt over alle de andre hitman -spil. Jeg kan godt lide, at der var de her muligheder, og man ligesom kunne begynde, når man gik lidt rundt og kiggede, se, okay, jeg kan egentlig forgifte ham. Jeg kan måske også få til, det det. Og så i sidste ende, hvis man er Hitman, så er man sgu nok også ret pragmatisk. Men der er bare rigtig mange ban ligesom udelukkende bare, at du skal igennem nogle fjender. Ja, og, og, de, ba og de baner har været fem minutter bare for at gå igennem. Bare hygge dig. Men hvorfor er de derude? Og hvorfor er der baner, hvor det eneste formål med banen, med banen som at dit kill bliver taget fra dig og bliver gjort i en cinematic eller mm. på en måde, som du ikke har nogen kontrol over. Nogle gange så tvinger banen dig til, at du skal ud i et shootout. Det, ja. det, det frustrerer mig endelig meget, fordi det er ikke det hitman er for mig. Det er jo procent. I altså, får cutscene får de, de hitman til det idiot. 47 er for mig ikke en person, der tonser rundt og skyder folk. Men det svinger ja. det at ham til at være engang. Og, og det ødelægger min idé om, hvem han er. Helt enormt meget. Og, og det er ikke fordi, at det gør det til et forfærdeligt spil eller noget. Men den magi, der er for mig ved Blood Money, er bare væk her. Ja, og det er rigtigt, eller ikke alle miljøer, der er nogle miljøer, der er godt designet, men jeg synes generelt, så, så er det overhovedet ikke lige så interessant og spændende som Blood Money. Okay. Uh, og det er måske fint, de holder sig for meget til, den historie, de prøver at lave, som er ja, lidt underlig og ikke så interessant. Så derved er så Hitman lidt fanget i Chicago, han er fanget i, mm. i Idaho, eller hvad det var. De kunne ikke rigtig springe uh. videre til nogle interessante mm. no, steder, quota. hvor han kan være Hitman, i stedet for mm. at være en eller anden... Der... Dude on the run. Yeah. Okay. Ja. Jeg, jeg vil, jeg vil, jeg vil sådan altså jeg jeg jeg set ende med at sige, at, at havde det her været en top 10, så havde Hitman Absolution været på min. Mm. Jeg, jeg kæmpede med det længe, om jeg synes, at han fortjener, det fortjener at være på den top 5. Og jeg, jeg er med, at komme på med det. Personligt, så synes jeg ikke, det fortjener det. Jeg vil også gerne indrømme, at hvis Hitman skal på vores top 5, så kræver det, at alle mine fem spil kommer på. <laughs> det er dit nummer 5-spil. Jeg, jeg, jeg stod med en mellem XCOM og denne her, så når vi kommer til XCOM, kan, kan, kan jeg snakke om, hvorfor jeg der egentlig valgte det her over. Mm. Og, og, og jeg, Men... jeg synes, det her det ligger på en, en 6'er for mig, tror jeg. Så. Jeg har næsten aldrig slet... Nå, altså jeg, vil, jeg vil stemme for at, at cutte det nu. Jeg synes ikke, vi skal slætte det, hvis Lars ikke vil have slættet endnu. Jeg har ikke undret, da det, det overlevde den her runde. Ja, så, det ja. synes jeg faktisk også, det, det Ja, Det synes jeg også. Lad os give det en æresrunde, ja, og så slet ja, uden. Vi, vi har bare... ja, men er det ikke, lov, hvis, hvis vi er fuldstændig sikker på, at, at vi, videre. Er, vi er ikke. Jeg er ikke 100% sikker på, at det ikke skal med på vores top 15. Altså, jeg, jeg, jeg, jeg synes, ej, det, det er det, fint, jeg, det, jeg, det, jeg, jeg, vil, jeg vil også gerne tale for, at det her er altså et af årets... Gode spil. Og jeg, jeg kan set mange til på, noget på noget den her liste her, noget her noget som noget jeg, noget jeg ikke synes er... Ja. Okay. Okay. Det er det samme, som jeg ser om sejlen til, så der er komme videre. Ja. Det fint. Vi skal bare have fire mere. Ja, okay. så <laughs> <Ja. Ja. laughs> no, sejl Nej, det har vi. ikke Mars, <laughs> Mars 3. Kan det skal vi tage, vi tage, meget tage så lang så sådan hvis op går lad, lad, lad os snakke lad os. om, hvorfor Mars Effect 3 lige skal slettes på to minutter. Eller hvorfor det er med på listen. Nej, Nej, kan vi, kan vi vil gerne, jeg vil gerne være ham, der forsvarer Mars Effect 3. Det vil jeg 3, også gerne. Men, også gerne, men er det der du nominerer det? gider det. ikke. Det er, er Grønfeldt nominerer det. Der er selvfølgelig rigtig mange problemer med Mars Effect 3, og det er ikke øh, så godt, som det kunne have været. Men jeg synes stadigvæk, at hele Mars Effect-oplevelsen... Men 96, eller hvad det var, han skrev? <laughs> det er også Vi skal ikke tænke på Peters dumme kommentarer. <laughs> Jeg synes bare stadigvæk, der stadig er noget kvalitet i den her Mars Effect 3, som der er, altså, og, og hvis man begynder at sammenligne det med sådan nogle af de andre store AAA-spil, der har været i år, sådan Assassin's Creed og så videre, så synes jeg stadigvæk, de er langt mere skuffende end Mars Effect 3 er. Ja. Mm. Der er nogle narrative problemer i Mars Effect 3, det kan vi godt blive enige om, det har vi snakket længere om i en anden mm. podcast, men det er stadigvæk vildt underholdende at spille Mars Effect 3. Der er en god historie, og jeg synes personligt slutningen, selve slutningen var fin, men det, der lidt op til slutningen og viste alle dine valg, var ikke specielt godt. Mm. Lass, er det jeg, jeg... ikke også lidt et spil, der lider under, at folk har så ufatteligt høje forventninger til det? Jeg jeg får ikke det, så ikke det, så. det er nemlig der, hvor mm. sådan noget, som Assassin's Creed, der havde folk også enormt høje forventninger til det, og det var bare tydeligvis ikke noget, som Assassin's Creed 3 kunne leve op til. Mm. Mm. Mars Effect 3 er sådan lidt mere sådan, ah, men jeg kan have min egen personlige mening om, hvordan Mars Effect historien burde tage sluttet osv. Men jeg synes stadigvæk, at kvalit kvaliteten er der i sin grundgameplade i Mars Effect 3. Men kan se, at Assassin's Creed 3 har ikke provokeret brede på den, på den samme måde <laughs> som Mars Effect 3. Fordi man er ikke er helt lige så interesseret i okay. yes, Assassin's Men gør det ikke også, at Mars Effect 3 er lidt vigtigere? på den måde. Jo, den, oh, er, er, det, det, og Mars Effect fejler i sidste ende ved kun at være et sjovt spil. Altså, mm. det er nemlig... Det, det, jeg synes, det var underholdende at spille, men jeg fik bare ikke nogen forlysning. Jeg fik ikke alt det, jeg havde brug for, for at kunne sige tak, Mars Effect. Det var enskilt det betyder, var alt, alt det der fik jeg. Ja. Og det, jeg kom, det, det synes jeg, jeg, jeg Det er også Det Jeg, jeg ja, til slutningen. er <laughs> kommet til slutningen af det og, og tænker. De her, jeg har de her tre main characters som jeg har kørt igennem de her okay, Tænk, ikke, og, det og de, her tre, de, her, de her tre, slutninger ja, skal, der, jeg, skal, skal, jeg jeg bare... skal jeg holde mig for ørene? Nej, nej, har, har nej, sluttet, nej jeg jeg det jeg, jeg, jeg har snakket om det der. jeg har ikke. snakker med lige det Jeg snakker kun strukturelt nu ikke. der er de her tre forskellige slutninger og de passer præcis til de her tre. Og så kommer der det her extended cut. Og den fjerde slutning passer rigtig godt til sådan en fire, fjerde mand, som jeg sådan lige havde kørt et eller igennem. Så det, det passer rigt, rigtig godt til mig. Og det vil jeg godt være fuldstændig åben omkring, at det passer rigtig godt til mig. Der er mange, der ikke passer godt til Min sådan slutning passer rigtig, rigtig godt til mig også. Så jeg har ikke noget problem med selve slutningen. Det er alt det, der sker før krigen. Du, du, du udtrykte det ret godt på et tidspunkt, hvor vi diskuterede det, Johannes. Nemlig at jamen, hvis, jeg har, hvis jeg har allieret mig med Elkårs, så vil jeg ride ind i den sidste ja. kamp på en LKW. Det havde ingen. Og jeg vil gerne pointere, at det var også mit letdown. Det var sidste mission. Fordi jeg kunne bare se mit hoved alle de her små missioner, jeg gjorde. Oh, jeg fik nogle spekt... noget spektrosstøtte. Jeg fik noget bla bla bla. Og jeg glædede mig så meget til at se mm. det her fucking showdown. Og så var det et shootout, og vel en af tre på Jeg vil bare sige, jeg synes ikke meget, så Vektræ skal kolde ej, det synes jeg seriøst Det synes jeg, at det er en ja, for godt spil. Jeg synes, vi, vi har fem spil, vis, vi nu, men, men, ja, altså, ja, altså, men jeg skal kottes. Men skal, skal de det vi det vente det til, vi har været igennem listen? Ja, ja. Men jeg tror, det bliver kottet, når vi har været igennem listen. Jeg vil også sige, at for min mening er Mars 3 også et af de 15 bedste spil i år. Det er det, jeg siger. Der er klart andre spil, som jeg slet ikke Du er så bred, Tommy. Du har så Nej, nej, nej. Bare, det der er, er spil, jeg hellere vil cutte på den her liste. Altså, vi, hvis, hvis det er fordi, vi lige skal snakke om formaliteterne i hvordan vi... Mad, vi top 5 er ikke lidt ligegyldigt. ligegyldigt. Nej, Nej det, jeg er, jeg er ligegyldigt. det synes jeg virkelig er det. Lad os komme videre, og så lad os jeg vende tilbage jeg... til den og se, hvad der sker. Walking Dead. Må, må jeg, ud, ja, okay. jeg må også noget Lad os lige se, hvem har nomineret Walking Dead? Det har jeg. Det har jeg. jeg har også. Så, så den bliver jeg ikke cuttet endnu. Hmm. Okay. Cisse, vil du prøve at fortælle lidt om Walking Dead? Ja, jamen, jeg havde tid hørt... Jeg skal prøve, jeg skal prøve. Også for din skyld, Peter. Jeg, har i, uh, langt, jeg havde lang tid i løbet af året hørt om Walking der og jeg havde ikke fået spillet det, og så gik jeg endelig i gang med det her i den her uge, faktisk, og blev ret positivt overrasket. Jeg, jeg har sjældent oplevet, hvis overhovedet nogensinde oplevet et spil, der på den måde stiller mig overfor min egen samvittighed, og og de valg, jeg tager. og, og Efter jeg har spillet et, en episode, så bagefter, så bliver jeg ved med at tænke, var det det, jeg skulle have gjort? Og altså, hvad er jeg for et menneske? At jeg gør det, jeg gør? Og... Jeg tænker vi, har noget har noget stigt? <laughs> Jamen, nu, det, det er okay, men når jeg skal tænke på mig selv, det, ja. det, det føles jo ikke rart egentlig <laughs> i mig. Øhm, jeg, jeg, synes det, jeg synes virkelig, det er godt. Og jeg, jeg, har, jeg har ikke rigtig haft en spiloplevelse sådan før, overhovedet. Øhm, og samtidig med, jeg synes virkelig, det formår at, at give en følelsen, at, at den udvikling, man, man, man, man er i, når det er, at man er i en zombi, zombie, og tror jeg. Jeg har ikke prøvet det. Men øh, altså, at man starter med at have den der fornemmelse af, at man kan, man, man kan hjælpe, man kan redde alle, og, man skal, og det skal bare være godt, og vi skal mm. nok klare det, til at man bare tænker, okay, nogen skal ofres, og alle så må derfor. jeg tage det valg. Mm. Og man bliver hård, øh, og, øh, øh, øh, uden at også skulle afsløre for, for meget. Men også med, med Clementine, den her pige, som man jeg desperat prøver på at hjælpe. Øhm, at jeg også går til at være en, hvor jeg vil, jeg vil passe på hende, og jeg vil sørge for, at hun stadig Hun er bare et barn, til at hun kan ikke bare være et barn længere. Hun, hun er en del af den her verden, og hvis hun skal klare den, så bliver hun nødt til at finde ud af, og jeg bliver nødt til at lære hende, hvad virkeligheden er. Samtidig altså jeg bliver jeg også nødt til at tænke på, at hun, at hun er et barn, men, men hun kan ikke blive, blive kottlet længere. Altså hun, hun bliver nødt til at, at lære virkeligheden at altså. kende. Jeg, jeg, jeg lærte nogle ting om mig selv, i den og jeg er overhovedet ikke færdig med det nu. Men jeg troede, at jeg ville være pragmatisk hele vejen igennem. Og bare sådan, fuck it. Altså, til at de stærkeste til at overleve, vi er nødt til at gøre de ting, der er ubehagelige at gøre. Sådan. Og det startede jeg med at gøre, men jeg endte faktisk med at blive mere og mere sådan, empatisk anlagt. Og gøre de ting, som okay. så, fordi jeg simpelthen begyndte at holde mere og mere af de her folk. Og mm. Jeg kan simpelthen ikke lad hende her i stikken lige nu, hun er i den værste situation i ens liv, hvis jeg, hvis jeg sårer hende nu, eller, eller forlader hende, så hun fucked. Um, og det, det var sådan ret interessant for mig at opleve. Og, ja, jeg ved også det, man starter med, måske at prøve at, at, at, at vægte og veje situationen, og sige, hvad er egentlig smart, så hvad, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad kan jeg få ud af det her, eller mm. hvad kan vi som gruppe få ud af det her til at, at Det, jeg synes er super fedt ved det, er, at man har ofte sådan en tidsbegrænsning på at give, og vælge sit svar, eller vælge, mm. hvad man vil sige, eller vælge, hvad man vil gøre. Som gør, at man bliver bare tvunget til at, at handle instinktivt nogle gange. Mm. Hvor jeg simpelthen til sidst er sådan, at hvem, hvem kan jeg bedst lide? Hvem har jeg tilbragt mest tid med i det her spil? Hvem, hvem, hvem, hvem piler mest til mig? Mm. Øh, og ikke så meget, at uh, jamen, så var der jo også altså, men, der, der er bare ikke skide meget tid til at tænke rationelt. Og det mm. synes jeg er fedt. Og nu sidder Tommy også og siger meget sur, at det næsten kommer til at sige, det er det ikke er et spil, eller noget, den du... <laughs> men øh, det har gjort. nu, nu gætter jeg bare, nu jeg bare. Ej, øh, det her er jo netop det, det der fungerer rigtig godt ved Walking Dead er udover at det har en fremragende historie som virkelig formår at røre en på en måde som, altså hvis man kigger på sådan triple a -spil, der vi har sagt det på gangen nu ikke? Men, altså, det er meget sjældent at de fortællinger Enten er de alt for komplekse og ikke særlig gode, eller også så er de bare ikke særlig gode. Du, altså, du skal ligesom ned i de her indie-spil eller download-spil, for du får sådan nogle kompakte, interessante fortællinger. Det her det er et AAA-spil, som virkelig formår at fortælle en fremragende historie som kan måle sig med sådan noget som film og bøger osv. I hvert fald på nogen måder. Er det ja. Telltale, der laver det her? Spiller? Ja, jeg, vil, jeg mm. fordi have det. Jo, det er helt klart der. Min... Grunden til, at jeg har spillet i det nu, det er lige det... mm. på grund af, at Telltale har... Skuffe mig. Så meget. Oh ja, det gør de ikke, det her. Det er der, der, deres return to glory. <s realizes> yeah. Okay, fordi okay. Så, så vil jeg gå de, hjem og købe mange, det i morgen til har mange Det det her spil, de har lært. Præcis. Har og det, man kan sige det og er også... der en sort mand på hver eneste Præcis. shot af, af, af reklame for det. Det er en sort mand. Det er, fordi man spiller som sort mand. What? Nu er du ikke det det er lige vil er der Om Black Lee. Jeg har det aldrig. Jo, så er han inde i mit hoved. Det er meget rasistisk. Det er på, at... Ja, det er meget rasistisk. Det som, det, som der er fantastisk med Walking Dead, det er, at selve gameplayet er så godt, som det er. Mm. Fordi det er netop gameplayet, du hele tiden vælger. Og du er, det er aldrig bare sådan, at du ser en film. Du skal hele tiden gøre noget. Det du skal gøre er bare anderledes end i andre spil. Men et eller andet sted, så er vel også, altså, det vil Heavy Rain men god historie. Nå, men det, jeg elsker det, det er... Heavy Rain så nej. Ja, ja, ja. Men, at man skal hele tiden gøre noget. Men ja, jeg vil, ja. Gerne, jeg vil gerne medgive dig, det. er Heavy Rain en god historie, for der er masser af problemer i mm. fortællingen i Heavy Rain. Der er, nogle, det er, nemlig, det er netop sådan et spil, hvor historien er meget kompleks, men måske ikke i virkeligheden så er det god, men mm. der er bare nogle ting i den, som er super interessante. Det ja. det er det, det, det, det, det samme som Heavy Rain gør godt, som er mm. det at det giver dig en følelse af at alt hvad du gør mm. har en direkte mm. konsekvens for hvordan den historie udvikler sig. Men når det er i virkeligheden stort set ingen konsekvenser. Helt sikkert. Jeg vil mm. sige Heavy Rain har faktisk nogle ting i sig, som er bedre, for eksempel mm. selve interaktionen med verden synes jeg stadig fungerer bedre i Heavy Rain mm. du har mere sådan direkte kontrol på en eller anden måde man føler sig mere i direkte kontrol over nogle mm. ting, og det der med at man skal gøre nogle sådan rimelig basale ting, det skal du ikke i Walking Dead, der er nogle filmskrivelser hvor du skal fortsætte nogle valg osv. Så, så en kombination af de to vil mås måske være det perfekte spil overhovedet, men ja, det som Walking Dead og gør, og... ja, er du skal bære til hen til bordet Ja. Det er du forsigtig? Ja, skal være noget rigtig forsigtig. Ja. <laughs> Og med Move Controller. <laughs> no, nej, men Walking Dead er bare, det er måske det bedste historiebågnespil, der er lavet today, mm. til Day hvor the sådan Alle ting hænger sammen på en virkelig god måde. Det er ikke den bedste historie, men det er sådan måske den bedste kombination af alle de her elementer. Det er de den bedste fortalte historie. Det jeg ved jeg ikke, men altså kombinationen af gameplay og historie fungerer i hvert fald eksemplarisk i Walking Dead. Det du også sagde, Johannes, med at, at man, skal, man skal gøre noget hele tiden, og man skal i hvert fald være opmærksom hele tiden, jeg, mm. det skulle jeg vælge mig til i starten, og også nogle gange glemmer jeg det der med, at man tænker, når det er en cutscene. Mm. At, øh, for jeg nu er så sådan, fuck, jeg, jeg havde ikke lige fået kigget på skærmen, mm. og der var faktisk lige et sted for, at ja. nu nu tiden er gået, og jeg skal have svaret. Og sådan, mm. fuck, så svarer man et eller andet, hvor Uh, altså det vi se, det vildeste spiløjeblik, jeg nogensinde har haft, det er for eksempel Heavy Rain, hvor man på et tidspunkt kører en bil hen og en vej, ja. og så skal man sådan dreje og undgå nogen, hvor man skal sådan dreje øh, selve Playstation Control'en. Ja. Hvor jeg på et tidspunkt tider, og er så panisk, at jeg drejer og så vælter ud af min stol, lander ned på gulvet, taber min controller, samler den op, og begynder at ah, på vægget, for jeg er helt bange, for jeg ville dø, for så mistede jeg ham der karakter. Okay, Hvor mange folk har inden vælt derud og stole på uh, regular basis? <laughs> <laughs> <laughs> Christian, Christian gør ofte. <laughs> <laughs> <hældre> de fleste, de fleste er i rummet rækker hånden. 3, 3, eller 4 ud af 7. <hældre> på balancen 4 ud af 7. <hældre> Men jeg, <hældre> jeg vil bare sige, det er, det, det er måske stadig det vildeste spiløjeblik, <hældre> jeg måske har haft. Hey, uh, <laughs> yeah. walking dead gør nogle af de samme ting altså man er, ikke fordi jeg falder ud af stolen det gør jeg faktisk ikke men man er bare virkelig stresset hele tiden yeah. og du føler at du er presset konstant og det passer endnu godt ind i verdenen af Walking Dead efterlader mig hele tiden i en tilstand af bare sådan melankoli komplet melancholig. Jeg, jeg har det dårligt, og ligesom tingene føles lidt mere meningsløse. Lidt ligesom Anna ja, Nien. det er bare sådan. utroligt. Du kan godt gøre det hver måde. Jeg, jeg, jeg, jeg kan ikke se mig selv i øjnene længere. Jeg, jeg tænker, hvad er det, jeg har gjort? Ja. Ja. Er det skal okay. okay. tydeligt ikke slettes, fordi lige nu der er jeg så ked af, at jeg ikke har fået det spillet endnu. Ja. Spil, spil og, det her over julen. Og det, det er det, jeg vil det er en rigtig mm. julespil også. En ting, jeg vil lige sige, som altså, vi skal tage at vende tilbage til det senere, det er bare det der med, at det episodiske format fungerer perfekt i Walking mm. Dead. Ja. Jeg vil, nu har du selvfølgelig spillet det for den sidste uge, sidst eller noget af det. er mangler ikke, hvor mange de sidste episoder skal Det er perfekt, at det kom hver måned, når, det, når sæson to kommer, skal I virkelig overveje at spille det hver måned. Fordi, mm. den der med, man får det der Fordi det er virkelig hårdt at spille Walking Dead. Mm. Det er faktisk ret intenst. Ja. Ja, men ja, så sidder på man, ja. i tiden, synes jeg. Med, der er, er nogle lange, stille rolle, øh, ja. hvor det er bare lidt adventure Du skal bare rundt og finde noget for at kunne løse en opgave, men man aner ikke, hvornår fanden der ja. sker et eller andet. Du er helt så presset, og det, det er faktisk ret sådan... Altså, jeg havde det sådan, når jeg skulle til at spille dem, jeg sad og tænkte sådan lidt sådan, oh, kan jeg virkelig sådan holde til det i aften? Er det er, altså... <laughs> Følkommen ligesom under ni. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> og så det er Johannes sagde, så, øh, <laughs> Jeg, jeg har kun spillet første episode af det her spil. Mm. Det var efter, den dårligste episode. Eller. Det var efter anden episode mm. også kommet. ikke? Og jeg, jeg øh, hentede første episode, så spillede jeg den ud i, i et. Og så tænkte jeg, det her det er rigtig godt. Så henter jeg anden episode. Og jeg havde egentlig tid til at spille den lige bagefter. Så jeg, jeg kan helt godt lide alle de her karakterer. Ja. Hvad hvis de, ja, hvis, de hvis de dør? Hvis du ikke altså, spiller, så lever de for evigt. Det gør de! Du er en rigtig savior. Men det er faktisk rigtigt. Og jeg synes, at det er, en, det er en kvalitet i sig selv også ja. et eller andet sted. At, at et spil kan på den måde få mig til at sige, at jeg er egentlig så interesseret, og så, jeg har så meget empati med de her karakterer. Og jeg synes, det er Lidt det, længe, som de gør det. enormt godt. Det er Identifikationen enorm. Og samtidig med det her med, at de her karakterer kan dø, så kan de her karakterer også udvikle sig, mm. så at du får det dårligt over det. Mm. Noget, jeg synes er ufatteligt interessant ved det her spil, som jeg ikke har mærket så meget, men har hørt meget om det hele det her med, at du i en enhver øh, situation, hvor du har et valg dialogmødt kan vælge prik, prik, prik. Mm. Øhm, og der er gange, hvor spillet tvinger dig til at sætte stilling til noget, vælge side, hvor du stadig kan vælge at sige, fuck it, I don't know. Øh, og det er det, at jeg troede sådan, til at starte med at kun vildt folk op i den her sådan... Der er nogen, der tænker på overlevelse og det bedste for, for helheden. Der er nogen, der tænker på, jamen det er synd for den her person. Men faktisk viser det også en del om folk, og jeg kan forestille mig, at du faktisk i den gruppe, Mikkel, er folk, der simpelthen bare ikke kan tage stilling til det her. Bare sådan, at jeg, jeg har været i den et gange. Hvilke kan og, jeg, ikke til jeg, jeg, jeg har allerede været i den et par gange i spillet, hvor det er, sådan, der det er for hårdt. Jeg, altså, jeg er sådan simpelthen for konfliktskyld til at tage stilling til det her. Og det synes jeg er vildt interessant, at, sådan, at jeg lærer også. Jeg kan måske bare ikke lide at skulle vælge side. Æh, jeg tror vi har snakket noget om det her til at det ikke bliver strødt lige nu. Mm. Skal vi lige nu? Ja. Nummer 14, spekups the line. Hvem er nu med det, ja, det har jeg, Det er jeg, også. Ja, så det bliver og jeg, har talt ufatteligt meget om det. <laughs> vi har talt ret meget. Tommy, vil du lige hurtigt uh, <laughs> sige hvad du synes? Hvor, hvorfor skal det her med? <laughs> hvorfor skal det med? Skal jeg jeg, jeg kan kan. Sige, Det er sjovt og underholdende. Jeg kan lide sjovt og underholdende men Man skal, <laughs> Man skal ja, også tænke måske, lidt over det. Spekups the line er <laughs> både sjovt og underholdende og at tænke. Ja. Øh, de er, altså, jeg havde ikke nogen forventninger til spillet, før du begynder at og Johannes at snakke om det. Jeg øh, de tænkte bare, det du en dum shooter, ligesom Call of Duty. Men, men de formår virkelig, øh, og det er også ligesom at med Walking Dead, øh, at have en fantastisk ark i, ja. i karakteren. Øh, de har noget, de starter ud med, de ved præcis, hvad de vil, ja. og de formår at og, tage, og gå, gå over til det i forhold til for eksempel, øh, som vi med Hitman Absolution, så virker det sådan lidt, som om de ikke helt har haft en klar vision. Øh, det har de øh, haft med Spec Ops The Line. De ved, altså... Det, det er imponerende og spillet har haft sådan en lang og bumpy udviklingsproces. Ja, øh, det, det burde mig, have været lort, men det er det ikke. Og for mig så vil jeg også sige, at historien i Spec Ops The Line, eller sådan pointen med Spec Ops The Line, er nok i virkelig meget stærkere end The Walking Dead er. The Walking Dead er en zombie-historie, der er virkelig velfortalt og som arbejder med karaktererne, men sådan et overordnet tema i spekups er, for mig, det var virkelig det spil, der rørte mig i 2012, vil jeg sige. Og så synes jeg, nu snakker vi også lidt om det med til at der var nogle anmeldere, der havde lidt dårlige karakterer sådan Der er også masser, der har sagt om til Ops, det er en super interessant fortælling, men øh, det er bare sådan noget kedeligt shooter gamepladsen Det er jeg mm. totalt uenig i. Ja. Jeg synes, det er en mega velfungerende shooter. Jeg synes, mm -hmm. det er den mest velfungerende shooter i 2012. Ja, men det kunne ja. også have været rigtig dårligt spil, og stadig været en af de bedste. Fordi det er jeg, jeg fuldstændig enig i, men, mm. men, men jeg synes bare, det er værd at nævne det her med, at ja. ligesom Walking Dead formår at være en fantastisk helhed, så er spec op The Line også øh, en fantastisk helhed. Altså, fortællingen bliver understøttet af det, du gør. Ja. Og det kan godt være, det er måske ikke helt så sådan en øh, komplet en oplevelse, hvor alle ligesom bare glider gnidningsfrit sammen. Men alligevel, det er en vildt god shooter, hvor det er underholdende at skyde folk. Ja. Og det betyder bare noget for øh, ja. fortællingen. Så bagefter tænker man over, hvorfor man skyder ja. de folk, og hvad det betyder. Øh, og der er også virkelig mange små detaljer, som er, er vigtige. For eksempel det, at, at øh, hovedpersonens øh, karakter, som han spiller, stemme udvikler sig over spillet. Ja. Han går fra at være sådan lidt, hey... Jeg er med i Call of Duty. Til sidst er det bare sådan, I'm reloading! <laughs> altså, men, <laughs> altså, det, er en, det er jo et spil om sindssyge og så videre. Ja. Og også for eksempel sådan noget som en meget simpel ting. Man har sådan nogle executions, som man har i mange andre spil, hvor man kan gå hen og trykke på en knap. Og så indretter man ligesom folk, som ligger ned på jorden og sådan noget. Og det, det, det snakker vi jo tit om i spil, og det er bare sådan en ting som, nå ja, det kan du bare gøre. Men det er sådan en ret forfærdelig ting at gøre på den måde. Og de her executions, de starter også med at være bare sådan, at han går hen og så stiller... Så sådan ved ham at jeg skyder ham lige, fordi det er sådan den rigtige ting at gøre. Han ligger og lider. Til er det er bare river hans ansigt af. At det er sådan, ikke helt, man altså tramper på ham og gøre alle mulige syge ting. Ja, og sådan der og den der dynamiske udvikling er super interessant. Og det er ja. det samme med Stemmeskudspillet, som også udvikler sig undervejs. Ja. De har lavet mange af de her små ting, som, øh, som jeg virkelig håber, at der er nogle spil, der tager op. Og bare generelt det her med at gøre spil... Altså, og det er jo det samme med Walking Dead igen. Jeg håber virkelig, at det, man tager med fra spil over 2012, det er, at man gør spil mere dynamiske. Sådan så at det, du gør, ændrer spillet på en eller anden måde. spec er selvfølgelig sat sådan, altså det er bare det, det nu er. Det kan ikke rigtig være andet, men du kan, der er moralske valg og sådan noget, men det er ikke det, der er vigtigt i spillet. Nå, øh, um, men det er mere det der med, at ja, selvom selv, selv du gør hjert, en fastsat ja. ting, så føler du, at det, du gør, er alligevel også ændrer spillet hen ad vejen. Ja, øh. mm. ja og ligesom, altså, det er jo klart, at det er spredet Apocalypse Now. Øh, meget nu, uden, klart. Øh, men ja, de har bare formået at tage det rigtige fra Poglipsnav og så overføre det til en historie. Og formå at udvikle den historie igennem et interaktivt medie, ja. øh, som, som lige hæver det endnu mere. Det kan vi sige noget dårligt om Poglipsnav. Fantastisk spil. Mm -hmm. Mm -hmm. Jeg vil sige, det er et af de få spil, jeg har med på min liste, som jeg ikke rigtig kan sige noget dårligt om. Poglipsnav? Ja. ja. <laughs> <laughs> det, er, det er et spil, med Ja, Jamen, det, ja. Inni. Harrison Ford er så god i det. Og faktisk, hvis vi skal ind i sådan meget små detaljer, så vil jeg at sige, multiplayer-delen er ganske fin. Ja. Yeah. Fuck multiplayer. <laughs> der er nok ikke nogen, der har spillet multiplayer okay. i Spec Ops The Line, yeah, men det er, er faktisk okay. Vil er det stort? Ja. Videre til spil, vi cutter. Yeah. Yes. Yes. Nummer Sensor for Persona Empire Rebellion. Okay, okay. Ja. Først er jeg kommet med argumenter for, at det skal kottes. Okay, <laughs> okay. Ja. Jeg, jeg har også spillet det der. Jeg, har, jeg har Rebellion i navnet. <laughs> altså for det første, for Persona Empire Rebellion er jo... Altså, det er stand-alone og så videre, men det er stadigvæk... en udvidelse. Det er stadigvæk en udvidelse. Det er det spil fra 2008. Men, ja, men for helvede, det er et spil fra 2008. Så er Catherine også på min liste nu. Nej, <laughs> I'm Sins for So Rebellion, det er, det er et af dem, det er et af de spiloplevelser, jeg har haft mest sjov med i år igen. Altså, det, og, og det er... Altså, jo, på sin vis, det er en udvidelse, men det er også, de samler pakken, hvor de har kommet nogle udvidelser, Rebellion ligesom. Gjorde det til, til en komplet, sammenhæng, øh, komplet sammenhængende spil. Jeg vil gerne nominere Vampire The Masquerade: Bloodlines, det for der kommer en sweet match for eksempel. <laughs> okay, jeg kan godt høre, okay. Okay. Er, jeg vil, jeg jeg af, vil gerne men... pointere, at jeg havde også Rebellion op på min lidt longer than shortlist. Fordi det betyder lidt. Hvad er Fordi det er et virkelig godt spil. Og et, oh, ja, ja, det er yeah. måske teknisk, teknisk set ikke fra i år... Men så måske er det også bare altså, teknisk set ikke helt godt nok. Altså, hvis man ikke engang bare kritiserede det for sin alder, så... Altså, var, det, var det virkelig, det vigtigste det bedste at spille for i år for, for mig? Nej. Nå, og det, altså, altså, og, og det, det var det sgu spiller. for mig. Jeg spiller, ja, ja spiller. Jeg, jeg, jeg, det også, Det var sjovt at spille sin spørgsmål og Empire igen, men jeg tror at mest, det handler om, at jeg ikke har spillet det i rigtig lang tid. Ja, for det, det var det godt via, det spille det. gør det meget bedre. Altså, man får endnu større og, mange, og dobbelt så mange yes. lager så. Altså, det er en god udvidelse for, for T-Christ. Det er jo en smuk udvidelse. Men... Det er tungt spil. Er ja, er, der er bare ikke nok Eve udvidelsespakker på den her liste. Nej. er Kings 2. Jeg ved godt, vi kommer ned på, at det kun er Crusader Kings 2, som er strategispillet, hvis vi fjerner det. Ui, oh, bare kæmper det, Ui, Christian, Christian. The Moon Christian, Christian, Christian, er de to, Christian. Kan man også lidt strategispil. x de to strategispil? Barf Barf de ah, var det, var Crusader Kings 2 eller Empire? Ja. Ja. Jeg har ikke Crusader Kings 2. Det er faktisk, det er Crusader Kings 2. Okay. Og vi to. vi det? Ikke, på, altså no. på fælleslisten. <laughs> det er jo noget andet end personlig liste. Vi kører dig for sinds empire. Men jeg vil, jeg vil give Christian ret i, at det er klart et honorable mention. Ja, nej, år. absolut. Det, hvis, hvis I ikke har prøvet at for og empire, så køb det med alle jeres penge tre gange. Videre Fedt. til tre spil til, vi også kører. Nej. <laughs> ja. Ah, ja. To spil, vi kører. Kommer jo empire to. Ja, det håber jeg også lige over lidt. Er det er det annonceret? Ja. eller mener jeg. Det går godt at jeg så plejer. Det ved jeg ikke. Jeg er ikke. Men nej, vil også hellere have et nyt homeworld. Ja. Men det er ikke de samme, der laver det til, det Nej. er ligegyldigt. Hvordan, <laughs> men det er rummet. Hvordan er for Nummer 16, Du kan Moon. ikke det på månen. Ah, men de lyver man i titlen. Man skal, man skal til månen. Hvordan er når man drømmer om månen? Det er herligt. I woke det. up wanting Mars. <laughs> to The Moon har i hvert fald den bedste musik i år. Ah, ah okay, on, ah, man, jeg vil ah, Den bedste, ah, bedste ah. musik, der er skrevet tilspillet. 3. Nej, <laughs> Det er Der, der er konstant i, i, ja, ja, I, I, I, i Har ikke lyd på... Har ikke lyd på, To the moon! FTL er klart det? det bedste der er lavet i år. Og jeg har hørt, det. Det kan der ikke være nogen om. Det er To the moon er et spil, hvor man skal få en gammel mand til månen. Indrøm. Ja. Altså, det har den været, lige, som for. Mig. To the Moon er et uh, spil, som er lavet af Høj, der er før. meget Høj, der det, få personer. Og øh, det i sig selv er meget øh, prisværdigt. Det er jo et, i bund og grund, øh, så er det lidt det modsatte af, hvad vi, hvad, hvad vi siger Walking Dead og, øh, og hvad hedder det, øh, især Spec Ops og sådan noget er. Fordi det netop ikke er en specielt god kombination af gameplay og fortælling. Det her spil er en virkelig, virkelig, virkelig god historie. Og så er gameplayet fint nok, men man rører bare rundt lige og snakker med nogle folk. Det er sådan et øh, adventure-spil, hvor man ser det ligesom et gammelt øh, 16-bit øh, RPG fra Super Nintendo eller sådan noget. Altså nogle simple puzzles, og det er fint nok, men det er ikke det, der er interessant ved det. Det er historien. Og det er den. vi snakker meget om Dead, men det, her, det er det mest rørende historie for mig i et spil. Altså det er, det er et drama, og det, er, det handler om kærlighed, det handler om alle mulige ting, som ikke er særlig skydespilsagtige og sådan noget. Og det er bare meget forfriskende. Det vil fungere bedre som bog. Det vil ikke fungere bedre som bog, fordi det er netop interaktionen, der gør det interessant. Fordi du selv er med til at bestemme sådan tempo og så videre. Det fungerer nemlig rigtig fint. en bog? bog? Ja, interaktiv bog, hvor du skal brædre til siden <laughs> ja. ja, det, fun det fungerer, fungerer rigtig, rigtig, rigtig, fint som spil, men det er primært historien, der det bærer netop ind i Tudemonen. Hvorfor er det 16-bit, retrografik? Giver det mening i forhold til historien også? Eller er det bare dogent? Det, det, det er det nogen gange. Don't, det er, er, det er, I, i, I de her tider, der ser man altså nogen gange, de her 16 mit spil, hvor det bare er don't. Det er altså ikke don't. det er ultra synes, flot, det, er ikke, inden inden det er sindssygt flot. Altså, stilen er enormt flot. Jeg, jeg synes, faktisk er ikke der ikke don't grund til, at det er first and light, egentlig. Nu skal vi ikke tale i munden på den her hele, for det gør vi rimelig meget. Den, den smule, jeg har spillet det her, vil jeg sige, det, det er et super blot spil, som jeg faktisk. Og det virker meget, meget passende at sætte det i den her øh, både visuelle og fortælletekniske stil, som de har sat det i. For det, det spiller nemlig også ind på, hvordan man fortæller en historie i gamle ja. spil. Altså. Der, er ja. to, der er jo flere ting i det. Altså. For det første, det er, ikke, det er jo ikke. Et kun fordi, at det passer godt ind i stil. Det er også fordi, at det var nemt at lave for ham, fordi han ikke kan programmere ham, der har lavet det her. Uh, han har programmeret det i det her uh, hvad hedder det, RPG Maker, som er sådan et uh, rimelig uh, basalt program, som jeg også har prøvet at lege lidt med, hvor man kan sidde og programmere sådan nogle 16-bit-rollespil uh, og sådan nogle ting. Og det er også ligesom det community, som spillet her stammer fra. Så det er jo sådan som ligesom udgangspunktet. Så har jeg bare fået lavet noget rigtig flot øh, artwork til spillet. Og det passer bare godt. Det passer rigtig godt til spillet, men jeg kan jo ikke sidde og argumentere, hvor det lige præcis er, hvis han havde haft en million kroner så var det den her stil han havde valgt. Ja, for don til at lære noget, gør noget bedre. Ah, det det er ikke. Jeg har ikke tro, at jeg, Nej, jeg, jeg nu, har fået en oplevelse med det, men jeg vil gerne sige, at i de sidste par år har man igen og igen set mm. folk der lancerer et 16 sjældent spil, ja. hvor man tænker, at har det nogen mening, at du har valgt okay. at gøre det grimmere, end du det er, kan gøre det? Det er jeg fuldstændig enig i, fordi det er netop det der med, at det kan nogle gange være sådan noget, man gør, fordi at, jamen, så bliver spillet nok populært, fordi mm. det er sådan en tendens. Eller sådan noget. Det er det helt tydeligt ikke her. Det er bare det, han havde til rådighed. Det, og god, det synes kan. jeg og er meget sympatisk. Nej, det er ikke fordi, man kan sidde og sige, at, det i så, altså, at grafikken i sig selv er med til at forbedre spillet på den måde. Altså, sådan, det er det valg, han nu har truffet. Det er det spil, det nu er. Havde det været bedre, hvis det havde været Heavy Rain og haft den historien? historie, <laughs> Måske. Altså, hvem ved? Det er jo ikke det budget, han havde overhovedet. Det er bare først og fremmest en rigtig, rigtig, rigtig god fortælling. Øhm, og det er det, man skal vurdere 2 dm på. Og så har den mm. en enormt smuk soundtrack, som er, Næsten som er så god, jeg, jeg stadigvæk light. Bedre end Faster Than Light, vil jeg sige. Det har jeg hørt Men fra, det ikke var. bedre end Hotline Miami. Mm. Det er det ikke. Det ved jeg ikke, om man kan sige. Altså, det er jo noget, der er komponeret til det her spil, det, så det er Hotline Miami, mere og bare nogle forskellige sange, der at proppe ind i et soundtrack. Er det bedre er det? end en dårlig end Far Cry 3's ikke eksisterende dubstep? Klart bedre, end det dubstep, jeg aldrig okay. har hørt. Jeg jeg bliver nødt til at i, I pausen finde jeg lige... Jeg ved ikke, hvordan I skal finde dubstep. Faktisk. Bare, altså, jeg ikke, alle politikere. ved, du varer Cry 3 dubstep. Vi... Men, men, men. Ja, altså, jeg vil sige... Ja, hvis, jeg, jeg, hvis jeg, hvis jeg skal sige én ting, og det må, I, det må være op til jer, ja. efter at nu har jeg argumenteret dem, begge to, personligt vil jeg hellere have To The Moon videre, end jeg vil have Silent Hill Downpour videre. Så vi vi begge to væk? <laughs> jeg vil have en af dem videre, så må I vælge. Lad os nu bare komme videre, og så slette, når vi lige tager en Nej, nej, hvis han giver os, jeg slet slette en af dem. Altså, jeg vil gerne slette signerhunt down på. Ja. Jeg, vil gerne, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil ikke slette signerhunt down på. Jeg synes bare, at du har det, ikke jeg fik spillet sagt det. tidligere, så det er det spil, jeg er mest ked af, at jeg ikke spillede i år. Jamen, du har ikke siddet og forsvaret, at vi ikke skal slette et spil. Hvad Nå, sagde du, du til det. The Witcher to sidst ordet Ja, og blev det slettet? Ikke slettet. blev det ikke slået. Det blev det ikke slået. Og du sagde det for sent. Og det er ikke fordi jeg vil sige, at det skal være sådan. Du sagde, køber det, sagde, og det, sagde og moden, ting at du vil opgive til at jeg vil slåt mit eget spil, så du det er det mest interessante spil, jeg ikke har spillet. Men uger. det er også fordi det skulle have stået med Caffrey. Det er ikke ja, fordi jeg, det, jeg vil sige, at det skal være sådan køber nej, det og det, sælger ting. Jeg siger bare, at Silent Hill var klart nummer fem for mig. Ja. Altså. Det er der ikke nogen tvivl om, og så vil jeg hellere, så vil jeg hellere fjerne det. Så ja, hellere lad os bare lige, lige gå det, videre, og så vender vi tilbage ja, til vi Æ, Nummer 17, D.A.S. Ja, er, er det kun mig, der har nomineret D.A.S.? Ja, der er en mere, der har nomineret De jeg, vil, jeg skal sætte lidt på det, for jeg var ikke ja. specielt vild med det. Nej, og det har nemlig også hørt, og jeg tænkte også sådan, nu kan jeg pisse Johannes af at nominere spiller og være helt hipsteragtig. <laughs> øh, nej, jeg downloadede D.A.S., øh, det kom i... Maj, eller hvad? Det er det sidste år. Eller, eller, eller februar. Ja, det kom, det kom tidligt de i år, og jeg downloadede ja, jeg det. I, midt i sommervarmen. Øh... Så du var sindssyg? Ja, jeg havde sat og spillet øh, Europa Universalis i tre dage, straight. Ja, så, var <laughs> så man var sådan lige en lille smule on the edge, og det er måske den stilling man... Men du det til det der arrangement i år? Præcis. Oh my god. Ja. Sådan og så en morgen, sådan, øh, i det kølige morgenbrise fik jeg downloadet Dias Esther til et øh, tilbud af... 20 eurocent, eller hvad? eller Så er det jo roligt du har spillet i Corsetta Nej, det, så hvis, uh... hvis, hvis jeg sagde forkert... Så vi er slet af Corsetta Kings. Og så sad jeg egentlig bare og spillede det her back back, med back-to-back, med ørettelefoner på, og uh, en hjørner for mig selv, sammen med nogle andre, andre folk rummet. <laughs> og jeg synes, at grunden til, at selvom det her spil måske optimistisk set ikke kommer på top 5-listen, så synes jeg, det var interessant, hvordan et spil kan præs præsentere så få historieelementer og stadigvæk give en så levende mm. øh, oplevelse i ens hoved. Fordi at jeg er igen overhovedet ikke tvivl om, det her spil handler om. Men præcis, ja, ja. Med, men præcis ved det her spil, der er jeg nok også godt klar over, at det er min personlige holdning. Og det er også, altså... Jeg, jeg nu var jeg ikke helt vild med de æster, jeg synes, det var ret fint på rigtig mange punkter og sådan noget. Men jeg kunne godt se, at man kunne have det med samme med de æster, som jeg har det med for eksempel To The Moon. Uh. Altså det er historien, det bliver lidt meldt, og det er også, hvordan historien bliver fortalt. Det gør det måske også lidt interessant på en anden måde, at det netop er det der med, at du render rundt på en øde ø på en eller anden måde, og, og oplever de her ting. Det, der er sådan et gameplay-mæssigt hook i fortællingen. Jeg var bare ikke helt vild med hverken fortælling eller... Det er meget langsomt lige gameplay. Det kunne jeg helt jeg yeah. godt lide, det der med, at, at både, ligesom vi har oplevet før, dig og mig, Lars, at, uh, at det kommer helt an på, hvem der sidder og det, alt efter hvad man får ud af den her historie. Men også, at jeg var så meget i tvivl om, hvad det var for en spil, jeg så og spillede, da jeg spillede det. At jeg anede ikke, om, om jeg, jeg skulle være sådan on the edge, om jeg skulle, åh, var, var jeg nervøs, og hvad der sket lidt om lidt, eller skulle jeg bare, bare have det, som om gik rundt i det på den her ø, og bare... Og, og, og, og se hvad jeg er rette ind i og hvad der skete og hvad jeg så fandt ud af det øhm, som gjorde at jeg hele tiden var lidt nervøs for hvad fanden det var jeg rent er det mist bare med nej, puzzles nej fordi ja, det var, sådan jeg, det jeg sad nemlig, nemlig og tænkte i løbet af spillet for der var eller, jeg også mega bange der jeg spillede det der jeg var lille så der <laughs> aldrig sker noget <laughs> eller, eller efter spillet sad jeg og tænkte vil det her spil have været bedre med puzzles og så gik det godt for mig nej for så havde det været myst. og myst kan man gå hjem og spille det igen det er et godt spil det er var bare en... Øh, og ja, det er slow pace. Men det er bare en, du, en oplevelse. Ved, på, ud af det, det er en oplevelse. Er det en time, eller Men på en tidspunkt, når du sidder altså, i løbet af spillet, kan man kan så får du også lavet din egen backstory til, mm. det. hvorfor det er så slow pace. Fordi at, at det har også er det en del... Øhm, jeg huskede det her, da jeg gav Tommy, der gav jeg fem spil, hvor det her var på. Og så slettede jeg XCOM for Journey. Så hvis man bare så det som udenbart øh, dybt psykologisk, så var det her bedre for mig end Journey, for jeg huskede det rent faktisk, da Thomas sagde, Lars, lige må femspil." 5 spil. For mig det det, med det, altså, det, jamen, det er faktisk også ja, ja, efterfølgende, ja, fordi Journey er også bedre. er et godt spil, mm. men det her de bare, det er det bare virkelig en god rejse, I, altså, som Journey så. <laughs> <Yeah>. <laughs> Du hører sjældent mig kritisere et spil for, at gameplayet ikke holder. Altså jeg, jeg kan, jeg kan ofre meget for en rigtig god historie. Mm. Men jeg synes, at det begynder at være problematisk i drs der synes var et gameplay, gameplay, der var holdt bevægelsen og holdt W Der var, hold, hold, <coughs> hold, der var ikke noget gameplay over Du kan, du kan ikke sige, at der er gameplay, nej, så du, så du kan ikke kritisere gameplay. For, for mig er Dias, der er bare lidt et proof of concepts. Det er mere et bevis på, hvad de kan lave og er i gang nej, med. Nej, det er en fed, fed, fed, fed, fed men, nød, nød, nød, nød, nød, oplevelse. Bare, det er sådan, jeg oplevet ja. det. er en super læk oplevelse. Jeg synes, det er en fin oplevelse, Og det er i orden, men Peter, det betyder at alene, at du konkluderer... Du er ikke på samme måde blevet revet ind i det, som jeg bliver Det gliver jeg ikke, det, jeg for det for Du, du, du siger bare, at var Ej, fedt, fedt, fedt grund på en ø i et dårligt altså, vejr. Altså, det, det, jeg, nej, altså ja. jeg, jeg blev revet rundt altså, ind i det. Jeg synes, det var spændende, ja. hvis jeg spillede det. Men der gik ikke lang tid, før jeg glemte det. Det vil jeg gerne med i. Jeg, tænkte, jeg, sad, jeg, vil, bare, jeg vil på ingen måde have puzzles. Jeg synes, nej, nej. det er fint, det, det der er. Det, det, det vil egentlig om. Og det, og, jeg, og, jeg synes bare, problemet for mig opstår. Jeg har, jeg har intet imod, at man bare bevæger sig fremad og ligesom, ser de ting, der er. Problemet er bare, at jeg for ofte var bevidst om, det der med, at jeg bevæger mig bare fremad og aktiverer ting, der sker. Ah, der er så muligt, ja, så at, at i de der, de der tre dage sleep deprivation, uh, hjalp. Uh, jeg havde det sådan, at, at, at du jeg, jeg anede ikke bedre, noget om øh, øh, det her spil. Christian satte mig foran en computer og sagde, at vi skal prøve det her. Det tager sådan cirka en time. Hmm. Eller, ja, du ja, det var så ikke. fem altså, Det tager jo ikke ret lang tid. og, og jeg, Han sad ved min side, og derfor så havde jeg ikke den der, som jeg for eksempel havde med Journey, hvor jeg bare blev fuldstændig lullet ind i det her univers. Men det gjorde... Tværtimod, at, at, at det var, jeg blev mere sådan, hva, hva, hvad har du oplevet? Hva, hvad skal jeg ved med at spørge? Og, mm. at jeg aner ikke, hvad der ville komme. Jeg, jeg, jeg synes, det var helt godt og også det, som du sagde, Peter, at, at, at du glemte det kort til. For det gjorde jeg sådan set også. Det var først, da jeg sad og kiggede hele listen igennem om, mm. spil der egentlig kommet i år. sådan, gud ja, de er æster. Men, men det var sådan et, gud ja, de er æster. Altså, det kan godt være, at jeg har glemt det. Er det, mulighed, ja, det, at... jeg, og det. Det må jeg overleve. <laughs> altså, noget af det, jeg allerbedst kan genkalde mig, det er virkelig også den følelse, jeg fik fra D.A. Altså, jeg, jeg, jeg, jeg var ikke foretættet for, at det skulle blive på listen, lige sådan, til at starte med, men lige nu tænker jeg også, at det, var, altså, det var en fed oplevelse. Og jeg var egentlig også bare meget helst holde det i en lille eksklusiv klub, og bare kørte der med det samme, og så bare være en del, ja. den lille bitte del af befolkningen. Ja. Det er så meget kaospilot, det ja. har <laughs> Det gør det virkelig. Det den <laughs> for, for at sige det meget klart D.A.S.T. er et af de mere interessante studier i spildesign ja. i år det synes men jeg det er, det er ikke det er ikke Nå. som et spil overhovedet hey. det. <laughs> men det er ikke et af de bedste spil i år overhovedet men hvorfor synes du det er et af de mest interessante studier i spildesign i spil i hvert fald. Så, altså. Hvorfor spille sig Det er for med det, Nej, det gør det. Det er bare dårligt til at præsentere det. Du du listen, laver, kan du connecte med, med, connect med, med din spillers følelser, og jo, det giver ham noget som helst andet? Altså Hvis er du er så ja. prøver jeg at argumentere for, at vi cutter det. Det er ja. det det, det, det, slet, det, det. Siger jeg siger. Altså jeg, jeg synes, der er rigtig mange gode ting gennem det, Jeg kunne også godt lide, det, der spillet det. Jeg er faktisk også glad for, at der er spillet det. Det eneste, jeg siger, jeg bare, for mig modsat nogle af de andre spil, vi har snakket om, så meget, der er mange historiebaserede spil her, og meget sådan det her, altså journey, for eksempel oplevelsesbaserede spil, kan vi også kalde I mm. Det her spil, synes jeg bare, at jeg lidt for ofte blev opmærksom på mekanikken. Ja. Jeg vil bare komme tilbage på det, og det er ikke fordi, jeg vil tale det op på nogen liste mm. af top 15 eller top 10, men af alle spil på den her liste, har jeg ikke fået en bedre historie, end mm. den historie, der blev skabt i mit hoved, da jeg en morgen, tror jeg var onsdag, mm. spillede mig igennem de her du du har med en Præcis. heartbreaking og lækker historie. Så vil jeg hellere holde det på listen her nu. Fordi når man har det sådan, ja. så synes jeg, at det skal blive. på ja, ja, Det synes jeg, også. Det eneste, jeg siger bare, altså min mm. personlige oplevelse, var bare at der med, at jeg, synes, jeg blev bare lidt sådan vredet ud af, det, af den der... Jeg, godt, jeg, jeg synes bare, man så mekanikken lidt. Man så ind bag det spillede lidt for mange gange. Ikke? Så hvis du så, aktiverer jeg det her point. Sådan ja. Hvis du skal spille de her æster så lad være med at sove det er, et par ja. dage. Det bliver godt. Mm. Næste spil på listen. Med <laughs> Nummer 18. Dysphobia. Det er 4, Det er 4, Det er 4, Der er ingen yeah. af scener, hvad der yeah, er, virkelig sætter det. Jeg har spillet Jeg tror bare, jeg var dum for det. Jeg ikke vidste, okay. <laughs> øh, Kender de her Warrior Wear? Ja! Ja, De her Moves. bitte små minispil. Det bliver på listen. Det her er inspireret af det. Det er sådan de her indie-spil, som der er en person, der har siddet og lavet. Og det går ud på, historien i det, der, at der er sådan en øh, transseksuel person, det er, kan høre, hipster det er. Det, fra det er fra Det en transseksuel person, ja. som der undergår hormonbehandlingen, og så igennem øh, en ja, brække af, af sådan nogle, og øh, sådan nogle javari er agtige minispil, der hele tiden er referencer til allerede eksisterende spil, Pac-Man, Tetris, øh, øh, no. i item sådan nogle ting, sådan nogle gamle Atari-spil, og det er den grafik, det holdt i også hele tiden. Øh, hele tiden derigennem viser den her udvikling, som man går igennem, fra at man først har det frygteligt med, med sit køn, og med hvordan man reagerer i forhold til resten af samfundet, og man så prøver at komme ind i den her medicinske verden, og få lov til at skifte køn, og så, og så bagefter så, så begynder det ligesom så småt at virke, den her hormonbehandling. Det tager... 5-6 minutter at spille med Det er et browserspil. Det er et browserspil, ja. To browserspil. Ja, det har jeg. Og det er lavet af hende, den, den uh, transkønnede Det lavede af som, ja. som, uh, som har skrevet en game-design-bog uh, også. så altså, i øvrigt, du skal Hotline Miami lige før, det fra det samme uh, miljø, som hun ja. også uh, er bevæger sig i. Ikke? Altså hun har været uh, tester på Hotline Miami, kunne jeg se. Chris, de har meget øh, sammen hende, med, hund, og så har Ja, hun han vel velkommen. Jeg jeg vil se, for det du lige har det sagt en Mikkel, så, så okay. jeg er totalt på det der spil. Jeg altså, har, det, jeg har det, ikke lavet andet det her spil. End, end at snakke om køn og det, det spørgsmål okay. hvad køn er, og jeg synes det er fantastisk. Det jeg synes der er helt fantastisk ved det her spil, det er og det er nærmest det, det, spil, det, er, det, er nærmest <laughs> det som jeg håber man som ved fra 2012. Og det er hvis du snakkede om når du fremragende håb du havde også ikke, men det det som jeg synes det er, vi har et tema på en eller anden måde skal det integreres med alt andet, vi har. Det skal integreres med alt den mekanik, vi har, og alle de ja. grafikting, vi har. Og det går at gå i en bestemt retning, og det gør det her spil i den grad. Fordi det her, det tager noget, som så mange mm. gamere er enormt. Øh, ah, det kan jeg ikke røre ved, det kan jeg ikke være interesseret i overhovedet. Den her transskønhed, den her spørgsmålstegn i sin egen det seksualitet. Okay, det er Okay, det vidste jeg samtidig, ikke, man måtte... Nå, må jeg lige gøre den færdig. Det tager vi <laughs> Og så knytter den anden til alle de her retrospil, som alle de her gamere har et forhold til, ligesom de har været født, dengang de har spillet var eller ej, så de er en del af vores øh, historie, og siger, Jamen, måske er det ikke så slemt, måske er jeg en del af et fællesskab med jer, på en anden måde, selvom jeg er så mærkelig. Mm. Og det synes jeg er enormt sympatisk, og i øvrigt væsentligt mere sympatisk, end hun er i virkeligheden. Det er også lidt det, der var mindre. Det er også derfor, at jeg faktisk aldrig fik spillet det, fordi mm. jeg synes, at hun er, ikke hun er særlig ryggelig i virkeligheden. Men um, indfølgende i, indfølgende i, i, i, i det hele taget <laughs> er kønsroller noget, som det efterhånden bliver mere med at søge, at har meget svært ved at... Ja, snakker om. Det, det, det? Hvad vi snakker det? om furries konstant? <laughs> det er ikke kun, Lars. Men det er... Det er ikke ligesom, sådan en mand-kvinde-furry. Ja, jeg, jeg, jeg, jeg er faktisk enig. Jeg, jeg, jeg kan slet ikke genkende gen gen gen problematikken. Det er menneskerne i <coughs> de jord, det. er sgu ikke gamer der er i de Nej, det er bare... Det er det, er, der er blevet gjort meget opmærksom på det i år i ja. det her miljø. Ikke, ikke, at det er mere... Altså, no, jamen, det er fint. Jeg vil sige, at spil har et særligt problem som er som vi er kommet over for eksempel på mange punkter i film og så videre. Altså spil er til tider voldsomt sexistiske og øh, det tror jeg ikke der kan være nogen særlige hemmelighed hvis vi begynder at kigge på nogle af de sådan uh, Triple A spil der udkommer. Mayo. Seriøst Mayo. Mayo jamen. Soader Kings. Så, så derfor synes jeg altid det er, er uldigt <guligheder> sexistisk. Jeg synes egentlig det er lidt ærevligt at der ikke er så mange af os, der har prøvet det. Det er, ja. det er et helt usandsynligt veldesigner. Men, jeg, synes jeg. Ja, men jeg ved Nej, ikke, jeg synes, jeg synes at konceptet er bedre end udførelsen nogle gange. Jeg har ikke samme relation til de der gamle Atari-spil. Jeg vidste faktisk ikke, at mange af dem var, var hvad hedder det, en øh, reference til det. Øh, jeg synes, synes at, at historien, ung. den bliver fortalt lidt overfladisk. Øh, det går op ad... Det er kun 5 minutter. Ja, men om det måske ikke kunne være lidt længere og lidt dybere, det ved jeg ikke. Altså, hvis jeg hvis ved ikke, om hvis... gjort det dårligere, men... Det tror jeg, det havde. Ja. Altså, yeah. et andet sted. Hvis man skal sige, at der er en svaghed for det i forhold til, også så er det, at det er meget amerikansk Ikke? I mm -hmm. den her thai-arv, det er noget, som der er den her amerikanske øh, måde at tænke sig selv som gamer på. Jeg vil virkelig ønske, at jeg synes, at det her er noget interessant, men det eneste budskab, jeg kan se i spillet, det er, at det er okay med kun 5 minutter. <laughs> <laughs> altså, ja. at, at... altså jeg, jeg vil også sige, at jeg har svært ved at kunne stå inden for at beholde det på listen og sådan noget. alene af den grund, at jeg kan ikke helt når jeg bare hører om det, så er det svært for mig at forstå mm. den der kobling mellem gameplay og budskab på en anden plan øh, Jamen, altså, for, for men det lyder super interessant. Man, man kan tage eksempel med at, at hun fortæller om sin krop, som hun ikke øh, kan ikke forstå eller ikke føler sig mm. komfortabel med, og det bliver illustreret så ved sådan en, en, en underlig som skal igennem sådan en mur, hvor den overhovedet ikke passer og så efterhånden som hormonbehandling og sådan noget, så ændrer kroppen. Så, så får man en lange tetris. <laughs> ja, du får der. Op ned, Det er den bedste tetris. <laughs> men, okay. men, men så kommer der senere, der er den her mur, som måske, så kommer der senere nogle andre levels, hvor man kan lave breakout i det. Ikke? Altså, så smadrer den her mur, mm. og så afhængig af, hvor meget man smadrer den, kan man komme igennem til sidst og få en lykkelig slutning, eller man kan ikke komme igennem der. så kan man få en, okay, jeg er kommet lidt af. Okay, Har du spillet Passage? minder det her om Passage? Nej, det synes jeg ikke. det var lige det halvmestort klinge. Men hvis du beælsker Jeg ved det ikke. Altså, jo, det minder om det, fordi det har den samme idé om, at der er et andet helt specifikt, som jeg godt vil snakke om. Som jeg godt, ja, det, tænker, det, der jeg det er det, jeg mener. Altså. Og det er der i den grad her. Altså det, er, det er et singular spil, som bare går i en retning og bare vil en ting. Men er det, det, er er det fem til ti minutter langt? Øh, yeah. Ja. Det kan, det, vi så, 10 kan, 10 kan, kan vi så ikke alle sammen bare sige rimelig sikkert, Gud og spil det, måske lærer du noget? Ja. Altså, jeg... altså, afsæt et team nu, er der er i dit liv på at prøve det her. Jeg synes ikke, det skal være det, der er problemet med det her spil. Jeg tror, problemet... Det er sgu da ikke et problem. De... Men ja, altså, nej, nej, for eksempel, nej, nej, der har der masser jeg, af... Jeg, jeg, jeg vil gerne hjem og spille det, selvom at Mikkel ikke har solgt det for mig. For jeg forstår ikke, hvorfor han jeg synes, det er godt. Hvad er det, hvis de bare får os til listen? Jamen, ja. Du, du, du argumenterer for, at... oh, jo for... Nej, at... nej, jeg argumenterer for, at folk skal ud og spille det. Det kan være, at de lærer noget. Men hvad for så vi skal gøre med listen? Det var derfor, jeg sagde til folk, at de ud og spille det. Det kan være, jeg, vil sige, jeg synes, det lyder super interessant, <laughs> men jeg kan bare... Altså, ja, jeg kan ikke se det for top 5. Det, no, det kan hej, jeg måske hej. godt, men det er bare svært at forholde sig til ud fra det, du kan præsentere på en eller anden måde. Mm. Fordi det er så begrænset. Øhm, altså, jeg vil sige, ud fra det, du bare fortæller mig, så, så synes jeg, det lyder som et af de mest interessante spil, der er kommet i år. Jeg, jeg ved ikke, om jeg måske også bliver lidt luftig af det der med, at hvad kan vi have med på den her liste? Kan vi have et spil, der er fem minutter med? på den her liste. Det gør vi jo i teorien mm -hmm. Og der er også... Jeg må gerne blå jo mindelig om lidt, altså, fordi jeg vidste ikke, at man også godt lige kunne bøje reglerne lidt. Du får, du får ikke, ikke lov at tage til for at tilføje flere spil. Det er okay. godt mig, der må det. Ja, åbenbart. Men jeg vil lige nævne noget, som jeg ville have haft noget, hvis jeg gerne måtte. Jamen det må du godt nævne, når vi ved at ja. Nej, jeg vil <laughs> gerne nævne det her. Altså, jeg jeg ved bare ikke nok om det her spil, til at kunne sige hverken <laughs> ja, ja eller nej. problemet er lidt, at der er ikke rigtig mere vide lyder det til måske. Mm. Yes, der er måske bare ikke rigtig mere at vide, så Nej, er Det måske er måske svært at overbevise. Altså, altså det er en... Nej, men det er, der er måske ikke så meget mere at vide i virkeligheden. Altså jeg... jeg har fortalt, hvad det handler om. Jeg har fortalt, at det er understøttet i den grad af det her gameplay, og jeg har fortalt, at, at grundlæggende set den her idé om, vi tager nogle spil, som allerede eksisterer, nogle gameplay mekanikker, der allerede eksisterer, så ser vi, hvordan kan vi bruge det som et metafor mm. for den her og et eller andet sted det er det ikke bare en få for den her transkyndighed, men en metafron for, for, hvad gør jeg, hvis jeg ikke passer ind overhovedet? Altså, der er ikke det, nogen tvivl altså. om, at der er masser af spil på den her liste, som jeg meget gerne vil slet for få det her at spille med. <laughs> men... Når du fortæller mig om det så direkte, så synes jeg måske også, at det er problematisk det her med, at metaforen er så ekstremt åbenlyst, som for eksempel, at tetris skal ryge igennem det rigtige jamen, de, jamen, de sige, så, og de, de jamen det er mere end det, og det er mere end det, fordi at det er det, fordi, at det hele summen af det. Det lyder om det, 10 minutter langt spil, ikke? Mm. Men det er også det, er også, det er også, du har svært at være sælpen for mig på. det. Altså, nu snakker vi om de her andre spil. ligesom om de her Esther Journey, som det her i overhovedet ikke oppe i, i, i nærheden af, fordi at det ikke har de her... Eh, produktionsværdier, og, de, og det, er, det er sådan en skitsen, en underlig mærkelig prototype på, hvor spillerne har kommet hen, ikke? men det har det samme, at det er hele rejsen i det, som der er interessant, altså, mm -hmm. det, er hele, det er hele, det er sådan nogle små, mystiske interaktioner, der ja. er i det også, og, det er, og der er sådan nogle, altså, det, ja. her, det, er, det, er, det er et spil, som jeg vil hive frem og sætte folk til at spille, hvis de ikke forstår, hvorfor videospil er vigtige og gode. Hvor ligger det på din, så? Det ligger... Det har jeg, ikke. Jeg, ved det ikke, ligesom jeg synes ikke, vi skal, skal slæppe det før vi gennem det hele. Det lyder ja, til her. Er, er jeg, jeg vil gerne være med til, at vi diskuterer det igen, når vi kommer. Ja. Og vi diskuterer. Det synes jeg, jeg, der jeg, er også mere. Særlijk her. Jeg vil sige. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg vil lige sige. Jeg kommer til at tænke på, okay, nu har jeg tænkt sådan: ja, jeg spiller på computer eller kontrol, og slå på knapper med. Men der er også nogen i år, som har lavet portal til en regnamaskin. Det vil jeg nok. også lige have. Har på listen, hvis vi kunne bøde reglerne. Okay, kan okay. vi lade være så fucking præsentjøse? Kan, kan vi snakke om underholdende sjovespil? <laughs> ja. Det er helt vildt sjovt, i to dage på en regnemaskin. og så det helt at i en bil og, og det er en Okay, nu skal vi være bedre til ikke at snakke munden på hinanden. <laughs> oh, ja. For det begynder vi på lige nu. Snaps. Nummer 19. Hotline Miami. Det er jo årets bedste spil, så det kan vi jo ikke gøre nu. Okay. Det troede uh, Walking Dead. Nej, jeg vil sige, Jeg vil gerne jeg... cut Hotline Miami. Det, I... Hvem har nomineret Hotline Miami? Det har jeg. Det er... Du vil gerne cut Hotline Miami? Nej. <laughs> du har nomineret det, Mikkel. Yes. Du har ja. nomineret det, Tommy. Ja. Jeg har nomineret det. Er der andre, der har nomineret nu. det? Nej, der er ikke nogen, der har nomineret mere end tre. Øh, Forklar lidt om det. Jeg har ikke spillet det, jeg tror, at du er den, der elsker det mest. Ja, yeah. altså, jeg snakkede meget så om det sidste podcast, og man kan jo bare gå tilbage og høre den. Men altså, det er... Nok <laughs> godt, godt, det kan det hjælper så ikke lige for det, det er jo et gennem... Det er lidt et tema i de spil, som i hvert fald jeg er nomineret med, især Walking Dead's Backups og så Hotline Miami, hvor det er den her... Walking Dead's Walking Hvor det er den her kombination mellem det, man gør og det, man får fortalt, som virkelig fungerer. Øh, og... Uagtet alt det her med, hvordan historien er, og hvor interessant den er. Så for mig så er Hotline Miami det mest sådan, øh, tilfredsstillende spil, jeg har spillet på nogen måde. Man kan ikke helt sige underholdende, for det er også sådan noget ekstrembold og så videre. Men hele det her koncept med, at du går, er du går ind i den her bane, og du skal løse den her pusle på en eller anden måde, den må du så gøre det på, og den respons, der er i styring og så videre, det fungerer fuldstændig perfekt for mig. Og så er der bare en rigtig interessant metafortælling ovenpå, øh, som er stilistisk, ekstremt veludført, og som, øh, og som samtidig øh, er meningsfuld på en eller anden måde. Og den får dig netop også til at tænke over nogle af de samme ting, som Spec Ops gør. Måske ikke i samme grad, som Spec Ops gør, det er igen sådan en tæt på en amatør, der har lavet det, Men altså, eller det er det ikke, han har lavet en masse andre spil, men han er ikke sådan en, det er jo ikke et AAA-spil på den måde. Men det får dig til at tænke nogle tanker om det, du lige har gjort. Det er en tendens, vi kan se i 2012, og det er en tendens, som jeg synes er vildt god. Ja, fordi du havde jo snakket om Hotline Miami der, og snakket om, at, at man tænker over, hvad man har gjort øh, efter banen. Fordi at man har det der musik, der ja. kører, som er sindssyg, og mens man slår folk ihjel og tilbage, så er der fuldkommen stillhed, eller næsten fuldkommen stillhed. Men du går tilbage til går det helt ja. tole, der bare kører. Ja, der er, der er en tone for at illustrere stilheden. Mm -hmm. mm -hmm. øh, og så kommer tilbage. Men jeg, ved, jeg synes det er godt, fordi jeg var, var klar over, fordi du havde nævnt det før, at, at det ikke rigtig påvirkede mig, at du var sådan mm -hmm. lidt Men så spillede jeg banerne, og så begyndte jeg at blive frustreret, øh, fordi jeg blev med at dø. Og så ændrede min spillestilse. Øh, mm -hmm. Før, hvor jeg havde sådan, okay, siddet så tænkt, okay, han går derhen, hvis jeg går derhen, derhen. Så jeg Så endte jeg bare til at have en kniv, og så jeg bare i rum, og så sad jeg bare trykket, trykket, trykket, og så bare mm. mere og mere aggressivt. Ja. Og så var det lige, jeg lige præcis, at tænke oh, oh, hvad skete der? Det er nemlig lige præcis mm, det, for nu, det er nu ikke sådan, det er der hele tiden. Nej. Det er sådan lidt snigende, fordi man netop, i starten, så er det jo bare sjovere og hyggeligere, og oh, man skyder nogle mennesker, det, ja. det er hvad det er, ikke? Og det fungerer ikke rigtigt. Og jeg kan sagtens se, når, når du nu vidste, at det var det, jeg havde snakket om ja, ja. så så de første baner, bliver måske netop sådan lidt og det, det, mm. det er bare det-agtigt, ikke? Men det er netop det der punkt, hvor du sidder og har en bane, som du prøver 200 gange, og du ikke kan klare den. Og så sidder du bare og bliver mere og mere aggressiv. Og jeg er fuldstændig op at køre! og køre. Yeah, ja, jeg myrdede ham, jeg slagtede mm. ham, jeg skar hele tiden over på ham. Og så får du bare det der i hovedet. Du har faktisk ramt sømmet på hovedet bedre, end jeg har kunnet gøre det sådan, i min dialog med min kæreste omkring deres spil. Ja. Yeah. Med lige net den der følelse af, at jeg... Mm. Eller så er blevet værre og værre, mens jeg har spillet, jeg har spillet. Ja, ja, det. Jeg mere og mere brutal, og ja. mere og mere tilfreds med det, at gøre i det. Ja. Og det, det er også interessant, fordi det her, her har vi igen... Jeg synes, at Hotline Miami kan mange af de samme ting, som det, jeg lige har siddet og råbt op om, øh, om et spil, som ingen har <laughs> spillet. Hvor, ja. øh, hvor vi så er uenige om, det kan man bytte noget med det. Hotline Miami kan lige præcis det den her ting med at fortælle noget med, at man styrer med WSAID og ja. en mus. Altså, det kan fortælle noget, bare med den styring, man bruger. Ja. Og det mm. er Helt vildt godt. Og det er lige præcis den retning, jeg gerne vil. At, et, at spil, de udnytter det, at de er spil, til mm. at, at fortælle noget også. De det tænker synes, over, at de, er, at de er spiller godt. ikke. Altså, de tænker ikke over, at det skal være komplekse Vi fortællinger. De spiller det mere nu. <laughs> <laughs> ja. Men det, altså... Jeg var kommet til hvor jeg tænkte, er det bare det? <laughs> og, så jeg, og så siger du dig mere. Sådan der havde jeg det nemlig også. Jeg havde der er meget også mere, den, mere det er ikke kun jeg, det der. <laughs> jeg gik også i stå på et tidspunkt i det, hvor, hvor jeg tænkte, ah, jeg bliver nødt nød til at tage mig sammen og, og gå videre i det. Det bliver virkelig altså... Det bliver sådan underligt meditativt på en måde ja. også, selvom det, er, altså selvom det er så brutalt, og det understreger den der brutalitet, der er i volden. Og, og det der med, øh, altså, min, min kone, som, som ikke spiller, øh, spil, undtage når jeg spiller øh, det med hende, og vi, når vi spiller de her øh, spil sammen, så kommer over og se, ja det her, ser man først, det er sådan nogle pixels-ting, altså, det der er sådan lidt sjovt og lidt uh, gammeldags, mm. hold da kæft, hvor er det voldeligt, hun altså, bliver sådan virkelig chokeret mm. over, at det kan være sådan, på den måde, at jeg kan se, at det er jo foregår også i 80'erne, så det er derfor sådan 80 ja. <laughs> altså, en 80er min... altså, det hænger så godt sammen, alt hænger ja. godt sammen i det her spil. Altså, designet hænger virkelig godt sammen med sådan den visuelle æstetik mm. og så selve fortællingen og mm. gameplay altså alting er virkelig velkomponeret, for eksempel, når min kone kommer over og så på mig at spille det, så ud over, at hun synes at jeg blevet totalt nær af at spille det, hvilket i sig selv er lidt det, som spillet gerne vil have, at du skal blive, så er også et der hun kigger på det, så ser hun sådan, det ser ansvært voldeligt ud, det ser da hovedet ikke sjovt ud, det der sådan noget. Men det er netop det, at du sidder og spiller det i så lang tid af gang der gør noget ved dig. og jeg vil bare sige, på den her liste og på den top 5, jeg har, der er intet spil, der har gjort det samme ved mig, som Hotline Miami gjorde. Altså, jeg bliver virkelig påvirket af det på en måde. Når jeg sidder og spiller oh, spec-ups, spec så kan jeg sidde og tænke over nogle ting. Så kan jeg sidder måske sidde tænke nogle lidt mere højdragende tanker. Mm. Øh, og der kommer et rigtig vigtigt budskab frem. Men det er, jeg er stadigvæk frafreds fra spillet. Det er ikke mig som sådan, der er blevet til spillet. Altså, hotline Miami gør mange af de ting, som spec gerne vil gøre bedre. Må vi snakke spoilers med hotline Miami? Det må vi ikke gøre. Nej, jeg ja. tror, vi skal holde os fra at spoilere os på det, men altså, jeg Jeg bare sige, jeg synes bare, at og det er ikke fordi, det skal dekreditere øh, Spec fordi det synes jeg bestemt ikke, det har fortjent, det er bare en helt anden type af spil, hvor at med mig virkelig formår at få dig til at føle, at det, det er den udvikling, du har været igennem, som er mm. betydningsfuld. Yep. Jeg, jeg følte nogle rigtig underlig ting, mens jeg spillede der spillede. Nemlig ja. sådan, sådan helt både sådan fysisk sådan. Det penis. Nej, <laughs> jeg igen. jeg er sådan at jeg sidder og, og sådan mit jætte bankede og, og sådan ja ja min penis den var hard erect hele vejen igennem. Føler man utipass. Nej, nej jeg jeg jeg, nej, jeg var faktisk sådan, både sådan intens engageret der og sådan en lille smule utipass. <laughs> jeg thrust når <mig laughs> ja, ja, ja, du er der. Nå nu er du, du kan ikke vende tilbage for det. Du har virkelig brug for sådan en kombineret mus og tastatur. Nej, jeg spillede faktisk med controller. Okay. What? Æ, nej, men øh, min, min point er bare sådan der med, at jeg både fik det, man får den der tilfredsstillelse af spillet, men man får, jeg fik det også virkelig dårligt. På sådan en måde, som ikke var fordi, jeg tænkte over spillet. Det var ikke fordi, jeg tænkte over budskabet i Det var sådan mm. helt fundamentalt det, jeg sad og gjorde, der gav mig det. Der, der fik mig til at få det dårligt. Jeg tror også, det er svært at jeg på, hvad budskabet... Der er nogle fortællemæssige ting, som måske ikke... Så kan man sidde og sige, det er sådan lidt åndsvendtet. Det er sådan lidt DR, DR, ja. DR. Men det er bare ikke det, der er vigtigt. Det er, den, det, er, det, det er den udvikling, du går igennem. Simpelthen. Processen er enormt vigtigt. Alle, der ikke vil spojles, ikke væk nu. Jo, jeg er lige Med, hvad var det, du ville sige, Mikkel? Det, jeg ville sige, det var, at jeg synes, slutningen er elendig. Jeg synes, at den der epilop bagefter mm. er frygtelig. Jeg synes, at jeg, jeg ambitionen er fin, fordi den er ironisk på en eller anden måde. Altså, det er bare sådan, det, alt det, du ligesom troede, det var viklet sammen, og det er sådan lidt den måde. Ending, ja, men jeg har tæn tæn tænker, tænker, tænker vi på True Ending, eller den endning, du får, hvis du bare spiller spillet? Øh, Begge dele, faktisk. Altså. Har du set altså, den her True Ending ja. også? Den her True Ending er åndssvær, og det er helt jo. tydeligt er ironisk tydeligt. på en eller anden måde. Det er, hvis du har fået, fået alle de her puzzle pieces, så får du en sætning, som er koden til den computer, som er indberumdet. Og den er temmelig åndssvær. Det er et bukstaver, der er temmelig ben. Det er fuldstændig liveligt. Men du ved, der er den der computer, du ikke kan koden til hel i hele slutningen, ja. hvor du er... Det er ligesom, ja, den den ja, ja. men det er fuldstændig livet. Altså, Jeg, jeg er også enig i... Altså, der altså, man sådan en forklaring på, hvor, ja, ja. hvorfor de her folk... True har gjort, ending er, er totalt onsvagt, men det, det, det, det er, er tydeligvis mening og en joke. Mm. Den normale slutning er måske ikke så meget en joke, men mere bare sådan, igen sådan, uh, se hvor meta-agtigt det er. Yeah. Så det er ikke fordi, det fungerer super godt. Jeg synes, jeg synes det var okay. Jeg havde ikke noget sådan stort problem med det, men det var den der proces, som jeg havde igennem, der var vigtig. Og synes. jeg vil bare sige, der er ingen tvivl om og vi nu kommer ned i the nitty-gritty senere hen. Hotline Miami er klart det bedste spil, jeg har spillet i år. jeg kan Også. ikke gå så langt som til at sige, at Hotline Miami sig ind på min liste. Uh. Så det bliver nogle spil... Og at... så tror jeg, det er ikke nummer et faktisk, på min liste. Men... Faktisk øh, nok de bedste designede bosskampe, jeg har spillet i år. Ja. Su nej, nej, nej, super det super enkelt. Jeg, jeg synes virkelig, nemlig de er glimrende, fordi der er én ting, du bare skal spotte på de her busser. Og indtil du spotter det, er det umuligt. Så snart du har det, så er det done. Det synes jeg er helt vildt øh, genægt. Det synes jeg er, for ja, jeg synes, jeg er ja, rigtig dårligt. Jeg bruger for sig. mig heller ikke om Men jeg det. ikke forstået mig, nogen af jer ville være glad for jeg det. Jeg synes, Dark Souls. Jeg, jeg, nej, det er jo ikke set, så meget det. Jeg, jeg, jeg synes bare, det er sjovt. Fordi det, altså, det er jo ikke fordi, at bus, bosskampen er ikke designet til at skulle være underholdende. Eller noget som helst. Den, er net, den er netop designet til, at du finder det der weak point. Mm. Og så gør du Så Du dør 200 gange. Og, og så når så du det. så endelig har dræbt fyren, ja. eller besøger fyren, så er det meget bevidstet med, at live. Og mm. du bare sådan lemlister dem efterfølgende. Men vi kommer nok tilbage til det. Ja, vi vender tilbage til øh, Nummer 20, den jeg glæder mig til, Nintendo Land. Det <laughs> ja, til to ting, som jeg får enormt svært ved Jeg er, er mega glad for Nintendo Land. Nintendo Land er et sindssygt godt spil. I sig er, selv. Er det Samtidig, hvad er det til? Er det til? Det er til Wii U! Det okay, er fint, ja. det, som der packer inden uh, spil det er til Premium. Det det. Okay, yeah. ja. Altså det, det, skal, det skal fungere ligesom Wii Sports, der skal præsentere, hvad kan den her uh, konsol, og, og hvordan er det... Og det, ideen med det er, at man har sådan en, en Disneyland-agtig park, hvor der så er forskellige minigames i, som er, som er bygget op omkring de her spilfranchises, Nintendo har der for Nintendo Land. Vi skal måske lige sige, at hele ideen med Wii U, i hvert fald ifølge mm. Nintendo Land er en form for asymmetrisk gameplay. Mm. Men, altså, der er selvfølgelig forskellige minispil i Nintendo Land, men altså, en, en stor del af det er det her med, at en spiller ved noget, som de andre spillere okay. ikke ved. Fordi en spiller har en anden skærm, en sekundær skærm, ikke? Ja, altså det altså det, det der med de to skærme, det, ja. det der er det, der er det interessante. Det er, altså ikke noget asymmetrisk gameplay, det er det, man plejer at sige om, om wordfuel for eksempel. Ikke? Altså, men, Og det men det, det, det er også en på for det, asymmetriske jeg det er fuldstændig rigtig, bruge det samme ord. Ja. Men det der er, altså alle de her minispil, som, jeg har spillet næsten dem alle sammen, udover Octopus Dance, så er de alle sammen rigtig godt designet. Det er som det bedste, ellers. Jeg synes virkelig ikke, det er særlig godt. Men ellers altså, er de rigtig godt designet, og viser helt vildt godt det her frem, som den her øh, ting kan. Og jeg er, ikke, øh, jeg er ikke langt fra at sige, at Donkey Kong's Crash Course, det er måske et af de bedste spil, jeg har spillet i år som er et af de her minispil. Men jeg er, også, jeg er godt i de her små ting. Jeg har ingen illusioner om, at det her øh, spil kommer videre til, øh, til 15. Altså, jeg... Fordi at der er så få, der har spillet og fordi at der er den her idé også. Ja. Nintendo kan vi egentlig ikke lide, men jeg synes det jeg godt vil lave, er godt at lave noget. <laughs> det, det, det er sådan Jeg er med Alene derfor vil jeg måske godt kæmpe lidt for den. <laughs> jeg, vil sige, jeg vil sige, at grund, altså, I, det gav mig en fornemmelse af det her ikke. Det her det er en Nintendo, der prøver at svare på. Jamen, hvad synes vi som Nintendo egentlig, at man kan lave med videospil fremover mm. et eller andet sted? Og det det der er enormt interessant, fordi det er et, et det er et svar, som er så langt væk fra alt, hvad vi, hvad vi ellers ser. Mm. Det er langt væk fra alt andet, der er på den her. Og jeg kan ikke på nogen måde forklare, hvad det er, der gør det, der gør det fedt. Men jeg kan sige, at jeg, jeg tænkte, det her, det var rigtig godt, da jeg sad og spillede det, og jeg sad og med en anden. Da, jeg sad, da vi sad tre personer i rummet og spillede det, så var det sublimt. Altså, det var nogle helt fantastiske spil, der var her, når man var tre personer i rummet. Og det er det, den ting, du gerne vil. Lokale multiplayer, mm. Øh, mm. Og, og bruge den her skærm og de her ting. Og derfor synes jeg bare, at det, skal, det skal nævnes. Mm. Mm. Jeg synes, at vi lige på et tidspunkt var i gang med at bevæge os ind på et lidt for artsig område. Vi havde noget dysphoria, DRS'er, Hotline Miami, sådan lige i streg, det blev meget, meget tungt. Mm. Nu vi så skiftet en, et modsatte grøft. Nu er et af de bedste spil i år en reklame. Mm. Øh. <laughs> Og jeg har ikke spillet det, jeg ved det ikke, og jeg håber det er godt, og jeg køber ikke en Wii U. Øh, <laughs> jeg synes overhovedet ikke, at det er en reklame. Jamen, det er, det Så Wii godt, det, det, er, det, er det, det er stadigvæk det, jeg reklame, er ikke. ofte spiller på en Wii. Ja. Ja, præcis. ja, præcis. Men er, er det, det bare lige, en, en shadowing? Nej, det... nej for der er bare ikke lavet et bedre golfspil til Wii. For... Nej, nej, nej. Altså, lad, lad med at tro, at er roet til lidt ondt. Du forklarer det tydeligt for mig, at det er en reklame for, hvor god konsollen er. Om den så kan indfri det, eller ej. Ja, man, så kan, man kan så sige, at er det en spørgsmål. reklame eller er det et proof of concept? Sådan kan man, så kan man diskutere det ikke. Altså, det, er, det er meget et spørgsmål. Proof of concept man... ja, er internt, et, et, et, et du viser det, så det så sagt, andre, så er det ja, reklam. Det er samtidig også et godt spil. Det er sport, for eksempel. Synes jeg, jo, altså, synes jeg faktisk gør nogle rigtig gode ting. Det, det er mm. et godt spil. Altså, det bedste, der nogensinde kom til Wii. Så, yeah. så kan du bare sige, at Far Cry 2 er en reklame på Far Cry 3. Eller, ja. altså, at alt, alt er en reklame på noget, der er, er efterfølgende. Er det med vildt? Er du bare er... misforstået mig fuldstændig? Nej, nej, nej, nej, nej, nej det, det her det er ikke en reklame. Det er en samling af utrolig veldesignede multiplayer-oplevelser, som, som ikke behøver at udvikles videre. også nogle rigtig gode singleplayer-oplevelser, ja, ja. og i øvrigt er det et rigtig syret bud på, hvordan man laver monetizing i et spil, hvor man ikke vil have monetizing <laughs> i. Man samler sådan nogle små øh, guldmyndter op, når man kommer hjem der, og så får man adgang til at spille det mest mærkelige lille bonusspil, hvor man så får prizes, som er sådan små ting fra andre Nintendo-spil, som går op ind i den der park, og så går, så går folk, de der mies, som der er rundt i, de der mi-miverse, de går rundt derinde og siger de ting, som, som de rigtige folk, der har de her mies i virkeligheden har, har sagt til, til en, og sådan. så kommer du pludselig <laughs> en, som der siger en tegning af Zelda, og en anden <laughs> en, som der siger et eller andet på spansk, og en anden en, som siger, de at det, det er... Altså det her, det er syret beyond belief på rigtig mange måder. Jeg synes, vi holder den på. Og jeg synes, det er... Nu, nu vil jeg gøre noget enormt bushy, og jeg vil, jeg vil citere vil noget, sige som sige. der er en, der har sagt over oh, det her. I en bog der har sagt om det her. Det er, det er Nintendo, som du siger, øh, siger til spørgsmålet, hvad er, øh, hvad er øh, videospil? Vi ved det heller ikke. Og det synes jeg et eller andet sted rammer det meget godt. Mm. Det her, det er, det er ikke at besvare et spørgsmål med et svar, men at besvare et spørgsmål med et spørgsmål. Og det synes jeg, ædermame, man at godt sige at gøre. Vi ved det de... heller ikke, det er også et, spørg... et svar, ikke et spørgsmål. Altså jeg, vil sige, jeg ja. synes måske ikke, at Nintendo Land er et af de bedste sp samlede spil, der er lavet i år. Men jeg synes, at de her små minispil er, er interessante og underholdende øhm, i en grad, som Wii Sports ikke var. Altså, der er jo rigtig mange gode ting i Wii Sports, men jeg synes, at Nintendo Land er bedre. Jeg synes, at de multiplayer oplevelser, mm. der er designet, er me virker mere langtidsholdbare. Ja, det er jeg meget, meget enig. Det her, det her er bedre end vi sportsmanden udfylder den samme funktion. Mm. Mm. Og, øh, og jeg, jeg, jeg synes bestemt ikke, det er en reklame. Jeg synes ikke, at der er noget i det her, der nødvendigvis bare bliver taget videre til et andet spil, som det så skal reklamere for, eller det skal reklamere for et kontakt. Altså, om det var godt eller ej, så var det jo blevet lavet. Og jeg tror, det er lidt det, det, Lars mener. At det var noget, der lavede, blev lavet, fordi de skulle lave det. For at de kunne vise... Det ved jeg ikke, altså der så kan du også bare sige, at... Der er også gode reklamer på TV. Xbox, og. Ja, ja, ja, ja så, så, det og ulike, så er det jo en lang reklam for Xbox. Ej, jeg bare, det er ønskeligt, fordi havde, vi, så havde, vi, så vi havde en... Det er jo først måske, at konsolten er bygget på en gimmick, som er den her... Det er ikke en gimmick, det er netop ikke en gimmick. Det er nemlig, der er mange okay, flere muligheder Okay, en Vi forstår ikke hinanden åbenbart bevidst, så... Nu kan man også sige... Nu, Mikkel og jeg har en Wii Ja, præcis, og det er tydeligvis, hvad I forklarer. Det, er, det, I sidder og klarer nu, det er noget, der skal få mig til at få lyst til at købe en Wii U, er en gå og der har dermed ikke sagt noget negativt om, at det ikke var godt, det er sagt, alle de andre, andre spiller også, at vi skal få det til at købe en okay. PC eller en ja, men, jeg kan godt sige det, så længe du siger, at det ikke udelukker, at det er også er en kvalitet. Og, og det, godt sige at, at, at Wii Sports havde præcis den samme funktion, og det skulle også være sådan et, man viste til sine venner, så vi købte en Wii. Jeg prøver en tid, og det kan man godt sige. Det er dejligt, at vi gik fra til da klären wir fast så, det er bare vigtigt at sige, det, en det er mere end reklame. Det er en rimelig uh, varieret samling af multiple oplevelser, som, som faktisk uh, langt vejen alle sammen er, er ja, ret gode. Der er vel for fanden en grund til, at den er på en eller anden stop fem, det står over de bedste spil i år. Han er på Mikkels, men ja, det er ja, også ja, Mikkels. Ja, ja, ja. Jo, ja, han er jo gammel. Men altså, det skal <laughs> jo ikke diskutere ham. <laughs> jeg skal lige se, at du mener en smart bemærkning, og vi ikke havde strået nogle af mine spil endnu, men nu skal vi så videre til <laughs> nummer 21. Det <Ja>, vi gør <laughs> så videre, og vi visst godt kan køre det med det samme rigtig gerne cut, Tommy. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at cut. Nej, nej jeg, jeg vil heller ikke cut. Der er ikke nogen absolut grund til at cut. Vi er blevet til cut rigtig altså, øh, for men mm, ja, mm, det, det er også fint Så, æ, så det cut det bare de sidste tre, og yeah. så altså den første. Nej, det er dårligt. <laughs> <laughs> What? Okay, Unmanned. Unmanned. Mikkel. Skal du gøre det kort? Unmanned er nummer to, tror jeg hvis nok, på min øh, liste, og den kommer ikke på nogen af jeres lister overhovedet, tror jeg. Nej, nej. Ja, jeg har spillet øh, mm, Unmanned. Jamen, jeg ved, jo, der, der, der, der, der, Du kan sælge Unmanned til mig lettere, end du kan sælge dysforia. Mm. <laughs> ja, enig. Ja, altså, For det er mere ja. interessant, det er mere interessant, hvorfor så For har folk genført det? det Og har det samme kan... temaer, som vi i øvrigt kan se, det er et andet kontaktmæssigt tema, der har været i 2012, ikke? Hvad er krig? Hvad er vold i videospil? Hvordan, hvordan gør man de her mm. ting? Så synes jeg, det der det er interessant, er, at vi også har den her simplicitet i det. Det er i øvrigt også et spil, der er lavet af en eller to personer, mm. ikke? Altså, eller Molle en, Industries. Jamen, ja, Molle Industries er jo det jo et af de første rigtig gode spil de har lavet, synes jeg også. Det man så Men Og det der er interessant, det er, at det går helt ned simplistisk og siger, jamen det der du har hele tiden altså du har hele tiden, når du er den her man spiller den her dronepilot, ikke? Så har man hele tiden dels det med, at jeg har mit kedelige arbejde hvor jeg går hen på den her militærbase og trykker på nogle knapper, og dels det, at du slår folk ihjel. Hvordan oversætter vi det til en mekanik? Jamen det gør vi ved at have to forskellige skærme hele tiden som du skal og orientere dig imellem og sige, der sker noget over på den her ene del af skærmen, er det jo, fordi det er et browser-spil, ikke? Mm. Der sker noget over på den her del af skærmen, du skal reagere på det over på den, på den anden side, du skal hele tiden holde øje med, hvordan er de her to ting i, i forhold til, til hinanden. Og den her splittelse, som er det grundlæggende i temaet, afspejles i gameplayet også. Og det, altså det var der, det kom i januar, hvis jeg husker rigtigt. Mm. Og det, er, det her med at afspejle ting i gameplayet, noget, som jeg har skræddet ud til mine elever, i, lige så længe jeg har haft elever, mm. som, du, som du har hørt på sådan noget her. Ikke? Øh, og det er faktisk først i år, at det er virkelig sådan rigtigt er slået igennem øh, i, på, på mange af de, i mange af de her spil, som vi har været der mange steder før. Ikke? Og det her, det var bare et af de første, jeg så i år med det. Og derfor så har det en rigtig stor personlig betydning for mig. Jeg synes også, det er en stor succes som, som, som spil. Det er ikke et, som jeg forventer, at, at I alle sammen er enormt begejstret for. Jeg vil jo rigtig gerne have det videre, selvfølgelig, fordi jeg godt kan lide det. Men jeg kan sagtens se, hvorfor I andre er ikke er ind i det Jeg kan sige det der meget, meget simpelt. Når vi er færdige med at snakke om det her spil, så synes jeg enten, vi skal have det her, eller dysphoria, og jeg vil hellere cutt dysphoria. <laughs> og jeg vil egentlig gerne cutt begge to. Og det er ud fra den simpel betragtning at jeg kender ikke dysphoria, og jeg synes jeg ikke rigtigt jeg blev ikke solgt på det, du forklarede, fordi at det der kønsdebat, det synes jeg virkelig er et issue i noget, jeg kender. Men det her var et issue. Det er, hvordan kan vi forklare, hvor afromatiseret krig egentlig er blevet. Det er ikke længere den fucking 14 hvor vi alle sammen gik ud i krig for at blive mænd. Det handler om at tage på kontoret, stå nogle folk ihjel, og så hjem og i have problemer i hverdagen. Det synes jeg var et stærkt budskab. Men grænsen går i, er det et spil? Ja. Eller er det en kommentar. En, en... Har I tænkt ja, over jeg det? Det er begge dele. At, nem... det synes det, jeg... Jeg, jeg, jeg synes, det er smukt, at spillet endelig er kommet til det stadie, hvor det er et reelt debatindlæg. At bede en modtager om, at give en lille smule sin tid, og en lille smule sin engagement, for at få et budskab. Altså, der... Men hvis vi nu skal snakke om sjove og underholdende spil vil vi ikke nødvendigvis skal, men på mit vedkommende, så kommer de her kommentarer sådan lidt i en sjov niche hvor jeg måske ikke synes, de hører til i en, i en, i en årets spil. Altså man kan jo på sige, trods af, at jeg nåede det enormt. Man kan jo, altså jeg var også ret glad for Unmained, ja. men man kan jo sige, at backups, Ops The Line det er et spil, gør nogen ja. af de samme ting. Jeg er helt med på, at det gør bestemt ikke alt det, Det er, som teamen, i, det er i hvert fald samme hvad hvad er, krig, hver, hvordan er det ligesom, vi noterer det Og det ene er i et spil. Det, det er et, et virkelig velfungerende spil, og det andet er en, en oplevelse, på en anden måde, som ikke er specielt langt. Det er vi kører alle oplevelserne med det samme. Nej, nej, nej, det er, det er, en, det er en vigtig debat. Det jeg ikke. Jeg vil ikke have nogen oplevelse på. Det er meget fint, Christian, men jeg vil til gengæld køtte alle andre spil, der ikke var oplevelser, før jeg vil godt oplevelserne. Så altså, det er jo, altså, det er jo, hvad man opfatter som spil, ikke? og det, det, synes jeg ikke, det synes jeg er en for stor diskussion til det her. Jeg, jeg, jeg vil bare sige, der må vi tage vores personlige overbevisning. Hvad synes vi skal med på listen? Øhm, ud fra ja, det... Fordi... Ja, når, når, når, når vi siger op... Ja, det er en helt anden diskussion. Du, du vil jo gerne have DRS-domær, for eksempel. Ikke på fem. Nej. nej, nej, ikke på fem. Nu vil jeg heller ikke... Oh, nærheden er ikke. fem, vil jeg Han så ikke Det vil sige, bare uden, ud fra det, jeg lige har hørt. Nu har jeg jo <laughs> selv spillet unmanned, og var ret glad for det, og så videre. Jeg vil også sige, at jeg vil da hellere cut uh, må, phoria, bevist, er, at, også fordi det er blevet nævnt, og det har ligesom... Det budskab igennem. Jeg synes måske, at interaktionen i On når spillet af spillet lyder til at fungere bedre. Hvor, hvor, hvor, jeg jeg hvor, synes, hvor. det fungerer rigtig fint det, i uh, Unmanned for eksempel. Ja, vi er ved at tage en diskussion, hvorvidt vi skal cut den af dig. Vil, vil du gerne beholde den på? Nej, det er slet det, det ikke det, beholder. vi skal Lige nu diskuterer vi, Sådan, vi er hvor, hvorvidt jeg vil gerne beholde et, et, et <laughs> spil det okay. Det <laughs> kan være så lidt som at trykke på en af to knapper og så kommer der resultat. Kan, kan det defineres som et spil? Ja, ja, men det er slet ikke det, vi diskuterer Nej, den jamen, her det, det er det også vi sige, det er, at hvis vi ikke kan afslutte noget, hvis er, den, så skal vi ikke tage diskussionen nu, så skal vi tage den i forhold til de andre spil på listen, og det kan vi først gøre, når vi har været igennem listen igennem. Det er den samme diskussion som de Det er den samme diskussion som Ja, det er alle Jeg vil gerne have op at der er cirka lige så meget gameplay i det her, som The Walking Dead. The Walking Dead er bare det længere spil. Overhovedet det du gør, du vælger nogle dialoger, oh, oh, oh, du det, interagerer det er, i et miljø. Det, det er totalt uenig. Du interagerer i et miljø, og du vælger mellem nogle forskellige dialogmuligheder. Nej, det, det er overhovedet ikke det, hvorfor? er det at der er klart gameplay i det her? Ja, der er klart gameplay. Jeg ja, ja, er den enige, der er klart, at gameplay, det er, det er tydeligt, men det er tydeligvis et spil. Jamen, ja, ja, ja, men det er jo slet ikke det, jeg argumenterer mod. Altså, jeg synes jo, det er fuldstændig at vi begynder at tage den her diskussion omkring hvad er et spil, og så ja. det er slet ikke det, vi skal diskutere nu. Men eneste det er også bare at det her, det er tydeligt et spil det er sådan ja, set så men lad, lad os bare droppe den diskussion i sådan for bare at du konkluderer ja. at du har ret i diskussionen. Okay. Ja. Næste spil er X-carm. Men, ja, men, men vi lutter slet et andet for alt. Vi, er, vi beholder også med en videre. Vi videre. Det er det, rigtigt, er ikke, vi sletter af alt ting ned til 15, Christ, 15, når vi er færdige med det her og så holder vi pause. Okay. Det er fint. Ja. X-carm. Hvem hvem har haft den på person? Det er der Grånpig og Peter. Der er Peter. Ja. Altså, XCOM Enemy Unknown er basically det bedste turbaserets strategispil i år. Der har heller ikke været så mange, men jeg synes, det er en af de bedste turbaserets strategispil nogensinde. Det synes jeg også. Det var også det jeg det, at komme kom frem til. Altså, det, det er simpelthen bare et godt spil. Mm. Øh, måden, de har taget de rigtige gameplay-elementer, de rigtige design-ideer øh, fra det første spil, og ført dem videre i et moderne spil er imponerende, synes jeg. Altså, ja. De har truffet alle de rigtige beslutninger, og ingen af de forkerte. De eneste få problemer, der er i det her spil, er bizarre bugs, som er super sjældne. Um, ja, men altså, jeg, jeg synes ikke, at man kommer meget tættere på det, vi kalder et perfekt spil, end XCOM. Um, uh. jeg, jeg, jeg er tæt på at er tæt på i det, men jeg vil sige, at det er nok det perfekte strategispil i hvert fald. Ja. Um, fordi du, du forstår alle konsekvenserne af dine handlinger, før du overhovedet træffer et valg. Ja. Så når du så gør noget dumt, og bliver straffet for det, så føles det aldrig på nogen helst måde uresfærdigt. Det, det, det har et perfekt flow, altså mm. man, man, man keder sig ikke, man sidder ikke fast, og, og, og hele tiden synes, udvikling. Og jeg synes faktisk også, at historien er glimrende fortalt. Jeg ja. synes, det, det er et rigtig smart valg, jeg har truffet at fortælle den så minimalistisk, mm. og så øh, sporadisk, som de har gjort. Um, og når du så får de her story beats med som jeg spillede der og spillede med rigtig langt imellem, øhm, så føltes de super intense, og hele perioden imellem er næsten lige så intense, fordi det hele spiller op mod hinanden. Ja. Det hele er med, at du vil gerne grinde, for at få, mere, for at få bedre udstyr, for at, få, for at forske mere, men du vil heller ikke grind for meget, fordi så stiger din panik, og du har brug for de her historiemissioner for at sænke din panik. Ja, men du føler sig altid presset, uden at blive stresset. Ja, det, du, du, sidder, du sidder virkelig altså, som en lus med en to nejlænder, fordi ja. at, at der er fordel ved det ene, og der er fordele ved det andet, men der er også bestemt ulemper ved begge dele. Ja. Og det er en, en fantastisk anspændt situation at sidde i som spiller. Og bare det, at altså, alle, jeg har set og kender som spiller, som spiller har haft forskellige kampagner. Mm. Og jeg synes, det er imponerende for, for, hvor linjer den her kampagne egentlig er. Ja, linjer. den er super ja. Så er det imponerende, at der er så meget variation i, hvordan folk oplever det. Jeg, ja. jeg vil, vil det simpelthen bare er det tempo, du selv sætter, der bestemmer, ja. hvordan din kampagne udspiller. Det vil jeg gerne modbevise, skorstræk, kom i en modpolse. Jeg havde et kæmpe problem i det her spil. Et, fordi det tillidede mig overhovedet ikke at spille som mig selv. Jeg fik ikke lov til at spille Carmen Collected med et stor overblik. Der var hele tiden panik, der, der, der blev større og større. Og det endte endda med, at en, en, en, en France, er forbandet Cementer Monkeys, mm. trak sig ud af, af alliancen. Øh, spillet fik mig stresset til en grad, hvor det gik op for mig, da jeg var færdig med det, at du kan ikke gennemspille det kortere tid end mig. Altså, fra den tid hvor du fik mission til, at du kunne opfylde missionen, til missionen var opfyldt, til du kunne få den næste mission, til at du skulle opfylde den mission. En måned maksimalt kunne du spille det på kortere end, end jeg gjorde. Altså en, det en havde... game. Og... Og... For ja, nej, nej, for ja, ja, ja, ja. <laughs> ja altså... Og jeg havde det. Hver eneste gang, jeg havde mit hold ud på missionen, så havde jeg muligvis årets bedste strategispil. Men hvad... Eneste gang spillet gik tilbage til, øh, til det her overordnede, øh, byg din base, grav ud, blev jeg så monster skuffet over, fordi at jeg ville ønske, at jeg havde haft følelsen af, at jeg lige kunne gøre mig bedre, før jeg gik i krig. Vent, så dit, dit kritikpunkt ved det her er, at spillet straffer dig for at stele og ikke lave noget? Nej, spillet straffede mig for... Altså, jeg forstår ikke, hvor spillet straffer mig. Jeg spillede perfekt. Jeg lavede ingen fejl. Altså, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg arbejdede hurtigt. Jeg... Du kan komme til at foretage nogle rigtig dumme valg i XCOM, som ikke er din skyld. Uh, det kan jeg ikke se, hvordan jeg har gjort. Nej, no, nej, no, no, no, det, det, det er ikke sikkert, at du, du har gjort det, nej, men, nej, men det kan man nemt komme til. Altså, af jeg, jeg, jeg vil... det forkerte rum, eller så videre. Så. Altså, jeg, jeg, jeg vil sige, alle fejl, jeg, jeg gjorde i, i XCOM, forstod jeg lige uden bare, at jeg havde gjort dem, og i virkeligheden ofte før, jeg valgte bare at gøre det, jeg nu havde lyst til at gøre og samtidig var jeg aldrig specielt meget i fare for at miste et land, fordi at jeg bevarede overblikket over det, jeg var i gang med. jeg, jeg, jeg kan sagtens forestille mig, at der er en masse variabler, der kan spille okay. på det her. Ja, ja. Og ja. det er det, det, det nu, det, var simpelthen, vi, vi, det simpelthen bare min, min personlige oplevelse. Men altså det, du kalder perf det perfekte spil, det hurtige spil, var ikke nødvendigvis bedre. Nej, noget, nej, nej, det var elendigt. Det var jo det, det var det, jeg havde ved det. Det, jeg gerne ville have gjort, hvis jeg havde fået lov at vælge, så havde jeg sat i min hul i jorden. For det er et hul i jorden, man sidder i. Men det kunne du også have valgt jo. Nej, nej, nej, nej, nej. fordi at panikken. Det kan være, at jeg har fået et eller andet helt vildt, absintt, variabel spil, hvor paniklevel bare stiger og stiger og stiger og stiger. Det gør det generelt. Hvis du ikke gør noget, så stiger panik. Jeg, jeg gjorde jeg, det er, det vil, noget jeg jeg hele ikke, Jeg havde tid. ikke noget problem overhovedet. Jeg havde, jeg havde det, jeg gik, gik altså, moderat med... efter for nogle salitter op for at få få direvet her panik. Jeg gik efter altid at tage missionen i det land, der gav mig den bedste panikbonus. Jeg har blevet nødt til at det de her øh, missioner for at få de her uh, The whole world feels better mm. Og alligevel trækker Franser tilbage Og jeg gennemfører spillet på, på et par dage Fordi at jeg virkelig bare rusher igennem det Og har ikke fået lov at nyde bare at sidde i mit altså, hul i jorden og hygge mig det, det er meget svært for mig at sige præcis hvad der er gået galt Nej, det i dit spil ikke. Men jeg vil så sige at Jeg havde aldrig lyst til at sidde i mit hul og hygge mig Fordi jorden var ved at gå under altså, ja, Det er simpelthen ligesom ikke det spil Du blev ikke at på de der bread and missioner Nej, for, nej, det er, for, for, for altså, der er for meget lort i gang til, at jeg på nogen måde følte, at jeg kunne slappe af. Jeg, jeg, jeg var nødt til meget sådan bevidst at grinde lige akkurat nok til eller, at afbalancere. Okay, jeg kan grinde op til, at jeg får den her research eller det her, den her rustning. Eller sådan noget. Men jeg er nødt til, inden den her måned, at, at gøre det og det og det. For ellers så stiger vi et panik for højt. Og det er det, jeg synes var fantastisk at spille. Det den der måde, spillet tvang mig til, du kan gøre det eller det. Du kan ikke gøre begge dele. Jeg det synes jeg var fantastisk. Jeg, jeg gjorde kun altså ting, der låget panik. Og jeg og, og, og, og researchede sig konstant, så, så jeg havde egentlig de fleste research-ting. Jeg fik så bygget et armory for sent, så jeg fik ikke noget at, at bygge den ret meget op. Hvor mange bygge nok satellitter, så... Jeg havde satellitter på, på alle, øh, på den her friends, som havde trukket sig tilbage, altså, hvad, hvilket de overhovedet ikke har noget grundlag for, for jeg havde fucking styr på det her shit. Jeg, ved, jeg, jeg, jeg har spillet, spillet spillet to gange og jeg har, altså DT selv, jeg det er simpelthen overhovedet ikke forundet med fordi jeg jeg kan ikke genkende fordi jeg har spillet, spillet to gange og har ikke mærket det. Jeg kan sagtens beskrive det som blevet af at. Og jeg ja, altså jeg, jeg spillede det da, altså, jeg spillede på easy fordi at hey mm. jeg kan ikke ikke en challenge jeg vil hygge mig. Uh, lad så også til lige uh, den dag jeg loaded op uh, for at spille systemation der har steam så lavet uh, update uh, easy is now easier. Hmm. Hmm. hvilket jeg måske også vil sige det trængte spillet også til fordi jeg easy var for mit vedkommende et passende niveau hmm. og jeg mener at måske er folk i verden der altså jeg, jeg er på vej ud i mit classic Iron Man uh, playthrough af spillet, hvor det er på en svær svær grad, og hvor du har et save game skal vi øh, vende tilbage det er, til XCOM senere, så i hvert fald... Ja, det er godt, ja, X XCOM blev spillet ud fra Journey på min næste. så det er, det er jo klart, at det spil, jeg brede mig om, men hold kæft, mm. var jeg frustreret, og det, der frustrerede mig var jo, at det var et spil, jeg holdt af, som blev ved med at sige, fuck dig, jeg kan ikke, du må ikke mm. spille på den måde, du vil have, du spiller på min måde, fordi... du spillet det gamle XCOM? Uh, nej, jeg er ikke lige så ung Det er lidt en del af glæden. Altså, jeg er ret glad for det gamle X og så videre. Jeg synes, at det, det nye XCOM store problem er interfacet i basedelen. Hvordan? Jeg, jeg, jeg synes ikke så meget interfacet, men jeg synes bare, at jeg spillede rigtig dårligt til at forklare dig, hvad det er, du gør. Det synes jeg overhovedet ikke. Øh, det synes ja. jeg, det er. Jeg synes bare, at det holder en mig meget i hånden. I jeg, til ja, det den kan jeg ikke. Det, det, det holder dig fuldstændig i hånden og sådan Det er mere det der med... Det er meget svært at finde ud af, hvad det du gør egentlig har. sådan ja, konsekvenserne er det. Konkret konsekvens, og du kan virkelig blive fucked det, senere hen. En. Og det er ikke, fordi spillet ikke holder dig i hånd, og det er ikke fordi det, ikke er, det er jo nemt nok at gennemføre Men, altså Man kunne lige præcis komme til at grave et hul. Man kommer til at grave et hul, fordi man ikke har tænkt sig Nej, fordi man, man, man er ikke det er bare, fordi spillet er dårligt at kunne lide det. Hvordan kan man grave et hul et forkert sted? Hvis du bruger så det altid alle ting i gang, så er du også en idiot. Ja. Ja. Ja. Er sådan, man, man, man ja. Så er det ikke spillet ja. fejl. så er det vidt, du en idiot. Jeg kan slet ikke se, hvordan man kan grave et hul et forkert sted. Det er altså, bare... Du har jo fandme et plan, når du kan grave et, et, et hul. Jeg går heller ikke op sådan, at Morten begynder at grave et hul, jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det til, men måske finde ud af det hen ad vejen. Det er der ikke særlig godt. Til at starte med, så har du et vis antal kammer, som du ved, ud, så byde. ud jeg, til at starte så ved du, du kan bygge et vis antal kammer, fin nok. Men vil du så gerne bygge ned Eller vil du gerne bygge ud derhvur, det, du har at bygge med. det koster ja. penge at bygge Men ned altid. Men det du ud mere ud af I ud længden med, hvis du bygger ned For at udbygge Så, så kammerne ligger ved siden af Man skal både have tykkelser og længde ja. <laughs> så er det. Du kan få bonus Hvis du lægger et kammer ved siden af en anden Hvor du skal du lægge det kammer ja, det er godt. Men det er derfor du bygger Jeg <laughs> vil ikke starte en kæmpe stor diskussion Jeg vil bare sige Spillet er klart bedre Når man er ude at skyde nogle fucking aliens Jeg synes at er lort Jeg sagde at hele meta historien, der er problemet når det, eller det, er ikke en det er jo historien det der er sjovt, det er action og, ja. og jeg fik nogle, de der fantastiske øjeblikke, hvor man havde sin sniper liggende bare, det helt rigtige strid helt ned i bagenden, og så headshot all the way det, er super, det var fedt så vi holder den, vi, vi, vi, vi holder den indtil, ekstra øh, tilføjet i spillet som jeg nu mig godt må nummer 23, Tokyo Jungle ja, for den. jeg er ikke overvist nej, lad os mide den ud, Det gider jeg ikke man kan være en lille hund, Tommy. <laughs> Jamen, øh, jeg, ja, jeg forstår ikke, hvorfor jeg havde glemt alt om Talking uh. Jungle, det er nok et af de uh, spil, som har været mest... Det skal ikke så godt. Jeg har altid været sådan at der har været mest til historie, Bum, dum, dum, dum. Når, hvis jeg skulle være fanget og spille, og det, som Talking Jungle var, det var det var bare en noget ikke ikke-nødvendig historie, oh, historien, der Og historien om den lille hund, synes jeg er ret fascinerende. <laughs> men, men der er noget historie, som gør, at man... Oh, jeg, okay, jeg spiller lige lidt mere, men så det, som du spiller mere, som har intet som helst at gøre med den historie, der er er så, en, så fedt at spille, at, at du bliver ved. Og altså, at, at du, at du vil gerne ud og, øh, og, og bekæmpe den slemme kat. Og du vil gerne ud og, vil og, og, og finde ud af, hvad du skal gøre for at få lov til at blive en sabeltiger. Og, altså jeg vil gerne ud og slå den store har Ja, den store. Det er den eneste. Øh, jeg den magiske ikke? har. Magis den, har magis den største øh, har, man nogensinde har set. Det er, <laughs> er ligesom i faktor. Hvor stor er den? Den er... For jeg har set nogle rimelig store har. Den er i hvert fald... 5-6 gange større, end på Mirani, en hund. Det er en rimelig stor hund. Det er en, meter, en meget, meget er, lille hund. Så det er altså ikke meter høj, kan man så formulere. Ja, Harne har, har, har nok cirka sådan en, en meter høj. Det er det mest ulig uh -huh. uh -huh. Jeg kan forestille mig, at det er en stor har. Ja, <laughs> ja, er, faktisk, er Og du får lov til at det i hjælp. Sådan nogle harlår, det er pisse, ubehageligt. Det er jo hund som snedbold. Men der er jo nogle, altså, nu har jeg set slutningen med dig på det her spil. Der er en rimelig crazy historie i det her spil. Det er der. Nej, nej, japansk historie. Altså. Okay, øh, selv for Japan er den lidt selv. Den er rimelig crazy, fordi det er ikke det, nej. den lægger op til i løbet af hele spillet, Ligevelse tager den bare en drejning, hvor man sådan lidt... Kan jeg ikke bare okay. sige det? Altså... Robotfulde Robot mod Robot Veloce Raptor. Velocene... Nej, det er ikke Det er ret åbenlyst. Oh. Okay. Okay. Det er go-to. Det er sådan, de altså minder, ja. Standard go-to. 50-7. <laughs> det er syv. det jo skidt. Ja. Skid ja. ligesom, ja. altså, ikke snakke om hvordan. Det, det er et super fint spil, det er super hyggeligt, men, ja. men er det top 15? Jeg, jeg, jeg så jo, jeg havde jeg bedre, når jeg se spillet blive spillet uden at spille det selv. Mm. Og jeg kunne godt se, hvordan det ludologisk set var lidt uh, spændende. <laughs> uh, men jeg vil også mene, så er at jeg er overbevist. Det, vir, det det. virkede også bare lidt lame. <laughs> altså, det og jeg ved godt, det ikke var lame, men jeg mener bare sådan at det var ikke så meget, man er sådan virkelig... Uh... Altså, man er en jord og så løber man til højre man, man venstre. Kan. Ja. Ja, okay, man, eller venstre. Ja. Hvad en hjort? Eller en anden Eller <laughs> en ged, der det på til højre eller venstre. Eller en bjørn, <laughs> der det på <bor> til højre, <laughs> højre eller venstre. Eller en gås. Kan man være en gås? Nej. Præcis, præcis. Det er det, jeg den, der Jeg synes, at det her spil er rigtig underholdende at spille, men altså... Det er ikke et af de bedste spil, jeg har spillet. Yeah. Men det er ret sjovt, og det er det, er, det er ret unikt og ret quirky, så jeg synes, det var værd at nævne. Ja, det, det, det. Og jeg kan godt forstå, hvis ikke det skal med på noget, og nu har jeg efterhånden nævnt øh, tre spil, som røg ud første gang. Nej, du ud, har kun sammen. nævnt et der er er to, der ud. Nej det er sådan noget. du fik The også seks spil. På ja, den. du fik ja. seks. Ja, okay. Men stadigvæk tre spil. Plus. Så må du bare spille nogle flere spil. Ja, det også. Ja, og, og, og derfor det er det også grund til, at, at jeg ja, tale for det, er fordi, at der er sindssygt mange af de spil, der er blevet ja. nævnt, som jeg overhovedet ikke har Vi skal have slettet... Uh, jeg, jeg har ret ked af, ja. at spille ikke spillet det her spil, for det minder mig helt vildt meget om Dark Souls, som er et af mine yndlingsspil. Altså Christian har slettet det minder flere meget, spil på den her liste, kran. end vi andre har. Vi skal have yeah. tre spil mere. Ja, det vi gør nu, det er, at vi lige tager en pause. Ej, ja, vi holder en pause. Vi har, en pause. Ej, Ej. har vi sletet Tokyo Jungle? Ja, yeah, yeah. Tokyo yeah. Jungle. Det var et honorable mention, jeg synes. Det var okay, vær stille alle sammen. Nu læser jeg listen op af de spil, der er tilbage. Og så siger jeg lige, hvad vi har slettet. Og hvis vi er uenige, så råber vi højt. Ja. Christian har slettet mange flere <laughs> spil på listen, kan jeg se. Ja, ja, ja. bliver slettet. Nej. Oh. Crusader Kings er stadig på listen. Ja. Yeah. Journey. Halo 4. Faster Than Light. Far Cry 3. Sleeping Dogs. Silent Hill. Downpour. Hitman Absolution, Mass Effect 3, The Walking Dead, Spec Up The Line, To The Moon, Dear Esther, Dysphoria, Hotline Miami, Nintendo Land, Unmanned, XCOM Enemy Unknown. Det er dem der tilbage. Dem vi har slettet er Dishonored, Wargame, European Escalation, The Unfinished Swan. Sins of a Solar Empire Rebellion, og Tokyo Så Christian og Sissi' spil. Åh, vi mangler at slette tre. mangler at tre. Altså, hvis vi skal ned på fem, mangler vi en del tre. Det mangler i første, og man kan slette tre. Okay, vi skal lige prøve at se, at vi kan komme ned på femten nu. Nu kommer jeg lige med et forslag. Silent Hill Hitman Dysphoria. Det kan jeg godt Hit gå med til. Hitman, jeg med. Hitman, jeg Hitman synes jeg, jeg kan godt gå med til det, altså, det, det for jeg har ikke så for Hitman, men jeg synes virkelig, for de unge, blonde teenager, vi har ude i Danmark, så er det altså virkelig svært at påstå, at Hitman ikke er, ikke ja, er et ikke af, af de femte, 15 ikke er af de er spil, bedste til at spille. Alt det, jeg har set fra dig, den virker det helt klart til. Det, er, det jeg vil heller slåt en man den. Øh... Ja, jeg synes, ja, vil jeg. Jeg, jeg vil nemlig også sige, at han mand, jeg elskede det, men men jeg kan ikke forsvare, at det, kan det er bedre det. end Spart et sjovt altså. og underholdende spil. Jeg synes ikke det mere. Ah, det vil sige, jeg tror ikke jeg giver både The Sphorier og en Du er ikke af med to spil, du har der. Ja, det er vi jo ja, ikke, det er jo ikke, det er jo også der vil du der hafte noget spill du skal grave. Ja, og der er det sådan forstået. Altså det handler ikke om, du skal give dig leje. Nej, hvad mener du så med Jeg vil helt klart hellere gå med til at slåt The som jeg har hørt det nu i hvert fald. Selvom jeg så vi. interessant. In. Du skal ikke slet tænke, før du har hørt det, Christian. <laughs> Christian bare før, vi bare Før vi ja, sletter det, det er Det er for, jeg vil jo Så sletter vi unmanned. Hold kæft, Christian, for helvede. Det spil, jeg helst vil slette på den liste. ikke, tre timer endnu. Det spil, jeg helst slet på den liste, det er Hitman Absolution. Ja. Yeah. Øh. Sådan er det ikke. Ej. Ja, hej mine lovers. måske signhed for det. Men det slæver ja, vi så. også, det, ja, det. Også. Nej, vi os vi også. Der Hill nu. Vi sletter Sanden. Så må vi diskutere om vi skal slette Crusader Kings eller Hitman, hvis det er det vi er ude. Jeg jeg kan ligesom forstå, <laughs> no, mange med, ligesom med dysphoria, det er sådan et spil som, vi, som, der, som der alligevel ikke kommer videre, og så skal vi ikke bare slette det, altså. oh, det, det. den tager vi. Jo, oh, jeg vil hellere det. Mangler vi kun at slette en nu eller hvad for vores pause? Ja. altså Crusader Kings tænkes ved at hælde os lidt en Hitman. Ud fra det, ene, ude, ude fra det ene ting, jeg synes, Crusader Kings er bedre, men det er et nichespil. Hitman er et godt, solidt, underholdt af du kan have det sjovt med, Men det, det jeg, jeg ikke, der er Jeg, og... det jeg, jeg synes, at Crusader Nej, Kings men det giver ikke, ikke. Jeg gider ikke det her pis med, med, med, med, at det skal være highbrow helt og lortet. Nogle gange det, er det, at jeg bare... synes ikke, det handler ikke om det highbrow. Jeg synes, Hitman er ikke et godt nok spil. Jeg synes, jeg synes Hitman lyder jeg dårligt. Jeg synes, Hitman er et godt spil, ja. Ja, synes, det er altså, den smule, jeg, jeg har spillet, synes jeg var sjovt. Og det er også det... Og jeg, kan, jeg, jeg har ikke brug med det. Mej og Peter har spillet ikke... igennem. Ja, ja, har du spillet ja. igennem? Du, ja. og, og jeg, jeg mener bare, det, jeg det der ikke. med checkpoints... Nej, ja. de opdager heller ikke, at der er dubstep i Far jeg, kan, altså, jeg har ikke spillet et sekund af Hitman, som jeg synes ikke var underholdende. Jeg har spillet, og det er ikke løgn, timevis af Crusader Kings, der bare har været... Wow. Så jeg forstår ikke, hvordan... Jeg har spillet nogle ting i Hitman Solutions, som har været uforståeligt dårlige. Jeg har spillet nogle yeah, rigtig glimrende ting i Hitman også. Det har jeg også er Far Cry 3. Virkelig shit i ting i det. Det vi lige om lidt. Jamen, er der er nogle virkelig elendige ting. Ja, men vi snakker... Ja, fuck er vi, med det checkpoint? Okay, vi sletter Far Cry 3. Christian øh, vil gerne have, at man skal Far Cry 3. Det er også vi med Peter. Jeg vil hellere slette Far Cry 3, jeg vil slette Far Cry 3. Hvis der er nogen, der ikke føler sig specielt Ej, stærk på Far Cry 3. Nej, det ved for jeg ikke. Nej, fordi jeg så meget har heller ikke spillet Hitman. Hvis du skulle... Far Cry 3, jeg har ikke godt spillet. Så lad os slette, jeg, jeg vil langt heller bare sige, at lad os alle sammen indrømme, at, at Mars Effect 3 skuffet. Nej, det er ikke det meget det det havde har jeg ikke slet nogen kan slet Men der er ikke nogen her, der, ej, der sidder, ikke. som havde det på deres liste. Nej, der er ingen, der har valgt at sige... Det er slet et argument. Jo, jeg synes, det er et argument. Jeg synes, at alt det, folk har sagt om Hitman, det lyder som noget bras. Men er meget 3 som Jeg slet også gerne Hitman. Jeg gider bare ikke slet... Jeg gider ikke slet et spil, som jeg er ret sikker på er noget lort. Skal vi lige prøve at tage de kandidater, der er til at blive slettet? De kandidater, der er, det er Hitman... Crusader Kings. Kings og... Jeg ved ikke, hvor ja, var Crusader var Det var, i... I... Det var jeg, jeg, jeg ikke noget med Crusader Kings, er det var jeg det det. det det var jo der, var der ikke, var med Crusader Kings. Nej, jo, ikke, jeg Men, ved, det var ikke mig. Det er, mig, er sagt Kings. Okay, jeg var også sige sagt det. Jeg vil sige Esther. Jeg vil hellere slet unmanned, end jeg vil slet... Hitman 3. Jeg vil ikke slet unman. 3. Land. Nej. Hvad med Dear Esther? De er æster, vi er meget, meget gerne. Det kan vi gøre, for min skyld. Altså. Det er ikke fucking dårligt. Ja, altså, er, er vi bare ude af det her, det er politik, <laughs> hvor man, man skal sidde og, og diskutere om, hvad der er. Jeg synes bare, at det, det skal bare ikke gå så fucking hurtigt. Lige... Vi, vi sidder og snakker yeah. om tre spil. Fint nok, så sidder vi og diskuterer, hvilke af de tre spil, vi alle sammen er enige om, skal slettes. Og så lige pludselig, så er det et fjerde spil. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Nu tager vi det stille og roligt. Det er slet kan ikke lide det. Du blive hitman nu. Nej. hitman. Jeg er hjemme for lidt siden. <laughs> Nå. Nu er der kommet dårlige vibes. Nu, nu kan jeg ikke. Men jeg er fuldstændig enig med der Lars. Jeg synes, at vi går alt for hurtigt fra det ene spil til det andet. Vi skal finde det okay. spil. Lad os nu lige hvad man hitman nu. Vi skal finde det spil på den her liste, mm. som mm. vi helst vil slet. Ja. Mit umiddelbare indtryk, når mm. jeg ser på dem, jeg har spillet, dem, jeg ikke har spillet, det er hitman. Ja. Men altså, jeg har jo ikke spillet særlig meget hitman. Og det, jeg siger, det er, at jeg kan desværre, uanset hvor meget jeg elskede at spille on mand i 10 minutter, kan jeg aldrig, <coughs> når vi handler om at sige, hvad var det bedste, der kom i år, så kan jeg ikke sige, at 5, äh, 10 minutters on on-mand er bedre end de utallige timer, jeg har <coughs> haft det sjov med at være skaldet. 10 minutters on mand, 10 minutter er et fantastisk fremragende spil, hele vejen igennem, er meget, meget bedre end ligegyldigt, hvor meget mere ja. end et andet spil, men, som, men som, der, man, der, som man der Men der er grundlæggende uenig grundlæggende i, at jeg synes ikke at en social kommentar præsenteret i interaktive medie, gør det til et spil, der skal påtale til at være årets Ej. underholdningsprodukt for unge folk Ej, med bumser og små det, det, synes jeg heller, det er helt uden. Det er helt Det er helt det, det er Det er Det er helt uden. Det, det, ja, det, det er helt uden. Det Nej, vi er tilpasset deres liste til, hvad mediet jeg, jeg, jeg, er, og hvad mediet er i Nej, vi er tilpasset deres til, hvad mediet kan være. Ja, og vi har uh, udviklet det. Men jeg okay. siger blot, at jeg ikke har udviklet Rest. den så langt som du har været til at udvikle det. Der er, du føler, Lars, du føler meget for hitman. Right? Nej, overhovedet ikke. Okay. Du føler lidt for <skrællgt> hitman. <revelveland> <initiate> Nej, jeg føler mind. Jeg kan godt lide hitman, jeg synes, det var et sjovt og underholdende Jeg siger bare, mig... Nej, Mikkel, vi føler rimelig meget for Unman, vil jeg bare altså, det, det gør vi jo. Og du føler også meget for D.A. Esther, på et eller andet plan, ikke? Det er jo lidt det samme. Jeg ved godt, D.A. Esther måske er lidt længere. Men altså, det er meget det samme. Hvis ingen er villige til at kæmpe for Hitman, så lad os så bare... Det er det, jeg mener, altså. Vi... Jeg, jeg synes... Jeg, jeg, roligt jeg, jeg siger, jeg os bare godt Hitman, fordi jeg gider ikke kæmpe for det. Fordi at, det var ikke en af mine bedste spiloplevelser. Jeg har mød jeg... de Esther langt mere, men... Jeg synes bare, at vi er ude på et skråplan her i men er det ikke det samme med de Det Er det ikke det, du siger? Nej, ja, altså, du har ikke spillet de æster. Men jeg ved ikke, hvordan det er anderledes. Jeg synes, det er meget det samme. Går man ikke bare rundt? Ja, synes, det er også en oplevelse. Det kan godt være en team i stedet for vi kan en, en halv to. Men de og havde, noget havde den. ikke noget budskab. <laughs> altså, vi kommer er, til at cut den begge to. Det de er, de er ikke sikker på. De og oh. har aldrig haft noget budskab. Und man er bare en social kommentar. Og jeg synes, at det er... Unmanned er et ekstremt velfungerende spil, som har fuldstændig tænkt over, hvordan laders, gameplaner laders, det er. Lad os lige påbremse op, for ellers så bliver det her, altså hele tiden forskruet ja. af, at vi siger, kan vi ikke bare cut det her? Fordi vi kan ikke bare godt det her. Det hele ja. handler om, man, at, at vi skal have top 15, top 10, top 5. Det handler ikke om, at vi bare kan cut, cut ting, til vi har top 5. Nej. Altså, mm. det, de her æster og Unmanned, det er vigtigt, om det kommer med, Det altså, <laughs> vi skal ligesom lave, som om en podcast, hvis vi, <laughs> om vi synes det eller ej, ikke? men altså, det er vigtigt, om det kommer på top 15 eller ej. Ikke? Altså, mm. det, det er der ja, hele det, der er hele men, Og jeg, men, synes, eller, jeg synes, det er mærkeligt, altså jeg synes, det er... Men nu den diskussion, vi ligesom lå i, altså så kunne vi lige sikkert cutte de æster, så hvis det lå imellem de to, så kommer vi til at kogte dem begge to. Jeg er det, siger, på, eller det, eller det i forhold til dem. Men eftersom jeg altså, er den eneste fortæller på begge af de to spil, så kan jeg kun sige, at jeg havde et bedre oplevelse med de Men jeg har også foretaler for de æster. Så, så jeg, jeg kan ikke... Jeg, kan ikke jeg er også fortæller for de æster i forhold til unmanned, men jeg har ja. ikke prøvet mand. Nej, men det er ikke Nej. i forhold til unmanned, det var i til. Jeg har, pludt, jeg har prøvet både D.A.S. og Unmanned, og jeg vil bare sige, nu har jeg ikke spillet særlig noget. Okay. Uh. Jeg har spillet både D.A.S. og Unmanned, jeg okay. har spillet en lille smule Hitman, ja. slet ikke nok til at kunne vurdere det i den her sammenhæng. Alt det, jeg har hørt om Hitman, gør, at jeg klart hellere vil have både D.A.S. og Unmanned med. Men altså, det er jo bare min opfattelse, ikke? Altså, jeg synes bare, det var meget mere interessant. Jeg synes, Hitman har nogle, det lyder i hvert fald til at har nogle sådan grundlæggende designmæssige udfordringer, især det der checkpoint-system virker, det lyder i hvert fald men det, ikke, det ikke en større spil, men lad os at... lige holde checkpoint-systemet som, hvad det er. Og så også, en hvis, hvis der er baner, det, det, det hvor man bare skrider for er Bare det for, at man bruger den. Spil som en mand. What <laughs> the altså, fuck fuck, man. Men, men... At man har taget en designbeslutning og at den er så dårlig, at jeg er nødt til at ignorere den, gør det ikke til en god designbeslutning. Hold nu op. Men det er jo ikke det, at... Her... Lad os nu bare med cut med the med walking, det der kommer ud synes ryge. Problemet med Hitman, det ligger jo i, at de ikke har forstået styrkerne i hitman spil og er gået væk fra dem. Jeg kan tage det pris på, at de prøver noget nyt, men de har taget ud lige præcis det, der giver okay. Blood Money til godt Tommy, er det her et dårligere hitman spil end Blood Money? For så ja, jeg er jeg allerede det, at vi skal gøre det klart, ja. klart, klart, langt dårligt end Blood Money. Okay, vi kan godt have Hitman. Ja. Jeg, gider, du, jeg, jeg gider ikke kæmpe for det. Jeg synes bare, at jeg, jeg jeg, jeg synes bare at det generelt viser noget urolig, hvis det er en spil, vi kommer til at gå ind på til sidst, af vores sidste fem spil bliver man Dysphoria, Deer ester, Journey og det bliver det er meget Okay, stille. Vi skal lige opsummere. Vi har cuttet Hitman af Solution. Nu ser jeg dem der tilbage. Vores top 15. Vores top 15. Crusader Kings, Journey, Halo 4. Faster Than Night. Far Cry 3, Sleeping Dogs, Mass Effect 3, uuuuhh! Ja? The Walking Dead, <laughs> Spec Up The Nine, To The Moon, Dear Esther, Hotline Miami, Nintendo Land, Unmanned og X-Com Unknown. Det var x come Unknown. -com -com -com og nu tager vi! jeg? Og jeg vil gerne sige, at jeg håbede, at jeg egentlig have haft Mass Effect 3 ud en uh, en, en Absolution-fri. Overhovedet ikke. Boos! Det er ha. Ha. A en boos! Klar. Vi er tilbage, og jeg vil gerne øh, starte diskussionen ud med et forslag til fem spil der kan kottes. Før det så vil jeg skal lige sige at hvis der lige pludselig kommer pizza så holder vi lige pause. Ja, vi har bestilt noget pizza. Ja. Okay, her er mit forslag så kan vi så må vi så tage det som der. er. Øh, Far Cry 3, Sleeping Dogs, Mass 3, To the Moon, Nintendo Land. Ingen. No. Jeg vil godt nok hellere slet Crozet Kings 2, 3. Hvis jeg havde spillet Fargo og 3, vil jeg gerne tage den debat. Men jeg vil faktisk sige, at det var potente bud på, hvad der ikke kører sig til blandt de 10 bedste spil i år. Okay. Lad os la la la tage dem en gang, og så ja, ja. kan vi lige fundere det. Altså... Og ikke ud af de fem, men en af gangene. En af gangene. Gangen. Altså, hvad har jeg slettet, som ikke er blevet slettet? Det <laughs> er jo en mand, ikke er slettet. Nej, mm. ja. den er ikke slettet, Christian. Marcel fik det heller ikke slettet. Okay. Ja. <laughs> <laughs> altså, rigtigt. Jeg har sin egen podcast på <laughs> siden. <laughs> ja. Jeg er utrolig den, glad for, at du den på Christian, hvor du Det gør rigtig mange ting. Utrolig godt. Øhm, så kan man så diskutere historiens udvikling, og måske øh, nogle af detaljerne i deres designvalg. Men altså, i løbet af den her diskussion, så er jeg måske, altså, der er også blevet mere og mere mindre indad på beholden. Øh. Ja, jeg også, øh, altså, jeg, jeg synes også, at der er udfordringer i Far Cry 3, jeg synes bare, at det var, det lød til, at det på mange af os, der havde spillet, det havde været nogle af de sjoveste spiløjeblikke, ja. det, der har været. Ja. Og det kan godt være, at helheden, og det var også det, jeg ligesom angreb før, jeg synes måske ikke, helheden er perfekt, men der er bare stadigvæk noget fuldstændig fascinerende ved det med, at jeg kom, på et tidspunkt kom jeg kørende i en bil, og så var der to, der jagede mig i en Jeep, og de skød efter mig. Lige pludselig var der en tiger, der hoppede op på deres bil, og jeg kigger så tilbage, og siger, hvad fanden sker der? Og så kigger jeg tilbage, og så den der jeep vælter, og de smadrer rundt, og den der tiger, æder dem alle sammen og løber ind i skoven. Og, så og det så fungerer jeg bare, sådan, bare så godt. Hvad sker der? Ja. Og det er så mega fedt. Ja. Ja. Hvorfor alle tiger lavet der panser i det der? <laughs> <laughs> Skulle møde en bjørn? Åh, <laughs> oh, fuck yeah. Lad Først skal jeg møde en bjørn døde jeg fem sekunder senere. Altså... Nå, jeg er jo fuldstændig udenforstående. Jeg har ikke, det er et fejl i min dallelse i løbet af det her år, at, jeg, at det ikke lykkedes mig at få spillet Far Cry 3, Hvis man snakker om det her. Det mener jeg virkelig. Det er også næsten sådan. lige kommet ud. Så. Men, men sådan som jeg hørte fra jer, så har I haft tre, jer tre, som der ligesom har nomineret det, I har haft tre vidt forskellige oplevelser med det, og det er en kvalitet i sig selv. Ja, det synes jeg er meget, som er en kunstnerisk kvalitet. På tværs af alle de har tænkt, også det, vi har snakket om, med de her mere... Så er det så, så, så spil, ikke, altså at mm. vi har forskellige tolkninger af det. Det er sådan set grundlæggende set det samme. Ikke? Altså, vi har spillet det på meget forskellige måder. Vi har mm. spillet de her andre spil på meget forskellige måder. Det, jeg, jeg synes, det er alt for at cut Ja, Farkov 3 er bare rigtig god underholdning. Det er det helt klart. Ja, det det. Jeg, jeg vil hellere ned at kotsne noget som Sleeping Dogs, for nu at starte et <hællet> sted. <hællet> ja. Sleeping Dogs er også fordi det er det på at spil, at, at, at, at dem jeg ikke har spillet, som jeg har... God billede af, hvorfor det skulle være et godt spil, og hvorfor det måske ikke er godt nok. Er vi enige om, at den vinder på at gøre noget godt i et nyt miljø, som vi har set før. Det er Okay, den gør det ikke godt i et nye miljø. Den, den gør det rigtig fint, men det er meget det samme som de andre spil, det er bare lidt bedre. Jamen er det ikke nyt miljø? Er det ikke Hongkong? Jeg har ikke hey, spillet med det Er det samme by, altså? <anos> ja. Yeah. Yeah. Mm. Sleeping Dogs introducerer nogle nye mekanismer spilmæssigt og ændrer nok på de gamle til, jeg synes, det simpelthen bare er et et open world crime-spil, eller hvad man skal dem, der er gennemarbejdet i en grad, som man ikke normalt ser det. Jeg synes bare, det er rigtig, jeg, jeg er rigtig glad for Sleeping Dogs bestemt. Jeg tror bare, at den her genre lidt har nået sin top. Altså, det... Uh, Sleeping Dogs... Forbedre nogle ting, men gør ikke noget drastisk bedre i forhold til for eksempel Saints Row 3. Om, der, der er heller ikke nogen for mig, at det er det her og Saints Row The 3, der er i toppen i den her Jo, jo bestemt. Og, og, og der siger jeg bare, okay, så havde vi Saints Row 3 sidste år, som jeg egentlig foretrækker frem på det her. Jeg synes, at Saints Row 3, det er måske ikke helt så funktionelt, men det er trods alt en million gange sjovere. Der var øh, en stemning for Sleeping Dogs, fordi det ligner at ja. sat i om det er en virkelig eller bare en håndgribelig verden. Det er selv en verden, som, som man kan forholde sig til. Og, og det giver spillet en del. Der siger jeg bare, at Far Cry 3 gør noget nyt. Nyt? I og med, at det får den der, øh, øh, de der øh, sådan, øh, random ting til at virke totalt øh, øh, troværdige på en eller anden måde. Altså, du oplever nogle ting, som er unikke for dig, og de fungerer perfekt. Det er ting, der er blevet gjort før. Altså, Far 3 gør det bare sindssygt godt. Det vil jeg også godt komme med 3 har den der lidt sådan Elder Scrolls-agtige faktor. Hvilket faktisk ja. er imponerende i en shooter, ja. at, at, at dit spil er dit spil. Og ja. det er udelukkende baseret på nogle fuldstændig tilfældige ting, der sker. Det skal bare være bedre loot Jeg synes, Jeg synes godt, den gør <laughs> bare... Den nogle dungeons. Der er, lidt, er faktisk lidt, sådan lidt dungeons. Ja, er lidt oh, derfor, der er sådan. Man kan få broken phone. I'm noget. sold. Det er jungle dungeon. Ej, men, men, men det er også det, der er min kritik over for Steam Dogs, det er, at det er måske en genre, der er det dated. Uh, det den, synes jeg, det er helt den, den her sandbox i uh, Let's Go Have Fun, jeg vil, jeg, jeg vil gerne have lidt mere struktur på min oplevelse. Jeg, jeg, jeg vil gerne medgive, at genren måske er lidt på retur. Ja, ja. En, en, en, eller. Jeg, jeg vil gerne medgive, at genren måske er lidt sådan sleepy. Ha, ha. <laughs> øhm, men, men jeg synes dog, at det er spille det godt nok for at revolutionere genren, til at det helt klart er, er værd at tage Jamen, ja. til, jeg, at jeg med i betragtning. Jeg, jeg kan godt leve med, at det ikke kommer med et top 5. Jeg vil gerne have det med et top 10. Ja. Okay, lad os lige holde den lidt... Ja. Men ja, altså, det er stadig den, jeg er sådan, øh, rimelig hooked på at Den anden, jeg er rigtig hooked på kort det er, og det er min personlige holdning, det er D.A. Og, og det er fordi, jeg havde den oplevelse, at spilmekanikken blev en hindring for mm. historiefortællingen. Ja. Det er min oplevelse, ikke? Og så havde vi så den modsatte oplevelse, der var, at der var ikke nogen spilmekanik. Mm. Der var W og en mus. Mm -hmm. Og det var en mm -hmm. fantastisk fortælling. Det synes så jeg ikke, det var. Det ved du jo ikke, du så jo ikke. Det ved jeg, at jeg har Der er jo ikke været gennemført. Der er jo ikke nogen historie, der er rigtig. Altså, du har en Lad os starte med, det er et spil, der handler om alkohol. Lars, hvis du var på så, stoffer, så tæller det ikke. Jeg er altid er på stoffer. I'm high on life. Oh, du er lige... <laughs> okay, din, okay, det går til at æreste. <laughs> jeg mener virkelig at det her spil gør noget interessant vi tog måske lige en uh, lidt kort snak uden på podcasten om hvad, hvad, hvad mediet var og hvad ting var jeg synes at det er interessant hvordan denne her fortælling ikke har nogen historie på trods af at det er en fortælling resten må du fandme selv sørge for og jeg sørger for det har vel en historie nej, hvordan har det en historie der er historie, men... det har ikke et plot at det. Du nej, nej, nej, nej. Det har ikke nogen historie. Jeg vil, vil sige, det har ikke nogen historie. Altså det her, det, det har en fiktion, men det har ikke nogen historie egentlig. Mm. Plot. Nej, nej, nej, nej. Jo, det har, det har rent faktisk altså, et plot. Altså, det er et yeah, plot. Plott. Plott. Plott. Plottet, plottet gemstue. Det, det skal ikke noget fra. Dum, dum, dum, Plottet, plottet er at du skal nå til et bestemt sted. Så, så der er ingen spændingskurve, ja. vi kan vælge i hvert fald et mål. Det er der så. Det er egentlig ikke mig. Undskyd mig ikke, vi har ikke mig i hans Jeg sagde bare, det er jo ikke et plot, det er et mål. Øh... Men jeg råbte bare ind det. alle andre <skrønne> Det gør vi andre også. Okay. Det er bare vigtigt, hvis vi begynder at historie mellem og plot, så er det også vigtigt, at vi ligesom er klar over, hvad er det, så vi sondrer mellem. Det er medlem. stadigvæk et plot, fordi at man, man er klar over, at man, man leder efter det her. Man leder efter det her endemål, og man er klar over fra starten af, hvad endemålet er. Men undervejs, der bliver du også brudt af fra din, din rejse hen imod endemålet. Okay, men har Ludo et plot? Det... Ja, Ludo er kom. ikke et spil. Jo, jo, jo. Ludo er det også et spil. <laughs> Nej, Ludo er det Ludo eneste har... spil, der ikke er et spil. <laughs> som har navnet spil som navn. Okay, det er så det, det, de det er et spil. Ja, ja, jeg, jeg, synes, jeg synes, det er, det er øh, en fejl at antage, at et plot ikke kan være et enkelt mål. At, at, at et plot skal være en, en, en udvikling. Øh, du synes jeg er ikke er en fejl. Det skal der ikke være et set op, for det plot. Der er et set op. Du starter på en badebro. Sæt op. Plot, kommer et sted hen. Mikkel, det er en kamp, jeg lader dig Ra tage. Ra <laughs> det er jeg, jeg er enig med Lars, der er ikke nogen historie. Der er et plot i ja, det, at det du bare selv, selv bare ser... Nej, nej, nej. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg vil jeg siger det område, fordi jeg vil ikke bruge ordet plot. Det var ikke at jeg var så, glad for. Så nødvendig der, der, der, der, der er ikke nogen historie, men er der er en fortælling. Okay, det er endnu værre. Ja, fordi, <laughs> det for, fordi at der er en grund og der er en mening, som ikke der er, et er der. mål. Nej, der er måske et mål. Der er et tårn, du gerne vil hente, til. Men hvorfor er det så sæt et mål? Det er jo en historie i sig selv. Hvorfor er det mål? Det er en mytologi. Nej. Okay. Der er ikke, der er ikke er det... noget. Det er jo det, der er fantastisk. Men der er Og... intet. Okay. Det ah, det. Jeg kan slet ikke lide diassen længere. Yeah. Jeg er virkelig træt af det. Vi har udstillet spillets tomhed. <laughs> og derfor er det fantastisk. Lars, fordi i tomhed er der et vakuum, og i vakuum bliver andre ting trukket ind. Og de eneste ting, der kan trække sig ind i det spil, når du sidder og spiller der alene, det er dig selv. Oh, og lige pludselig så har du et spil, der handler En flot om og en fortælling selv. og en historie er bare ikke det samme. Lars, jeg de er jeg skal på top 5 nu. Hvis der, hvis, der er en, hvis der er en fortælling, hvordan kan der så være ingen? Der, der, der, der, der er en fortæller. Der er en fortællerstemme. Der der, der, der han uddyber, men det er hvad mytologi. der sker. Nej, det er ikke mytologi. Det gør han ikke. Nej, han, ud, ud, han undskyld, han uddyber, hvad der er sket. Ja, ja han sagde, det deres Nej, for hvis jeg sagde, så er det mytologi. Mm. Nej, I går, I er ikke med, med kæstet. Ja. Det er det deretid, bare i, deretid, i de her efter. Plottet, plottet, plottet fungerer jo ikke i datid. Jo... Nej, det fungerer kun i nutider. Det fungerer kun i dit hoved. Med ja, ligesom. Jeg er ude af den her diskussion. <laughs> ja, fordi hvis det eneste, der skal diskuteres, det er, hvad... Det, jeg ved ikke, hvordan det kommer ind. Faglige Nej. termer. Ja, ja, vi, vi skal se, hvornår man må sige noget af et plot. Er det et plot, at jeg ved, hvorfor jeg har stået min kone i ihjel, og jeg lige så stille finder ud af, hvad det er, der gør, at jeg har stået min kone ihjel? Er det ikke et plot i en film? Ja, hvis vi nu sagde, at det var en film. Er det ikke et plot? Nej. En, en, en, en, en, en, I løbet af en film, finde ud af, hvem man selv er, Nej. og hvordan man har gjort noget. Nej, det er ikke et plot. Plottet er, hvordan gør man det, altså? Det var det, jeg, jeg sagde, at jeg har... Ja. Hvordan jeg plot plot er ikke, at du finder ud af det. Plottet hvordan du finder ud af det. Ja. Hvordan du finder ud af det, det, det, så, det er sådan det. er det samme. Det er det samme. Nej, det er det er ikke gimmick. Når jeg står... en hat på. Når jeg står i spillet og kigger på en væg og ser et billede, og det går op for mig, at noget er sket, og jeg ved, hvorfor det er sket, så er det et fucking plot device. Og uanset, hvor meget jeg har lyst til at vide, at det ikke kan være et plot. For, ikke... Du kan ikke bare sige noget af et så og sådan noget andet okay. af et plot. Og Det så... der. Ester har virkelig, virkelig meget at byde på fortællemæssigt igennem spilmediet, hvad man end vil kalde spilmediet, det gennem ikke... interaktionen, så får man ikke... helt vildt meget Det er, er ikke uenig i. Kan jeg ikke spoilere og fortælle, hvad fortællingen er? Fordi jeg Nej, kunne... fordi den er... Nej. Jeg, troede, er person, jeg tror ikke, der var det. noget. Jeg kan sige, hvad jeg oplevede. Jeg oplevede, at jeg havde stået min egen kone ihjel i løbet af et uh, drunk driving accident, og så i øvrigt havde været en utrolig dag før. Jeg oplevede det, som om der var noget med nogle børn, der var døde, øh, som jeg måske havde kørt ned, fordi der var noget med en bil, der egentlig er en i med dig i. Øh, men muligvis men, også... Men, altså, det, stoffer. der er i de og Esther, det er, at en pizza? vage fortælling, og den det er... temmelig er Når den vage fortælling handler ikke om, hvad der er sket med dig. Ja, fint, jeg kommer ud og Den handler om, hvad der er sket på den ø, du ja. er på. Okay, vi sætter ja. lige en det, prop to ting. i og Esther, og så tager vi lige en pause igen, fordi nu skal vi lige have noget at spise. Ja, lige... yeah, mad! Yay! Og de og Esther. Så vi nåede overhovedet ikke at korte nogen spil i det. Nej. men pizza. Så har vi spist pizza! Jeeeeeeeeee! <laughs> yeah. yeah. pizza! Nice. Øh, det var dig, vi er med det. Og jeg er ligeglad nu. Christian er ligeglad nu. Sponsignal. Okay, hvor? Okay. Vi har øh... Christian er allerede nede på to spil. Han har cuttet alt andet. <laughs> vi er... Og vi har... det skal ikke nok de samme to spil, som Peter Grønfeldt, han anbefaler. <laughs> vi har... Vi, vi har et forslag. Ja. Et forslag her. Fast round. Vi cutter... Crusader Kings. Ja. Vi cutter... Ja. Sleeping Dogs. Ja. ja. Vi kører to ja. The Moon. Ja. ja. Vi kører ja. Og vi kører unmanned. Ja. Det er fem spil, jeg godt kan bakke op om, ud fra at de hverken er sjove eller underholdende. <laughs> jeg synes, det er ikke en sjov lørdag. Den er en sleeping der er sjov Nej, det er det ikke. Ej. Oh, det er nej, nok, det er i Hongkong. <laughs> hey, hey, hey. Den er sådan en mandag, der er meget morsom. Ikke noget ansigt at se. Jeg er bare var de det Okay. Okay, nej, jeg kan godt være enig. Hvad tænker folk? Jeg Lad os starte med den første, Crusader Kings. Lad os sætte en lille streg over den. Mm. Jeg, synes, altså, jeg, jeg, jeg, jeg synes, Crusader Kings er en af de mest betændte spil, der er på de fem, Men ja. nu har tænkt kort. Altså cut. vil lige vente lidt. Men jeg, jeg, kan, synes, godt, jeg kan, kan godt se... Vi kan ikke hvorfor, vente hele tiden, Christian. Jeg kan godt se, hvorfor det ikke har så bred appeal, som andre spil muligvis jeg har. Jeg vil også sige en ting. Jeg skal nu lige tage dig bagefter. Jeg var også hellere cutte Crusader Kings. Jeg var også hellere godt fra Cry tre en Crusader Kings. To. Det, det, altså, det vil jeg også eller. Der, der er en folk, der på at sige, at det er stort, og det er vigtigt. Altså, det synes jeg ja, også, vi skal have med i, i det her. Ikke? Jeg tror ikke, der er nogen typer, at Crusader Kings 2 er det de største af de spillere tilbage nu. Altså, det, man kan lave flest ting i det, og man kan få enorme systemer op og køre. Det synes jeg også er en kvalitet i sig selv, men, men det behøver ikke nødvendigvis at sige, at det er det sådan, vigtigste af de her ting. Er de spillet der tilbage? Det, det du siger Nej, god, er, at vi cutter vi. alle dem vi sagde, bortset fra at vi også cutter Far Cry 3, og så undvider vi at vi har cut <laughs> det Jeg, jeg tror, det han sagde, det var at Far Cry 3 og Crusader Kings muligvis ikke skulle cutte siden af en rækkefølge, de blev sagt. Altså, hvad med Mars Effect? Jamen, jeg forstår heller ikke, hvorfor Mars Effect Ma stadig er med. Mars Effect er klart, at det er den 10 bedste spillere. Arh, jeg synes også at selvom jeg ikke kunne lide det, var det jo godt. Jo, Marsweg 3, det er som nummer et? Altså, jeg ved det 3, vi er nu færdige, var jeg det bedste ikke... spil i år. Ja, jeg kunne ikke lide det, men det var godt. <laughs> jeg forstår okay, ikke, det et spil som ingen har givet at putte på deres liste. Skal med ind i top 10. Peter Grønfeld. Det var ep ja, fucking halvbem sagt so på ja. den fucking fede måde. Hvis det var uh, uh, på en liste. Uh, ja, det, ja, det, er, er, det er en contender, men... Er der... en fake liste. <laughs> <laughs> der er kun to spil på, det er ikke Altså, hvis vi kigger så pragmatisk på det, så kan man også bare sige, Crusader Kings 2 kan jo ikke overbevise nogen andre om, fordi vi har ingen intention om at spille var, den type men der, spil. Er, der, der, var der ikke tre, der... jo, men altså, jeg siger bare, I kan ikke få den der er Nej, jeg har det ikke på, men det er godt. Ja. Vil det. Altså, jeg jeg, vil, sige, jeg synes, alle spil. de her spiller er gode. Jeg kan godt lide at spille. spil. Jeg... Det er ikke i sig bedste. Jeg ja, ja, okay, er jo okay. fire. Skal vi starte er, nedefra? Skal vi sige, at vi får dig sleeping dogs? Det er jeg, en... jeg enig i. Det er bare fra en ende af. Jamen, hvis vi nu tager den der semi aftale altså, med her Esther... Okay. Unmanned. Vi cutter Dear Esther og Unmanned det samme. Ja. Yeah, to, to, to the Moon. Og To the Moon. Vi har cuttet Unmanned. Og nu kan vi se, on vi har cuttet Unmanned. Nu cuttede før vi begyndte på den her liste. Ja. Og Sisse, jeg giver dig ret. Jeg er heller ikke glad for, at Dear Esther, vi bliver cuttet. Men jeg synes, i, i i det store perspektiv, så kan den gruppe af spil Unmanned, Dear Esther og To the Moon anses som virkelig gode investeringer af en lille eftermiddag. Men Jamen, det er måske bare ikke I det bedste Larses spil. Så Lars' agenda, der hedder at nødgøre alle andre spil en dumme AAA-spil, så er det selvfølgelig <laughs> meget logisk. Okay. Det er, fordi han elsker Jamen, jeg, jeg har L4, de, jeg har, Og fordi Jeg man synes, det er ikke, at D.A.S. Skal, skal ryge, men, men, men når det er, at jeg heller, Jeg vil hellere have Journey of the Walking Dead med i mm. det endelige, og så mm. er det okay, at Og det de vil jeg nemlig også hellere, fordi jeg synes, at, at Journey er... Bedre end de her æster, ja. men de æster var bedre for mig end Journey Air. Nu starter vi med undone. at putte Sleeping Dogs. Nej, du er ikke det. <laughs> to the moon de her æster. To the moon and de over ester, og unmanned. Og unmanned. Så er det to, vi lige skal have. Making progress. Ja. Yeah. 12 spil tilbage. To spil skal væk. Ja. Jeg synes ikke, at Sleeping Dogs kan retfærdiggøre sig ja. selv synes, på synes, top 10. Du... Nej, ikke... okay. Indeed, good sir. Det er ikke okay. okay. Jeg synes også, at Sleeping Dogs ville være rigtig fint at få væk. Jeg synes, Crusader Kings ville være rigtig fint. Hvis, hvis vi får Crusader Kings væk, så hører I intet fra mig. Men det er ikke, det er ikke politik, det her. Jo. Yep. No. Det er politik, det her. <laughs> <laughs> Nå, jeg, jeg mener ikke men Jeg bare, jeg synes, at Crusader Kings 2 er dårligere spiller. Spille så hvis det fjernes, ja. så er det fint med, Crusader, med at Sleeping Dogs. Jeg, med jeg vil bare gerne stille spørgsmål ved Nintendo Land igen. Det vil jeg faktisk også gerne. Jeg vil godt komme med det her perspektiv på det. Ja vi har Crusader Kings 2, Halo 4, Far Cry 3 og Sleeping Dogs. Et som ja, it, mm. det skal, det skal med. er <laughs> <som, laughs> True Crime 3. Som alle sammen er, perfekt, er perfektioner, af genrer der allerede eksisterer og ikke gør så meget nyt, men bare gør det bedre. Resten af de her spil gør noget nyt alle sammen. Mm. Det, synes jeg, Øh, ja, det kan man godt sige Mange så fik der også en perfektion der. det kan ikke XCOM XCOM er også bare en perfektion ja. der, der, der, der vil jeg så bare jeg sige at sleeping har Dogs. alle som perfektioner Der vil jeg så bare sige, at de spil jeg har spillet Der er Sleeping Dogs det der gør det mindst for mig i sådan en ny retning. Men jeg har ikke spillet Crusader Kings, og jeg vil lige så gerne slet Crusader Kings. Altså, jeg ja, Er du har ikke spillet? På dem, som der er Nej. tilbage nu, som jeg ikke har spillet, der er det er helt klart Sleeping Dogs, som jeg har mindst interesse i. Skal vi, skal vi slet Sleeping Dogs, og så, og, så, de, og så diskutere den sidste? Nej, jeg, jeg sletter. Jeg vil først gå med til at slette ja, men, Nej, det, handler det handler ikke om politik. Det handler om, hvad vi virkelig synes. Du Kings tos, skal slettes. Nu sletter yeah. vi alle sammen sleeping dogs <laughs> ja, ja. på listen. For you. You. Men, <laughs> men, vi an, men vi anerkender din kærlighed for det og anbefaler det på Peters vegne til folk, der har skæb og, okay. ja. og, og, og i an der har lidt dårligt smære. Og anerkender, at jeg er meget smartere end jer. Ja, ja, ja. Okay. Skal jeg ikke lige læse listen to op nu her? Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, til 11 spil på listen. Så skal, vi lige, skal vi lige prøve at gennemgå den. Det mangler en. Mm. Crusader Kings 2, Journey, oh, Halo 4, Faster Than Light, Far Cry 3, Mass Effect 3, The Walking Dead, Sleeping Dogs, The Line. Yeah! yeah, yeah, yeah. Woo! Speck Ups, The Line, Har ikke vi ikke Sleeping Dogs... Sleeping Dogs, The Line. Sleeping Dogs <laughs> <laughs> er uh, okay... Ja, ja, ja, Hjertet er fuldt af, Ikke det i Sleeping Dogs... Jeg tror jeg har hørt fra andre Peter... No, Speck Ups, The Line, Hotline Miami, Nintendo Land, XCOM, Enemy Unknown... Altså, jeg har allerede streget Mass Effect... Ja. Jamen, du kan ikke bare strege ting. det. har vi diskuteret. Jeg, jeg, jeg vil virkelig gerne kaste Nintendo Land op øh, til diskussion igen. <laughs> som ja. om en reklame for en konsol virkelig er. Det har vi, et af, af, det har vi et af de 10 bedste spil. Det er ikke en reklame for en konsol. Nej. Altså. Det er det, et er af de mest velfungerende. Sådan, hvis man kigger rent ud, sådan på det på sådan et rent gameplay-perspektiv, så er det utroligt velfungerende. Og det er et yeah. af de mest velfungerende partyspil, der nogensinde er blevet øh, Jeg tror en chance at jeg kommer til at have det sjovt jeg med det. Jeg, jeg ved ikke, hvor meget sjovt jeg kommer til at have med. At du skal det er super meget sjovt, Christian. Okay, lader, okay, okay. skal vi ikke prøve, okay, okay. Vi ikke prøve, prøve at sige, det det. Ikke, hvilke spil på den her liste er sikre, og så giver det et lille flueben måske? Nej, nej. Okay, okay det skal vi overhovedet det. Ikke endnu. Hey endnu. Det gør vi først ved... Okay, okay det. Der er kun et spil af det tilbagevendende 11, som har været skuffende. Og det er Mars fik trækket. Nej, det er ikke været skuffende. Det er slet ikke lovet, det er jo slet ikke sjovt at underholde et sjov, er Det er jo overhovedet ikke et argument ved spillet, jeg synes, det er bare i udgangspunktet ikke specielt underholdende. Jamen, det, er, det, er det er meget godt. muligt, det er det, men og det er, siger bare, altså, det er jo ikke Og det, der gør det godt, det er, at det er underholdende på en måde, man slet ikke forventede, at et spil kan være underholdende på. Ja, det er bare fordi fuld når jeg spiller det. Ja, men jeg er også fuld når jeg gør alt. Okay. Hvis jeg lige gennemgår listen, nu siger jeg bare lige de spil, jeg ikke vel har noget problem med at korte fra den her liste. Uh -huh. Og det er en masse spil. Men nu siger jeg bare. Cosette Kings 2, Far Cry 3, XCOM. Det var ikke en masse spil. Nej, det var tre. tre. Men det er jo ikke Mars no, Effect. Det er kun en kolding. at sige X-Com i stedet for Mars Effect 3. Nå, oh, gør det. Ja, ja men min X-Com. Ja. no. du, du, du sagde det samme igen. Jeg forstår ikke at det der forsvar for Mass Effect 3. Nej, hvorfor Mass Effect 3? Jeg havde det helt vildt underholdt. Jeg var vildt godt underholdt af Mars Effect 3. Det havde sine problemer. Men hvis jeg kigger sådan over hele spilåret, så er der fås andre spil, som jeg var så... Ja, men der har været ingen andre spil over hele spilåret, jeg har været så altså skuffet af. Så derfor vil jeg gerne give Mars Effect den svine og lukke den ude fra tieren som eldepladsen. Oh, ja. Altså du spillet så Creed 3? Øh, nej. Okay. Men jeg har heller ikke forventninger til det. Har du spillet til, at... Crusader Kings 2? Jeg synes, det er helt vildt dårligt. <laughs> men det havde jeg heller ikke forventninger til, så det kan, det kan ikke skuffe mig. Mars Effect 3 gjorde ikke nok med, at det bare skuffet fra day 1. Det gjorde det bedre og bedre og bedre, indtil det skuffede. Jeg vil bare sige, at jeg havde det så meget sjovere med Mars Effect 3, end jeg havde det med XCOM. Jeg er enig. Ja. Men det er jo forsøg på, at man kan blive sjovere underholdende spil. <laughs> Eller dårlige strategispil. <laughs> ja, jeg kan jo blive dårlige, dårlige strategispil. <laughs> <laughs> Nej, jeg, jeg, jeg siger bare, at jeg, havde, jeg havde det personligt, og jeg kan rigtig, rigtig godt lide XCOM. Jeg spillede mm. alle de øh, tidlige yeah. spilserien, og øh, jeg, havde, jeg var bedre underholdt af Mars Effect 3. Jeg synes, det var et spil. Jeg vil gerne pakke os op i, at, at Mars Effect 3 skuffede voldsomt. Jeg synes, det ikke er absurd, vi har kunnet Kings 2 Det synes jeg måske bare mig. Det er Der er klar spil på listen, jeg vil godt før Hotline Miami. Også fra Hotline 3. er det? Hotline Miami! vi Miami? er jeg er så intens på Hotline Miami. Jeg siger bare... Må jeg en lille vote? Der er jeg hellere vil cut end Mars 3. jeg en lille vote? Ja, det må du hvor gerne. Hvor stemmer for, at vi cutter Crusader Kings 2 nu? Nej. Ja, det kan godt. Jeg er ligeglad. Ja, se siger, Peter, Peter. Ja, mod 3 i et okay, okay. <laughs> Nu, nu, nu begynder vi på ja, okay. afstemningen. Men kan vi så tage en anden afstemning? Eller? Det vi ja, ja. Ja. 3, det er også kun for nysgerrigheds skyld. Hvor mange, ja. hvor mange øh, er så vi så er godt. 3. 4 mod 3. Og jeg vil gerne kaste det næste. Hvor mange er villige til at, at, at ditche Nintendo Land? 3 mod 3 Okay. Hvor mange er villige til at ditche Far Cry 3? 3 mod 4. Ja, det kommer det er Crusader Crusader Kings for 3. 3. 3. Mm. Oh, oh. Ej, i Far Cry. Eller Far Cry 3. Eller Far Cry 3. Vil du Far Cry 3? Det er også bare det, hvis, altså, det, er, det, er også det. Okay, okay, okay. okay. Lad os, sig for sig, for lad os lige tage den her. Er der nogen, det handler også om, for mig handler det også mere om, at jeg vil hellere have spil med på top 10 og top 5, og sådan, som folk virkelig brænder for. Mm. Hvem, Så, hvem brænder virkelig for Mars der, af, øh, altså Jeg brænder rimelig meget for Mars Effect 3. Det var virkelig i Effect 3 var en helt vildt god yeah. oplevelse. Tommy det brænder rigtig, rigtig meget for Crusader 2. Det gør jeg også. Gør, jeg synes, det, det er det, jeg Det er også det, jeg mener. Så siger jeg bare, at der nogen, der brænder helt vildt for Far Cry 3. Men brænder du helt vildt for faget? <laughs> det det er ikke vildt? Det er, det er selvfølgelig rigtigt. Intense. Det er bare det, jeg siger, at jeg nedlægger en Jeep for helvede. Jamen, jeg vil det bare sker hælder... jo hver dag på vej til arbejde. Ja. Altså helt ærligt. Show me something new. <laughs> Tænk, hvis der var været en 10'er med i Mars Effect 3. Var <laughs> det så, er ikke det? Jørgen, så mig var det. Men Jørgen, du snakkede helt selv om den her situation i Mars Effect 3, som havde været perfekt, hvor man redde på en L-core. Sker det? Nej. nej. Så fuck det spil. <laughs> det er hårdt. Det er hårde det der l er geniale! Ja. Kan man ride på en dingo i Far Cry 3? Hvis du virkelig gerne vil, så kan du, du godt kan gode gode det. Altså, hvor en skal I føle for Mass Effect 3, når I ikke tog det på jeres liste. Ja, der, er, der var bare så mange andre gode spil, og de er stadig ja, gerne. Ja, der var så mange bedre spil. Jeg siger bare, ingen ville have Mass Cry 3 på deres top 5. Vi, jo, var flere, det det. vi var flere, der havde Far ja. Cry 3 på vores top 5. Ja, og flere der er Crusader Kings. Altså, det gør, det gør mig, har... at ja. nogle af jer måske ville argumentere for at have Mars Effect 3 på en top 10, men ingen af jer ville have den på en top 5. Mm. Ingen. Jeg synes, den på. jeg vil gerne se den på det. top 10, det, det må 10 du, men ikke på en top, top 5. Overhovedet ikke. Det den kunne godt have stillet Silent Hill. Men var der ikke. Jamen, altså, i... var der ikke, men altså... Og hvordan det, men... gik det med Silent Hill? <laughs> oh, men det var også min øh, Jeg kan ikke se, at vi kan fjerne andet end Mars Effect 3. Det kan jeg ikke. Nej, jeg er enig det, det, var, det var et fint spil, men... Ja. Var det mere end et fint spil? Ja. Nej. Det var en fantastisk er... opmiddel mig, det var det. Men altså. er Far Cry 3 mere... Men du <laughs> er <Mere> så mærkelig... <laughs> Men jeg har prøvet har... at har... det, det, det, det, det, det, vise det ikke. folk om det her i et år, at jeg synes, at de synes, at de synes at det er godt, så jeg har ikke tænkt... Jeg kan ikke gøre det mere Nej, og det er også i ja, år. Seriøst, jeg har ingen argument at høre for Crusader Kings 2. Jeg synes virkelig, det var bare et af... Uden tvivl, det spiller jeg brugt timer på i år. Der er vel igen et kvantitativt argument, det er stort. Nej, det er Nej, det er ikke, det er jeg er ikke har bare ikke fortalt mig noget, noget. Det giver mig, mig lyst til at du sætter ingstå. De du ikke kun de tvære over tvangsekskaber. Jeg elsker tvære over tvangsekskaber. <laughs> det er jo dit problem. <laughs> det er jo dit problem. Systemet i faktisk tre. Det er jo ja, et ja, problem der. Det to samtaler timer på det. Crusader Kings 2 er min favorit multiplayer oplevelse i det her år. Wow. Det er ekstremt sjovt at spille sammen med andre mennesker. Især når andre mennesker er nogle douchebags. Og sjov nok er, alle mennesker er nogle er Ja, det, ja det er formic. altid sjovt. Det <laughs> Nej, er for, ah, altså, vi har både Henrik og har alle mulige andre, andre, andre, andre lamme. Ja. Ja, er for, så. Okay. Og, altså, så vil jeg bare gerne tage et andet argument op. Ja. Hvis det første ikke virker, tag den. Nintendoland. Ja. Jeg, altså, jeg, jeg vil ikke diskutere det mere, <laughs> men, men jeg føler, at vi virkelig at høre til på den her liste, fordi det er et in-the-box- hvad vil du helst gjerne? Mass Effect 3 eller oh, altså, det var, oh. sådan, altså, Jeg har Jeg aldrig Nintendo Nintendoland på min top 5, og der er ja. ikke nærheden af min top 5. Jamen, der var ikke, altså, der det er var Mass 3 eller altså, Det var nærheden. Uh, really? ja, virkelig, oh. altså. Land, det, det, det er, nu, nu, nu er jeg lidt over for min Wii altså, det, Nintendo også... Nintendoland er, er, er den her mystiske, mærkelige, det her mystiske, mærkelige eksperiment, som Wii U'en også er. Og altså, det er bare... Det, det det Mars Effect 3 er en, var en kæmpestor, fantastisk personlig oplevelse for mig. Det er, hele Mars Effect-tikologien er noget, jeg kunne skrive bøger om, hvis jeg nogensinde tog mig sammen til at skrive en bog færdig. Lad, lad, lad, lad, lad være med det. Nå, men... ja, lad være med det. ikke. Altså, det lyder håndsvagt nok, når jeg taler. Men, <laughs> men altså, men det her andet, ikke. Altså, det, er simpelthen bare, det er så 2012, det er så meget det her. Hvad, <laughs> hvad har vi nu? Hvad, hvilke, hvilke problemer har vi lige nu i det her? den her genre? Det er det, nintendo laver. ikke. Altså, Mars Effect 3 lukker noget siger, det her, det var faktisk den her generation af konsoller, vi havde. Den er lukket nu med Mars Effect 3. Sådan som jeg ser det ikke. det mm. Her, det var det, vi opnåede, som var helt vildt fantastisk på de her konsoller. Hvad sker der nu? Det er den Nintendo Land. Nintendo Land peger fremad, derfor vil jeg vælge det. Jeg er enig, jeg er solgt. Jeg prøver igen. Svedig <laughs> argument. Halo 4. Halo 4 er glimrende, du kan slet Det er glimrende. Det er tre'er. Halo 4 4. Lige lidt længere ude. Hold nu op. Hold nu op. Jeg, jeg, vil hele. Jeg, jeg vil hellere fjerne både Far Cry 3 og Mars' Perfekt. Det kommer vi til. Halo 4 hører til på top 5, efter min mening. Top 5? Ja, og det gør det. Nej, du måtte se Jeg har indtil videre respekteret, at Halo 4 kommer på top 10, og det vil jeg gerne stå ved, at jeg respekterer det som udgangspunkt. Og jeg, jeg, jeg, jeg vil gerne cutte Mars Effect 3 på en uh, shortlist, der nåede ikke lige på det. Short shortlist. Der er flere spil på den liste, jeg langt hellere vil cutte en hel uge. Prøv fire. at tænk ja, på det altså, i Mars Effect 4. vi fire, alle sammen har uh, mange spillere. <laughs> <ikke mas, Ja. laughs> tænk på det i Mars Effect 3, hvor I er inde i den her virtual reality verden. Bøjler! De <laughs> ja. Ja. Det er der spillede? Ja. Det gørs dig. Det er rimelig sweet. Åh, oh, jeg ånderneder så meget. Ja. Det var rimelig Kan man seriøst yeah, godt, det, det det. Kan, kan, kan, kan man det, Det var ja. en meget lang og kødelig sekvens. Ja, den var ret fedt. Den var ret fed. Men det var også det eneste lyspunkt, jeg havde i det, der hele spillet. Jeg synes, det var det mest kedelige, ja, hvad det? Okay, var hvad med der, hvor I møder Jack igen på Omega, og genoplever jeres kærlige ved. romance? Jeg det er onanerede ikke. som en gal. Jack, hun døde for noget indtil ind til hende. What? Okay. Godt <laughs> <Okay. laughs> arbejde. Tak. I havde travlt. Du skrevet universet. Jeg siger bare, du skrevet. kan ikke op fra alle de her karakterer, som I ja. elsker? Ja, marspekt, ja. ja. ja. det ryger. Marspekt er røget. Ja, du har du simpelthen top. for lang ja. Højeste plads på shortlist? Godt klare, Mads. Vig. Okay, lad os læse vores top 10 op. Og så tror jeg, Christian, måske skal være en snaps. Ja, okay. Øh, <laughs> mauser så en <er> snaps eller <laughs> Nej, vi bare tage en snaps? Vi, lige ja, vi, har, vi, har, vi har ikke snaps i deres, har vi. Nej, vi snaps i deres. Nu læser jeg lige en top 10 op her. Ja. Vi har top 10 af de bedste spil kvalificeret af GameTest. 2012. Og det er vi jeres øh, klare go to place. For jeres uh, videogame information. Indeed. Mm -hmm. Okay. Uh, Nummer et. Crusader. <laughs> det bedste spil. Nummer 10. Crusader Kings 2. <laughs> Journey. Halo 4. Faster Than Light. Far Cry 3. The Walking Dead. Spec Ops The Line. Hotline Miami. Nintendo Land. XCOM Enemy Unknown. Yeah. Do not know Jeg synes også det Okulist. Okay <laughs> man ikke ud af, hvem Finden er sådan cirka i første introsekvens? Altså, det er et ret dårligt navn til spillet. Altså, jeg har kun spillet dæmon, og jeg ved no. godt, hvem det er. Ja, er det rumvæsner? Ja. ja. I vil ud. I Det er dårligt. Okay, skal vi starte med en Skal starte med Crusader Kings? Uh -huh. Nej. <laughs> altså det kommer ikke på top 5. <laughs> Nej. Jeg jeg synes, køre, synes, synes, det, er det er fint. Og slut med at... Og så synes jeg, skal vi lige skrive ud i papir. hvilket nummer blev de her. Ja. Ja, det er så jeg mener... Nå, okay. Ja, vi ved at tage det en række for Ja, så det jo... Okay, så lad os prøve at det Vi har jo nogle ting til diskussion her. Vi har Crusader Kings 2, Halo 4, Frankfurt Cry 3 og Nintendo Land, som jeg ser det. Hvorfor er... Alle de andre ikke til diskussionen. For dem har vi ikke diskuteret endnu. For dem er der ikke der er, der er nogen, på nogen måde villig til at cut. Så det er jo bare det, jeg ligesom tænkte. at Men du må gerne fremføre et argument for et af de andre. Hvis du gerne vil slette kom, så er det fint. Jeg forstår bare ikke, at Fast Light er bedre end Halo 4 eller Far Cry 3. Fordi det var det bedste spil i år. Kæmpe godt argument lige de der. Det <laughs> er fantastisk argument. Okay, done. Altså jeg, jeg kan sagtens uh, acceptere Crusader Kings som nummer 10. Den er den jeg er villig at tage. Fordi Jamen, det, jeg der er vil også nogle ting, der jeg på om. Et er til mig ved Crusader Kings. Ja, Henrik. Men altså, så kan du Arh. også have nogle bedre folk. Altså, ispillet. Nej, det er rigtigt. Jeg er stolt af, at Crusader Kings er kommet på level, på level 10. Ja. Men jeg vil ønske, at den er op på level 9. Men det ja. er bare politik. Ja, vi har ja, vi nogle andre kampe jeg gerne vil tage, så jeg gider ikke tage den der. Jeg vil egentlig bare helst bide den til nogen af ud. Men hvis der ikke er nogen, der altså, vil se, at Copland er reddet jeg, jeg ud. Jeg siger så der... bare igen. Det var det samme argument, jeg havde før. Farklart er tre. tre. I elsker Crusader Kings 2? Jamen, ja, ja, ja, ja. Hvorfor er det så, at vi holder fast til Far Cry 3? Hvad kan jeg også til Far Cry 3 først? Jeg, jeg vil hellere bruge uh, 22 dage på. Hvad der er 9, og hvad der er 10 betyder, eksempel. Far Cry King. Det skal betyde Tommy. Det er jo en podcast. Crusader Cry. <laughs> Crusader Cry? Ja, jeg ikke spille Crusader Cry. Farking far, far, far, far 2, det kan jeg det er sådan en mand, der sidder over i hjørnet i en rusten, <laughs> ja. Crusader Cry. Okay, nu lyder det pludselig ret godt. Det vil jeg egentlig gerne spille. Crusader Cry Miami. Skal vi høre, uh, <laughs> oh, du bruger gamebrillen? Ja. Du skal hvor meget du skal Jeg gider ikke snaps, det Hvorfor... Og nu kæft, Tommy, du skal have en snaps. Tommy, kom med snapsen. Tøms, Tommy, ja, jeg ikke. snaps. Tommy, jeg tager ikke Vi skal have en lille sejr snaps. At ja, ja. vi er kommet så langt. Hvis så ikke tvinge os? Lød, der altså, er en, der er en, hvis nogen kan, så er det i Skal vi kort fra 3? Øh, jeg vil gerne sige, at Far Cry 3 indholder er En står. ting, der ikke burde indeholde. Jeg, right? mm. jeg, jeg vil hellere cut i Crusader Kings før Far right? mm. de, de bliver begge to kortet. Jeg vil hellere cut i Crusader Kings først. Ja. Og jeg skal ikke snaps. <laughs> okay, jeg skal vi lige først og fremmest skåle på hens. vores top 10? Det kan vi da godt, hvis du skal Rigtig useriøst. Rigtig hurtigt. Useriøst? Det er bare Det er bare en snaps. <laughs> som, som mange fester har startet på den måde Tommy, prøv at tage en snaps <laughs> Gruppepress ja, ja, Okay, vi tager den nu 1, 2, 3, nu Og husk, vi skal ikke drikke drenge Man kan hjem til at spille derhjemme Hvad? Game of, of the year, <laughs> uh, drinking game. <laughs> ja, hver, hver gang Peter er uenig, skal I drikke. <laughs> <laughs> uh, Mikkel Knud. Ja, hell, ja. Hver gang Lars, han fejlfart togler begrebet blot, så skal man drikke. Jeg vil gerne lige poppe Mikkel Knud. Ej, det skal du holde op. Mikkel, hvad gjorde du? Han knø? Nej, nej, nej, nej, Okay, vi cut og Crusader Kings 2. Okay, vælg <laughs> Christian. Firefly 3. Eller Crusader Kings. Det vil jeg også sige. Christian, hvad jeg helst vil spille lige nu. Hvad vil du helst vil cut lige nu? Nå, øhm... Kings. Done! Crusader Kings. DORN! Far Cry Crusader Kings. Far Cry. Far Cry Crusader Kings. Far Cry. Far Cry... Far Cry... Crusader Kings. Crusader Kings. Crusader Kings. Crusader Kings. Altså hvad med Vecot? Oh, Åh, Crusader Kings nej, nej, nej, er ude! Det. Det var, ja, jeg jeg tror du mistede det. Altså, <laughs> Crusader Kings er ude. 4 mod 3. Det finder. Jeg havde allerede <laughs> sagt, det godt Vecot. Så skriver vi et så, så, så så lille tital tit ud for den. Yes. Det er tiende bedste 10. spil nogensinde i det, verden det, end i år. Det, det er godt til sådan. Og så får 3, så nummer 9? <laughs> ja. Altså hvem? okay. Lad os lige. Nej, uh... jeg vil gerne kæmpe for en Nintendo Land igen. Åh, oh, så det vil jeg faktisk, jeg, jeg, jeg kæmper for en Nintendo Land. Forbered på, at nu er i, fordi at jeg synes stadig den reklame og det er min egen usagelige holdning, så jeg kan ikke modtage noget svar. På en eller anden måde vil jeg gerne have en Nintendo Land op på feltet. Det vil jeg også gerne. Eller nej, op på femtepladsen, det er What? måske ah, lige at oh kassan, overdrive kassan, den her. Kassan, nu er du ordentlig, ja, du har fået en snaps, Christian. Én og er det er det bedste spil men jeg bliver så kærlig, jeg Nej, lad være med at give mere. Okay, mere kassan, kassan, hold op med at være absurd. Det kan man I ikke Okay, okay, stille roligt. Ja. Halo... Jeg synes stadigvæk, Halo 4 er en kandidat der, ja, Og så synes, synes jeg, jeg Nintendo Lands det er sådan den sidste, jeg ikke har hørt nogen virkelig brænde for. Og derfor skal det, det også, Okay, ja, det passer ikke. Det, så det, det. passer <laughs> det. Det, var, det, var, det var meget forkert uh, formuleret. Det er mere det der med, at der har været rigtig mange forskellige, der har været ind over de sidste. Du måske ikke nok, der har brændt for det. Ja, ja altså, det var også det, jeg mente. Jeg er det ret meget. Det Jeg er ikke imod dig, Mikkel. Jeg vil køtte mange spil, før jeg Nintendo Lanes. Jeg er imod dig, Mikkel. <laughs> jeg vil rigtig gerne cut 5.3 her, fordi jeg synes, det er <laughs> et spil, ikke der ikke på, på måde. en måde er rigtig, rigtig, rigtig godt, men jeg synes bare, der er meget i spillet, der ikke er specielt godt. Vil du virkelig have Nintendo Land over det? Ja, helt klart. Jamen, du, jeg har spillet Nintendo Land. Jeg elsker det. også. Det er meget like lidt Du like det meget lidt. Det like og du har ikke spillet it. det samme med andre. Spillede du med sådan en sådan en der sammen med nogle andre, fordi at så jeg Nej. ikke sammen med andre Nej. der. Nej. Med så sådan der. Synes, det er da hele ideen i det kan man sige. Okay, fint. Når man sidder sådan her sådan så, så det der der der kan man der der ikke kan høre. Christian der der der er der. over lyden. Ja, det der det sidste år om igen. Ja, altså, det er, er Nintendo-spil, som nærmest ikke er nogen, der har spillet, og vi også der har spillet, synes det er helt vildt godt, og alle andre, der siger bare, det lyder da egentlig meget godt. Mm -hmm. Og der vil jeg også bare sige, måske det, det, det er meget ej, godt, og Nintendo det er Land. typisk meget altså, godt, når det er Nintendo. Ja, vi det, det er med, det er Nintendo. Altså ikke er det okay. Nintendo, men, men problemet er, at der er ikke så mange af os, der spiller okay. Nintendo-film, det var det, jeg mente. Jeg vil bare sige, ja. jeg kan bare sige nu, det er, er det svært, at jeg vil ikke være med. Nintendo Land. Vi kan ikke gemme det. Jeg kan bare sige nu, jeg vil ikke være med til, at vi cutter Nintendo Land. Jeg kan se for mange spil på den liste, så. Du kan generelt Jamen. ikke være med til at cutte det? Jo jo, okay. på et tidspunkt. Men bedste men spil er Nintendo Land! Yeah! er yeah. Johannes siger det. Yeah. Nej, jeg siger bare lige nu. Jeg synes, der er altså... Okay, vil du så gå med til, at vi cutter Far Cry og så Nintendo Land lige bagefter? Måske, men det må måske, vi, måske, vi se på vi den jo. tid. No, vi skal... Altså, okay. Okay. jeg har ingen forhold til Far Cry, det foregår i en jungle. Jeg kan ikke lide det. Jeg siger jeg bare, ikke i en nu tager vi nu tager dem én ad gangen. Så kan jeg heller ikke lide det vi, vi tager der er sådan, en en gang og så vurderer vi dem ligesom der. Jeg siger bare, at mit problem med Far Cry det er, at der er en del af det, der er vildt god, og så er der en del af det, der er ikke er specielt god af det, jeg har spillet. Der er nogen, der har gennemført det, så må de ligesom Nej, er, sige... Jeg, jeg ved ikke, hvad det er, du synes Du har nogle andre meninger. Jeg siger, at hele den der, hele den der open world-del af det, hvor man jager, og hvor man gør alle de her forskellige mm. ting, er rettig, ja. rigtig, rigtig, rigtig sjov. Jeg synes ikke, historien er særlig god. Og jeg synes ikke, at historien missionerne er særlig ja. Men jeg, right? ja, <laughs> jeg jeg godt vi kan godt Vi Skal vi Skal vi 9 ud foran? Det er svært at snapse. skal nok gøre det for Far Cry 3 er det 9. alt for stort, Ja. <laughs> ja. <Yeah>. Nummer 8. <laughs> er du, du? Nintendo fortjene. Ja. Det Ja. Vi med på. Ja. Ja, jeg vil gerne lige uh, sige... Journey? Nej. Nej. nej, nej! Den er med. Nej, nej. Det kunne jeg faktisk nej. godt have været ved. Nej, nej, nej. Jeg nej. Oh, okay, vil gerne have, at vi kører en <laughs> Nintendo-lane. Nej, så jeg vil hellere have, at vi kører en Halo 4 en Halo 4-lane er seriøst. Det er min altså, favoritlomme. Jeg det er sket. Halo 4 det nu, er det, mm. altså, ja. ja, jeg har været med til at køre igennem. Det jeg også. Ja, ja, men jeg siger bare, at sig, det er jo ikke fordi, jeg har kørt det på et uoplyst grundlag. Jeg Hvorimod, en... du kører en Nintendo-lane på et urblyst grundlag. Jeg kører Halo 4 på et fuldstændig urblyst grundlag. Det, jeg det gør jeg til. også. Jeg gør det, fordi, at, at, at det er... Altså, altså, sådan som jeg har hørt det, så er det enormt velrealiseret, <laughs> men det er noget, som allerede var der. Jeg gør og det, der det også. Den samme argument, som det... har, der havde jeg bare den samme argument, oh, er... som jeg havde før. Nintendo Land peger fremad og siger, hvad ja. sker der fra nu af? Altså, Nintendo, Nintendo er, er en minigame-collection. Det er Mario Nej. Party. Jeg siger bare... Nej, det, det er vil, ikke Mario Party. Jeg vil gerne sige, omkring Halo 4... Jeg vil gerne cutte det. Jeg vil også gerne have det på, på vores top 5. Men grunden til, at jeg gerne vil cutte det, det, er mest af alt, fordi at jeg siden det udkom på Xbox, og jeg har aldrig haft en Xbox, så har jeg været sådan en lille smule øv. Siden, den siden det første Halo udkom. Ja. Oh. Det er en vildt dårlig begrunning, hvor det er, Christian. Udfolde, der ja. kan Halo. Christian, har du nogensinde identificeret dig selv med en person, der har spillet Halo? Nej, det er Nej præcis. jeg hader folk, der spiller, spiller Halo, Halo kan, det er det men, men det gør jeg mest alt, fordi jeg ikke er en del af det. Men Christian, yeah. Halo 1 og Halo 2 jo på PC. Jamen, ja. det spillede jeg ikke på PC. Okay, nu siger, jeg... ja, ikke mening. nu siger jeg én ting, og så tror jeg godt, vi kan kotte på baggrund af ja. det her. Prøv nu at høre det her. Ja. Halo 4. Det er fire. Det er det værste argument. Nu. Nej, er, jeg, jeg, jeg købte det. Er fire. Ja, det er en 4. Helt ærligt. Så vi skal på top -top. Altså det er mere Master Nej, City. nej, nej, nej, altså det Nintendo er... Nintendoland Mario Party 10 med Facebook. Ah, Ej, med ej. Er der Facebook nej. med? Er det ikke gang det? Er der Facebook med? Er det bedre end Mario Party, fordi nej, det være, du får dumme tegninger Hus. fra folk, du kender? Ja, det er det ikke. ja, du får ikke dumme tegninger fra hmm. folk, du kender i spil. Du får nøgne tegninger, du faktisk ikke, du ikke, du ikke, du ikke du kender. Det er jo ikke det. Okay, så er det... Ja, pladser lyder pisse årsomme. Ja, ja, det, det. Okay. er det også, men altså. Men det er bare ikke, altså det... Mikkel og jeg havde en hyggelig videochat på Wii U, og det havde meget at gøre med en gøre. Det havde vist at gøre med, at du tegnede peniser i vores hoved, så man kan sådan tegne på den der game. Og var det ikke genialt? Jo, det var ikke genialt. Ud fra det, så er jeg med på at gå til Halo 4 før Nintendo Land. Yay! Nice! Så vi gåttede Halo 4? Ja, What? Er vi så på noget? Halo 4 er det 8. bedste spil i år. Halo 4 er den bedste shooter i år. Det er i orden, det må du gerne sige. Bortsvare, der er skal... en shooter tilbage på listen. <laughs> <Yeah>. <laughs> Som ikke er god, fordi det er en shooter. Jamen, er mm. hvad, skal vi cutte spæk-ups nu så? Nej, <laughs> nu stopper du med det her. Nej, nu skal vi cutte Nintendo Land. Nu ja. har der været penis Hvorfor? nok i så folk. <laughs> der er aldrig penis nok i ansigter. Nej, ja, det vil jeg sige. Jeg synes, uh, Nintendo Land klare sig godt. Ja. Længere jeg rent med. Jeg rent med, det er det første spil, der blev cuttet. Det ja. er ja, altså, det første spil, der blev cuttet. Prøv at vente to sekunder. Lad os lige kigge lidt på den her liste. Ikke? Ja, hvad er der at kigge på, man? Der er ikke Hvad vil du hellere have? Vi har Journey, Journey. Ja, hellere, Vi har Faster Than Light, Walking Dead, Sleeping, uh, Spikups, <laughs> <than laughs> <living beauty. laughs> sleeping, sleeping Beauty, Sleeping Beauty, Spikups, Hotline Miami, <laughs> Nintendo Land, Excom. Altså, jeg vil træt helt og godt Excom. Altså, no, what okay. the fuck? Nej, nej, nej, helt og godt Nintendo Land. Nej, nej, det. det Nintendo <laughs> Land, helt og godt run syvende bedste spil i år for et spil, der ikke er et spil. Det det er, et det er mange spil. Det er, det er en reklame. Der er jo masser af spil. Det burde være nummer 1. Okay, hvilket er, er nummer 1? Hvilket er nummer 2? Skal de alle sammen på listen så? Hvad lager man med nummer 1? Nej, ikke dine <laughs> spil. Okay, <laughs> okay Nisanolane <Nintendo laughs> er nummer 7. Okay. Okay. Nej, nej, okay. En... Ah, ja, ja, minden, ah, minden, nej. Vi lige... okay. okay, okay, yeah, yeah, skal yeah, ikke lave en Christian. Det kan ikke, men... <laughs> lad os lige tænke rationelt. Jeg, lad os lige kigge den Faster Than Light. Det bedste spil i år. Jeg synes ikke, en minispilskollektion yeah. kan fortjene at Men det er det bare det. Ja. det er det jo. Okay, er det Fast and Light er absolut ikke det bedste spil i år. Det er fuldstændig ind i, mm. en, men det er et meget, meget, meget solidt spil, som ved præcis, hvad det vil som spil. Nu var der synes er ingen, der nødte Journey. Jamen, det, jeg tykker også, at og Journey er absolut det bedste spil i år. Meget, meget. Er det bare selvstændig til, til nummer et eller noget? Nej jeg, jeg, Nej, jeg kunne altså også godt cut Journey før Nintendo Land. Det kunne det kunne jeg du har ikke spillet Nintendo Land, Christian! Nej, jeg ved vil... ikke. har jo spillet Nintendo Land. Nu vil ja, jeg har brugt og sige... mere tid på at tænke over Nintendo Land, <laughs> end jeg har tænkt over Journey. <laughs> du vil bare gerne spille det, så det er elsket nu det. Du, du jeg er bare det. ked af at ikke at Xbox, så jeg kan spille Halo. Ja. <laughs> Okay, ja, det er det ikke. Okay, nu jeg vil sige, der kommer, sig. nu kommer jeg med, en, med en ting som absolut ikke en udmelding, som absolut ikke er politisk, men det er at de her ting som der står, og hvis jeg cut noget andet, så de lige umiddelbart nu end Nintendo Land, så skulle det være backups the line. Det kunne jeg også. Og det, det... Nintendo Land er nomus. Nummer... <laughs> ja. Jeg synes, jeg, jeg synes virkelig Nintendo Land. Du ofrede din eneste bro, Mikkel. <laughs> Nintendo Land har haft et good run, og jeg synes allerede den har fået mere end nok credit at en reklame for en konsol er det syvende bedste spil for i år. Okay, Lars, og har, Lars, og det, Lars dig, så, hvis, hvis du holder op med, det, med at kalde det en reklame, ja. så vil jeg gerne cutte det nu. Jeg jeg synes, ved, Men, det er. Nu bliver også bare fred igen, ikke? Okay, så har du også med op. Op. om det. Så hvad det Det er der over, altså, kom, eller, kom, lige Jeg har lige ved, med, hvad det er. Jeg har lige ved, hvad det er, det er imponerende, at Nintendo overhovedet bliver nævnt på den her liste. Jeg kan bare ikke være på Mikkels hold mere. Nintendo Nintendo-lane er cuttet. Og til alle lytterne, så havde vi nu officielt alle sammen hinanden. Der er ikke flere <laughs> alliancer tilbage. <laughs> alle det, alle. Er det er det, er en bastion, Mikkel. Hey, hey, Lars, det kan det fandme ikke. <laughs> All the way. Det er ikke kun endnu, det er rigtigt. Jeg synes, at vi skal understrege, at var måske nok det. bedste. Skal vi holde ja, os jo? til ja, sagt, en top det. 6? Det har jeg altid Nej. sagt. Oh. <laughs> skal vi have en top 5? Skal vi have en top 6? Vi, vi, vi, vi det ville være så meget nemmere. <laughs> ja, vi skal have kommet en mere. En mere, ja. Journey. Okay. Okay. x -com. Nej, prøv nu lige to sekunder. Nu læser vi det lige op igen, ikke? så vi lige med på, hvad vi Ja, hvad, hvad er der tilbage nu? Ud? Journey, Faster Than Light, The Walking Dead, Backups, The Lion, Hotline Miami, XCOM, Enemy Unknown. Hvis jeg skal lægge ud med at sige, hvad jeg ville cutte, så er det XCOM. Ja, det hvis vi altså. Hvis jeg skulle sige noget, så ville jeg cutte Journey. Og hvis, hvis jeg skulle sige noget, ville jeg cutte Hotline Miami. Hvis jeg skulle sige noget, ville jeg cutte Journey. Hvis jeg skulle sige noget, så ville jeg cutte Backups The Line. Hvis jeg skulle sige noget, så ville jeg cutte Journey. Hvis jeg skulle sige noget, så ville jeg cutte XCOM. Så der er flest stemmer på Journey. <laughs> det er jo ikke i sig selv, jeg. 2, 2, 3. Det er, <laughs> det er ikke meget definitivt. Nej, nej, nej. 3, 2, 1, 1. Hvad? Det er jo ja, ikke tal længere. Hvad er to det for en 2 på XCOM, 1 på Hotline Miami, 1 på Spec Ops og 3 på Journey. Åh <laughs> oh, ja, men jeg skiftede jo et mening til mine Spec Ops. Hvad? Jeg skiftede oh, <laughs> håndlæg til Spec Ops. Hva? Fra hvad? Hotline Miami? Ja, fordi at... Jeg kunne godt holde med hjemme, og med og lige holde langt mig ned. Det ender så ikke på, at okay. Jørgen har stemt med. Så. Altså, det er ikke en afstemning. Nej, det er overhovedet ja, ikke en afstemning. Nej, men, det, men det er nu, de tre nu, spil, nu, vi ja, ligesom snakker om. Okay, men, ja. men, men hvis hvis vi sidder ikke og... Jeg, jeg sagde Spec Ops, jeg, jeg, jeg vil meget hellere at stryge Spec Ops eller XCOM, end jeg vil stryge DEN. Mm. Men der må mm. du bare, altså der, der, der vil jeg bare... Hvis jeg skal argumentere for dig, hvorfor du skal vælge Spec Ops, ja. Spec vil noget helt andet og mere... Altså, XCOM er et meget, meget funktionelt spil, men det, også... men det er også bare et spil, altså det Jamen er nu vi har det tilbage, vi har et spil og tilbage. Spek det er det eneste spil der er på dette er... liv. Der er to, Ej, to, to, to er et enormt velfungerende spil. Et samtidig med det vil spil. noget mere. Nej, du har ikke spillet det. Du har ikke spillet det. Er du bliver nødt til trække det kort. Du altid trækker. Næste tror du det bedre end elleviere? nødt til trække det kort. Du altid trækker og siger du har ikke spillet Spek Ops. Det er et enormt velfungerende shooter. Ja. Og det er det bare. Men det er ikke mere velfungerende end ekskamp. Det siger ikke det men det vil bare noget mere end Ja, jeg, jeg vil hellere stryge spec end hvis vil stryge Enig hva, hva, Hvad sagde du, Christian? Jeg vil hellere stryge spec end jeg vil stryge XCOM jeg, jeg, jeg er rigtig glad for spec jeg har spillet meget lidt XCOM Men jeg har været rigtig glad for den smule, jeg har spillet Ja, jeg, jeg vil stå jeg vil, jeg vil ikke gå med til, at pick-ups ikke er på top 5. Ja, hvis du det kan jeg ikke. kan du ikke. Du kan jo ikke ikke. Nej, nej, nej, nej. Men så kan jeg bare gå ind og sige, jamen, så er det ganske lidt journey, hvis det er det, altså. Du kan sige, hvad du vil, men det er ikke det, det handler om. Det handler nej, nej. om at lave en liste på 5 Præcis. Spil. Jeg siger bare, jeg synes virkelig, det vil være en rigtig, rigtig dårlig idé. Altså. Det må du gerne, det må du gerne sige. Hvad, hvad med, hvad, hvad så med FTL? Nej, den kan jeg sige Jeg har jo ikke noget forhold til. Jeg har ikke noget forhold til det er også lidt der, jeg står, men det er sådan lidt... Vi okay. er også der for det her Jeg I har spillet både FTL og Journey. Hvad, hvad vil ligge højst? Ja. FTL er det bedste spil, jeg har spillet i år. Jeg har spillet både FTL og Journey, og Journey vil klart det er højst. Hvorfor udlægger du mig? ikke? Det handler ikke om, at FTL eller Journey skal væk, fordi begge spillet fortjener klart... Men, men det siger klar, noget om... Hvad, øh, hvad folk, jeg, jeg, jeg, jeg har den sammenholdning, som jeg hele tiden har haft til FTL, og det er et sindssygt godt og veldesignet spil, som der bare ikke rammer personligt. Det, det er et spil, som fungerer ekstremt godt, men det vil mig ikke noget. Og det er, og jeg synes, det er fordi, du ikke vil det noget. Det er jo 2012, dengang har været, XCOM, Mikkel. Du bliver nødt til at give noget. Rigtigt. Det vil også det bare et spørgsmål, men det er sådan lidt, jeg vil gerne komme men jeg er bange for, at jeg cutter det på den baggrund, at jeg åbenbart, I fortæller sådan nogle fantastiske historier, jeg ville ønske, at jeg havde oplevet, men, jeg må bare indrømme, at, meget godt og meget. Hvad Altså, jeg havde meget den samme oplevelse som du havde Lars. Ja, men du synes stadig det var? Eller eller hvis Ech, du vil, du også godt et XCOM? Det er jeg vildt godt det for langt. Til, jeg, siger, jeg. jeg vil holde mig til det, og jeg siger, men han at XCOM er et af de bedste spil i år, hvis ikke det bedste. Ja, yeah, altså, det, altså jeg, er... det er det. bedste. jeg kan, kan bare ikke sidde og sige, at faste light er dårlig dårligt at spille XCOM. For det ved jeg ikke noget om. Det jeg siger er bare, jeg spillede XCOM. Jeg synes det er rigtig, rigtig, rigtig godt. Jeg synes ikke det kan stå sammen med de andre spil, jeg har spillet på den her liste, hvilket er alle andre end Faster Than Light. Jeg vil hellere cutte stort set alt andet end x -Con. Altså, jeg er til at cutte alt andet end X-Con. Altså, Spake up the line. Man kan sagtens øh, argumentere man man øh, for ja, at jamen, cutte det Faster har... Than Light, men altså, det... Det, det er bare ikke mit bord. Altså, det, er ikke, det er jo ikke noget, jeg har spillet på den måde. Altså de, de, de tre, jeg allerhelst vil cutte, vil jeg sige. Det er Journey, Hotline Miami og FTL, faktisk. What? Det er ja. jeg slet ikke forstå. Nej, det, det virker mærkeligt. Nå, øh, men altså, Journey, Journey er jo umiddelbart den, der ligger nemmest for sig kotte, men det synes ja. jeg det synes også bare lidt ærgerligt. Jeg synes, jeg synes det er ærgerligt, at ærgerligt, at den genre, som Journey er, at de spil, vi havde, der var lidt af det samme, de er blevet kottet. Ja. Fordi okay. vi var enige om, at Journey er det bedste at de spiller inden for den ja, genre, det, der er. Ja, det skal ryge. Jeg synes, det er det. virkelig ærgerligt, hvis Journey ryger. Fordi det er det sidste, vi er tilbage, der ligesom holder fast på... Og ikke ja, for den lys, jeg fortæller stil. Ja, det var ellers der, det spil i den genre, som ja. der kunne skabe konsensus også. Ikke? Præcis. Så, det er så spil, som sammen, er bedst til at lave broen fra, fra den her... Øh og den her gængse opfattelse af spil, hvis vi skal sige, på er den her normale opfattelse af spil, til hvad kan spil være? Ja. Men der kan man også sige, at XCOM er et meget traditionelt spil, og fastet and også en form for strategispil, mm -hmm. som har sådan nogle roguelike elementer og sådan men det er jo ikke sådan noget, der virkelig fører det videre. Mm. På det, som jeg det synes, det, jeg, det, synes jeg, XCOM, det, som jeg gerne lige bare forsøge. Altså, at... Spec Ops The Line fører spilmediet drastisk. Gameplay-mæssigt. Nej, Spec Ops The Line fører ikke... Gameplay-mæssigt er Spec op til Line så virkelig Nej. langt fra Gears of War. Nej, du har aldrig spillet det. Nej, men er det det? det, er, nej, det, er det. nej, det er det ikke. Men det er Gashen meget, meget, meget velfungerende. Men det har så nogle andre ting. XCOM er lige så, lige så vel. Ja, men det har bare, har bare ikke det andet element. Jeg, jeg, jeg synes, Back of the Line, på en fortæller en rigtig, rigtig lækker historie på en rigtig, rigtig lækker måde, med at man bliver involveret i det gennem sine handlinger. Øhm, og jeg har lyst til at spille det igen. Det har jeg, og jeg vil have spillet det igen, og det er det, de få spil, som rent faktisk har rørt mig på den måde. Mm. Øhm, men jeg vil stadigvæk hellere cut det, end XCOM, fordi det er stadigvæk ikke lige så interessant en genre. Selvom det er en fed historie, en god fortælling og en god involvering af, af mulighederne i mediet, så synes jeg ikke, det er lige så interessant som det, der bare ligger i, ja, i man den bare, dynamiske altså, strategi, som ligger i XCOM. Jo, altså, oh, men det er jo rent nok, men der kan man bare sige, jeg er, jeg er ikke interesseret i strategispil på den måde, Mere jeg synes XCOM bare altså, er et meget velfungerende strategispil, men altså, det er jo bare smager behag, ikke? Altså, shooter. No. Ja, altså, jeg vil bare sige, at altså, der er masser, der elsker shooters, men det er ikke nødvendigvis mig. Derfor spæk op måske også. Altså, Derfor er det måske så utroligt, at jeg synes, at sig så godt, som det er. Jeg vil sige, at jeg sindssygt har hadet shooters, og aldrig har lyst til at overhovedet at skulle spille. Men jeg har lyst til at skulle prøve at spille speak ja. det synes jeg også, man skal gøre. Så, fordi... så, sådan har der nemlig også det. Og det, og det, og det giver mig den. Og det det er et relevant mere. argument. Altså. Mm -hmm. Skal vi lige bare for at sige, at vi har på intet tidspunkt nu diskuteret, hvorvidt at Hotline Miami eller The Walking Dead skulle mm. være blandt de sidste. Skal vi lige hurtigt tage, hvorfor de åbenbart ikke skal være det, eller hvorfor de måske skal være det? For, for mit vedkommende er det fordi, at det er de to bedste spil jeg har spillet over tvivl. Altså for mit... Det var ikke en forklaring, men okay. Nej, nej, men tak for det, din... det er bare derfor, jeg ikke har gået. Hotline Miami er for mig det, som, som jeg hele tiden har sagt, med, at det er mechanics og tema og historie og jo et, grafik og alt muligt. Alting går op i en højere enhed øh, i rigtig, i hele processen af det her spil. Mm. Og det er sådan set det eneste af de spil, der er der er tilbage. har journey og det også lidt, ikke? Altså, men, men det er det, det, det, som der virkelig er eksponenten for det her. Og det er også eksponenten det også for har, det her med... Ja, ja, men det er også ja, der også med, med, med, med det, som jeg vil sige nu, og så altså med eksponenten for det her med et meget lille hold, eller, mm. ja, som der laver det, i det er to mand, der har lavet Hotline altså, og i grundlæggende set. Og det, synes jeg, er en, er en tendens, som jeg synes, vi bør anerkende os i to mm. Så Det kommer vi nødvendigvis også til at gøre, ja. hvis det kun er mm. en, vi skal cut. Yes. Og The Walking Dead grund til, at jeg ikke vil cut det, det er kun øh, fordi jeg ikke har noget imod, at der er på top 5. <laughs> Grundlæggende set, altså jeg, har ikke, jeg har ikke spillet det nok til, at jeg egentlig kan argumentere for det. Mm. En ting jeg kan sige det er, at jeg tør ikke spille det mere, fordi at det var så godt til at skabe imparti, fordi folk mm. Mm. Altså, Jeg kan ikke bare sige, at The Walking Dead og Hotline Miami er mere, at de to spil, jeg har spillet over, der fik mig til at føle mest. Og, og det mm. synes jeg er en kvalitet, der overstiger alle de andre spil på den her liste. På den note vil jeg gerne synge en svanesang fra FTL for fordi den dør man forhåbentlig, fordi den går videre. Det er det spil, jeg nogensinde har spillet, der encapsulater hele den, det bagkatalog af drømme og erfaringer, man har som nørd. Det, det som virkelig surer det sammen til alle de der små åndsfage drømme, man har haft med, at hvis man nu kunne gøre de ting, som man så på de her shows, man som fast ikke vi så, transporter, beams... Weapons control, energy control, mm. øh, gå ned og reparere warp core, Mr. Scotty. Jeg synes, det var så fantastisk, hvordan at det her lille, simple, egentlig næsten brætspil iske øh, oplevelse kunne encapsulate så meget mm. af ens øh, sige, kultur som fellow nerd. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, det, jeg vil jeg gerne sige det, sige det samme, som du siger, bare om x -Camp. Sådan, og det er faktisk, sam, Samme her, jeg kan ikke rigtig gå ind i diskussionen med det hele. du kan overføre alt det du siger til XCOM. Jeg kan ikke rigtig gå ind i diskussionen forstår og det med skøttet. jeg kan ikke rigtig gå ind i diskussionen først og for jeg har ikke rigtig spillet det. Men XCOM fanger nogle ting, som jeg bare genkender fra min barndom. Som... Alien Autopsies jeg kunne godt lide at og dyr. Altså. Yeah, det, er, yeah, jeg det, er, det er Det er jo. jeg, jeg Xcom altså, jeg... er bare, jeg synes bare er et perfekt er perfekt nu... spil. Det synes jeg, jeg, jeg holder det der. Jeg har det er ek... ikke, problem med det. ikke et eneste kritikpunkt til Xcom jeg, jeg synes det er hvis vi nu går ned i sådan nogle, øh, flere detaljer omkring det, synes jeg det er ensformigt. Jeg har også flere kritikpunkter, end jeg har lyst til at indrømme overfor Jeg synes, det er voldsomt ensformigt. Og jeg synes, det er godt stadigvæk. Jeg siger bare, hvis jeg kigger ned ad den her liste, hvis vi nu ser Hotline bort Mariani fra ekstremt er utroligt ensformigt. Det synes jeg jo ret der. det Men hvis vi nu... Hvis jeg hvis, altså, det ikke en ned ad del, del af liste, at det skal være ensformigt? Oh, jo, men jeg synes stadigvæk, at det, det er en, en stigende intensitet, der hele vejen Jeg vil sige, at er med med ensformigt, fordi at spillet ændrer sig i takt med, at du ændrer, hvordan du, til, hvordan du går til det. Og det er så kort, Jeg det aldrig rigtig når Når du siger Tommy, at det til Tommy med, Jeg det sige ensform, jeg kan sagtens genkende det der med, at man siger, okay, nu skal jeg så tage endnu en vision, som er sådan her. Det kan jeg. Det synes jeg ikke, jeg havde. altså ens form der noget med, hvor du sidder og tænker, at nu skal jeg gøre det her igen. Det havde jeg aldrig holdt dig med. Mener, det er jo selvom man gør den samme ting hele tiden. Det er noget andet. Det var den samme deflation, han sagde bare det modsatte en dig. Men det, men det havde jeg heller ikke i X-Con. Jo, oh, hvorfor jeg blev træt af det. Altså. Men hvornår havde du det i X-Con? Han sagde, at jeg træt af det. Jeg synes bare, at jeg begyndte at se mange missioner gentage sig, og så tænkte jeg nu skal jeg gennem den samme mission igen. Så, det var sådan lidt. sad stille ja. enormt længe? Altså. Ej, og, jeg, og jeg, jeg, jeg, jeg sad ikke stille på noget tidspunkt, som jeg, tidligere, som jeg har sagt tidligere. Og hver gang der kom en panic-mission, så var jeg, åh oh, nej, fuck det her, det er kedeligt, for det var, ja. det var et dårlig missionstype for spiltypen. Øh, ja, og, så, jeg, og så er der abduction. Nej, igen, jeg er perfektionist, så jeg kan mm. godt lide at have en god strategi og eksekutere den perfekt. Alle panik var. hey, kan du godt lide den type mm. spil? Så fuck dig. Men det synes jeg også er en kvalitet på det der med, at XCOM tager hele den her genre og vender den i på hovedet på den måde, at hvor du er vant til at ligesom en spil her at være totalt ovenpå, så er du fakt og den underspillede Underdoor kan hele vejen igennem det her spil. Mm. Selv når du har vildt godt styr på teknologien altid, og så ender du ud i situationer, hvor hey, no what, 20 chrysalids rundt om dig, gør hvad mm. du vil med det her. Altså, og det synes jeg er vildt fedt i det spil. Ja. Og, og det, det, er også, det er også aldrig anfære. Det er også bint, at nogle spiltyper skal udfordre spilleren, men hvis man bare generelt ikke kan lide at blive udfordret, så er det ikke så godt. Altså jeg, når, når jeg kigger ned ad den her liste, Hvorfor du så lide FTL, hvis du ikke kan lide med udfordringen? Fordi det er så <laughs> nemt. Man altså, flyver ud, man dør. Nemt. Man flyver ud, og man dør. Man flyver ud, og man dør. Mission accomplished. Jeg vil bare have... Så det er fordi, spillet ikke står der forfra, når du dør i x -Kam. Det er det, du ikke kan lide. Nej, fordi X-Kam er det her grand store spil, som bare ikke lader mig være mig selv i det store spil. Men det gør det FTL også. giver mig okay. ingen ressourcer. Vaskud, take a stab in the dark. Og når man dør, så har man ikke dårlig med sig selv, fordi at hey what the fuck, altså jeg, bad jeg, jeg synes, <trykker> og, altså mig og Lars har haft nogle ting omkring XCOM, som vi ikke var specielt vilde med. Så vi synes, var problemer med spillet. Hvis jeg kigger ned på den her liste med alle de andre spil, bortset fra faktisk med nice, som jeg ikke har spillet, jeg har ingen problemer med dem, som sådan. Og jeg har altså, Det er kun XCOM, jeg, jeg har sådan et, altså jeg har nogle problemer med. Så vil jeg også sige, at hvis jeg kigger ned på den her liste, så synes jeg kraftede mig også til en flot liste, vi har hvis at, øh, altså, de seks spiller en rigtig flot liste, men altså, cutter man XCOM'er, så tager de fem spil. Det synes jeg satme er noget af et år for, uh, for spilmediet. med det er også fint, at jeg, jeg vil bare For mig er det lidt lige meget af at finde egentlig cutter. Hvis det ender med, at jeg alle sammen mig og Tommy, sådan, så er det også fint at, jeg vil bare ikke give mig på XCOM, og det vil jeg simpelthen. Og det må du også gerne lade være med. Og, og, og det, det er også bare det, jeg siger, jeg vil ikke, fordi XCOM er rimelig tæt på at være det bedste spil, jeg har spillet ud. Men hvad vil du ikke godt? det er det. Jeg vil godt First of the Light, eller Journey, eller Speckers, simpelthen bare fordi det spil, jeg måske ikke har spillet, eller ikke er særlig interesseret i. Jeg er ikke sådan vildt interesseret i Journey. Jeg synes ikke, det var særlig spændende. Men ja, det er i hvert fald bare at spille, af spillet så. Jeg har spillet Journey. Jeg synes ja, er ikke okay. det vildt spændende. Altså, jo, det er da meget fint, men whoop de do. Jeg, jeg, jeg har ikke haft vildt meget lyst til at spille First of the Light. Jeg får mere lyst til, da jeg, jeg, jeg sidder her nu. ops The Line, det er ikke nået at spille, men hvis jeg skal se bort fra noget i er som måske er interessant. Så det giver sig for Nej. sådan som jeg ser det. Ja. Men det er sådan som du ser det. Ja, ja, okay, fint nok, men, men, men det er det, jeg ser. Det jeg ser, jeg giver sig for, med en interessant historie. Mm. Ja, jeg, har, jeg I have no problem cutting that. Jeg har da lige modsat. Det det øh, ud fra det, jeg sidder og hører, jeg har heller ikke spillet spek Ops Alliance, mm. så der er, vi en, der er vi ens. At man kan, muligvis, er der muligvis er et spil derude, der giver dig muligheden for at følge en soldat i hans derange i løbet af hans flere flere mor på samvittigheden, tænder mig så meget mere end hvad jeg på noget tidspunkt har fået ud af x -gram. Det er helt enig. Det er et godt, solidt og til tiderunderholdende spil. Men det andet virker... Altså hvis det også er en mellemfagende shooter, det tror jeg alle er enige om. Der er ikke nogen, der siger, at det er, at er en ja. dårlig shooter. Det er det ikke. Det er det endnu. Så, kunne jeg, så, så har jeg, jeg som ikke spiller shooters, har rent faktisk lyst til at prøve at give mig ud på den her journey. <laughs> uh, for at mærke, hvordan en soldat kan... Du har lavet så mange dårlige puns i dag. Men det er altid sammen med Journey. Christian har også bare fortalt så enormt meget om sin oplevelse med Faster Than Light, at ja. jeg er blevet overbevist om det spils kvalitet, om jeg har bare ikke spillet det. Men sagde det. du ikke, at du gerne vil cut Light. Han har sagt, at han vil cut alle på listen i en. Jeg ja, du bare gerne hjem. Nej, nej, altså, øh, nej, det er ikke alle, jeg vil cut. Jeg vil ikke cut The Walking Dead, jeg vil ikke cut XCOM. Og det er to spil jeg ikke har spillet. Øh, så meget. <laughs> det liste er den bedste liste, Chris. <laughs> årsagen til det, det er, det er fordi, at de virker bare til at have så meget mere at give. Altså, XCOM, grunden til, at jeg ikke vil, vil cut den der, jeg har spillet den en lille smule. Og det, jeg har bare åbnet en lille fli af, hvad der er at gøre. Mm. Ja. jeg har allerede spillet mere spil, end jeg har oplevet fra Spec Ops til dig. Men det er bare meget enskort. Det er, det, det er fuldstændig meget, fordi hvis det er sådan, at jeg kan få lov til at lave den base, også selvom det er stressende, hvis den base kan få lov til at vokse, og jeg kan føle mig presset med at holde den base kørende og få hele verden til at hænge sammen, som jeg tror, det kan gå ud på i det spil, samtidig med at de missioner, som jeg har fået indtil nu, bliver ved med at blive sværere, og blive mere udfordrende, blive mere interessante, som det her sandsynligt også kommer til at være, ligesom Hotline Miami også har en gradvis stigende sværhedsgrad, som er den eneste del, som gør det ikke repetitivt. Øhm, så er det bedre end backup the line altså selvom backup the line har en sindssygt interessant historie okay. så er det så er det overstået, øh, og der er ikke der er ikke mere at lede efter der er ikke mere at komme efter end... men det, det synes jeg bare ikke ja, en jeg, jeg, jeg, jeg, jeg synes desydeligt hvis ikke du op på ja. tid, og jeg bare åbner min side igen jeg siger og jeg, og os det er det, det er ikke en dårlig ting i sig selv hvis også, i må at cut the exhorn enemy unknown hvis jeg ikke får der på min side igen hvis i må cut ex kan vi ikke unknown så bliver det uden mig skal vi ikke bare er vi ikke enige er der nogen der er uenig i påstanden om, med eksempel, med om med at der er lige PTR to spil til cutting. The backups and Anymore Known. Det tror jeg egentlig ikke. Nå, sådan jeg... Det det vi, vi har cut, det, det, Fordi det, det er jo er jeg... Faster Than Light, backups og XCOM. Så, Så er, der, ja. er der tre, eller hvad? Det jeg, jeg, jeg har ikke lige, hørt nogen der har talt jeg går jo overhovedet ikke op til overhovedet altså. ja, der er nogen der virkelig brænder for Journey så. jeg brænder virkelig for Xcom for mig også Christian også selvom man ikke har spillet <laughs> det nærmest men altså... Christian og... <laughs> nej men så bare også to, vi brænder virkelig for Journey hvor mange brænder nej hvad for Xcom hvor mange brænder for journey? Journey. Det er også to der gør det eller altså. <laughs> jeg brænder men, sgu mere for Journey ja, end der, jeg brænder for du brænder ikke for Journey ligesom så mange andre gør siger der er fire brænder ja men men du kan ikke sige der ingen der brænder for for det ser tydeligt bare der er to, der brænder virkelig meget for Journey, og jeg er klart mere på Journey, end jeg er på XCOM. Jeg Lars, Larsen sidder derovre og brænder sin egen lille flamme for Journey. Det tror jeg. Altså, jeg brænder for jeg, jeg, jeg, jeg, jeg. for min vedkommende er det FTL og Journey, og jeg synes, FTL, FTL var det bedste i år, så det er virkelig ikke flue på. Mm. XCOM kunne jeg godt lide, jeg var underholdt i en uge. Er det er fordi, jeg er argumenteret for at køre hit med <laughs> derfor. Er det ikke det her? Lars, altså, altså, du var underholdt i en uge med XCOM. Jeg var underholdt i to dage med spec-ups. Det var meget i tungt, det var ikke mere end jamen, jeg det. Men jeg har ikke spillet for, det. Jeg, men, men, folk sender det bare virkelig altså, godt, og jeg, jeg er virkelig tæt på jamen, at prøve. Du skal også, du skal jeg skal det super men det er jo ikke så vigtigt, hvor langt spillet er, for det, det tager bare det to der at gennemføre. du skal også vide, at Johan lyver helt vildt, når han fortæller om spillet. spille. Jamen, han har også siddet altså, jo bagefter. Altså, hvis vi lige et øjeblik vender tilbage til FTL, som det tydeligvis kun er dig, der brænder <laughs> helt vildt på. Det ved jeg ikke. Er det det? Ja, FTL. Ja, mm, altså, jeg, jeg brænder ikke helt vanvittigt for det. Jeg synes, det er absolut fortjener en plads på top 5. Nå, så brænder ja, Christian de også de så brænder Christian de for de det. Det gør de alle sammen, dem okay. nemlig. Um, altså, det, det er ikke... Ja, vi er jo nede i... Jeg, jeg vil hellere skære Hotline i... Miami, end jeg vil skære FTL. Um... Oh, det skal vi ikke ud i. Altså, der, der, er, der er ikke, der er ikke <laughs> noget spelelærer en liste, som jeg overhovedet kan se, er bedre end FTL i år. Og det, det er min personlige håndhæng. det synes jeg er. Og X, X NMJ der ugen... er bare nogen... er flere mennesker, der... Ja, jeg, sidder, jeg, slet ikke, jeg, har... jeg synes også, at altså noget af det, vi er nødt til at overveje her, det er... Når vi taler om XCOM, så er vi to, der sidder og siger, at vi havde nogle problemer med det. Og hvis vi taler om FTL, så, der, så sidder Mikkel også og siger, at han havde også... Altså han, det er i hvert fald ikke det bedste spil, du har spillet på den her liste, ikke? Jamen, jamen, det, er, det er fuldstændig rigtigt, men jeg, jeg, altså... Det er svært for mig at, at, at sige det, at jeg har spillet demoen af kom, og jeg har ikke spillet spec altså. mm. Men nu taler vi også for om FTL, fordi det er blevet kommet, ikke? Ja, men lige præcis, men hvis, vi skal, hvis vi skal snakke om de her ja, tre ja. ting. Ikke? Altså, og FTL er ikke røget men jeg ved, at det er helt vildt godt som spil. Altså, og, jeg, og jeg nød det rigtig, rigtig meget at spille det. Jeg synes, jeg kan se, altså, med, den, <laughs> de lyder men med den lille demo, der er X kom. Jeg synes jeg, kan se både de ting, som der er galt med det, som vi snakker om, og de ting, som der er fedt ved det, som vi snakker om. Mm. Altså. Det tror jeg også, man kan. Altså, vi ja, snakker om det, der er fedt ved det. Ja, men det er jo lige præcis. Men det er også ikke, de, at alle de her spil mega fede. Ja. Der er jo ikke nogen tvivl om. Men jeg, altså, jeg sidder bare og tænker, Spec Ops The Line, er det ikke fedt primært på grund af den idé, det har? det synes jeg ikke det er jeg synes det er, synes, det er en måde, komplet spiloplevelse ja. ja, altså, og, og, og, og det er det der kan være svært når man, hvis man ser spec-ups udefra så kan det meget hurtigt komme til at være sådan at det er en god historie og så er det Gears Ford, eller et eller andet, den War men det er det bare ikke altså, det er, altså gameplay og fortælling er én ting altså det er udviklingen fra start til slut der er væsentlig det gør godt være der ikke er så meget i det når du så har gennemført efter 10-15 timer men det synes jeg ligge, altså. De 10-15 timer er nogle af de mest meningsfulde timer, jeg har brugt med at spille i år. Men det var også det, var også det argument, der komme med, med udviklingen de i execution executions og sådan nogle ting, ikke er ja. et ret godt eksempel på det der med gameplay med det. Så det var alt, hvad jeg har hørt om spec-ups, ja, ja. vi snakkede om det i dag, det har været nemlig, at der var, der var ja. en adskillelse mellem de to ting. Og, og, og, og det synes jeg også, altså det, det er jo klart, det, det kan også godt være, at der er nogen, der har det sådan, men jeg synes bare, det er sådan en meget hurtig konklusion at komme til. Det virker sådan lidt... Nu må I også I, der har spillet det, også lige understøtte mig at sige I er enige men altså, jeg synes bare, det virker som en meget forhastet konklusion at sige, at skydedelen er bare sådan halvdårlig, men historien er god. Altså, det er helheden, der Ej, gør spec -ups. Altså, jeg, jeg synes overhovedet ikke, at skydedelen var dårlig. Jeg synes, den var mm. sindssygt god. Jeg fatter ja. ikke, hvem der siger, at den skulle være dårlig. Det tror ikke, der er nogen af os, der har sagt. Nej, nej, nej. Ikke også. men anmelder. Nej, og nej, præcis. Mm. Og, og samtidig så synes jeg virkelig også... Ja, på, en, på en eller anden måde, så synes jeg lidt, at spec-ups og gjorde det for mig, som, som I snakker om Hotline Miami gør. Mm. At, at det fremstiller mediet med historien også, på en eller anden måde. Øhm. Og så lad os cut Hotline Miami. Nej, men vi stopper mm. vi det her... Det altså, det her Spec Ops The Line laver Hotline Miami bare i 3D. <laughs> og i ørkenen. Men det er bare vigtigt, at vi har både 2D og 3D, der er på top 5 listen. Ja, FTL! Og derfor skal FTL cuttes! <laughs> Nej... Altså... altså spør hvis I spørger mig... Helt konkret, det gør I jo ikke. Er spillet, jeg Johannes, hvilke af de her spil vil jeg overveje kotte? Johannes, det der... helt konkret, hvilke af de her spil kunne du overveje kotte? Oh, tak Christian, for du lige spurgte mig der. <laughs> så ville det være XCOM og FTL. Jeg ved, jeg ved bare ikke om FTL til at gøre det. Jeg ville Ja kotte altså, FTL. Jeg, jeg, øh... Og jeg har brugt så mange flere gode timer på FTL, at jeg kunne aldrig nogensinde sætte XCOM over det. Men lad, øh, Christian havde brugt rigtig mange flere timer på FTL, han havde virkelig til at købe det. Nej, jeg <laughs> Jamen, det er også fordi, jeg er blevet færdig med det, og altså, ja. ikke ja. timer på og, og jeg, jeg, jeg, jeg, Christian må have sin egen holdning, jeg Lars ved det her, han har spillet begge spil i Ja, gemme for et beggesspil. Lad os bestemme. Når du siger, når du siger, at gemme for et beggesspil, hvis du ligger med at imod, så er det enkelt yeah. line. Så. så har jeg jeg jeg spillet jeg for stort enkelt på Ja okay. Så derfor, ja. fordi far og Nej nej nej nej Christian præcis. Og, og du vil stræde det og du poster, du har spillet det mere end mig. Altså, jeg, jeg forstår det ikke. Hvis du ikke kan se eller hvis du ikke føler, måske hvis du ikke føler hvordan det her spil virkelig bare gør, hvad det skal. Ja. Jamen, på enig. trods af jeg er så enig. at det er ikke mere, et, et altså, ja, så det er jo et brætspil. Altså, fanden det er med laser. Nå, så det er ikke et spil, så det okay. kan ikke komme med. Okay. Okay. Guys, guys, and girl. Skal vi bare cut The Walking Dead? My What nej. the fuck? Det har der en af spørgsmål. Skal vi cut Journey? Med journey! Nej. journey. Nej. Nej. Nej. Nej. Jeg synes bare, der, der er mest stemning mod FTL. Og det er ikke kun for nej det, det nej, det er slet det er det er ikke, jeg hører. Overhovedet ikke. Jeg jeg cutter Journey længe for FTL, for yeah. Journey okay. var dejlig og godt, og to timer sykke. Men FTL var et spil... Jeg hører mest vrede mod XCOM. To ja, det timer, sykker du også lang tid nok til at være et spil? Ja, ja, ja. Okay. Vrede mod XCOM er overvældet. Det er kun fra dig. Okay, skal vi tage en afstemningsrunde? Lige nu kan alle stemme på alle spil, og det eneste, man stemmer, det er ja eller nej, som det skal blive skostdrej. Man okay. rækker hånden op, hvis man ja, ja. gerne vil stemme ud. Okay. Okay. Nej, nej, nej, vi tager, vi tager bare ved at spille Al gang, alle at alle stemmer, stemmer på alle spil, om de skal, om de skal ud eller ind. Og man må oh, yeah. sige, man må sige, hvad man vil. Så hvis man rækker hånden op, mener man er spillet. Måske skal ud. Hvor mange af er man, skal stemme på hver spille? Alle skal stemme okay. på hver spil. Det er en super podcast det her. Okay. Så vi tager så vi et journey, så så journey og siger, <laughs> hvor mange synes, <laughs> spillet skal ud, så man hånden op, hvis okay. det skal Fint ud. Nok. Okay? Ja. Og så er der nogen, der siger det højt, hvor mange der rækker hånden op? Nu <laughs> ja, siger jeg, siger, hvor mange der Stille. Podcast. Hvor mange synes, at journey skal ud? Der er tre. Tre der synes. Tre. Tre, to og en halv, muligvis. 3. Mange synes, at FTL skal ud. 3. Men må man stemme igen? Ja, ja man, alle skal stemme 3. på alle 3. spil. Tre. Hvor mange synes, The Walking Dead skal ud? Wow, 2, 2. 2. Hvad fanden er det for en? Ja, ja, der der ja, jeg har kun spillet sæson. For... Hør lige efter, man skal stemme på hver. Hvis man tænker ja, ja. mere nej, nej. End man tænker, ja, skal man stemme det, man tænker. ja. ja. Uanset, hvor små procenterne er. Så. Hvor mange synes, at Spec The Line skal ud? To. To. Okay. Hvor mange synes, at Hotline Miami skal ud? Tre. what? <laughs> hvor mange synes, at XCOM skal ud? Tre. This did not so at at moment. Moment. Oh, oh, det det er det ikke en bejde! Lige nu står det Journey, Hotline Miami og XCOM, og <laughs> Så Spec Ops og Walking Dead, det var det eneste, så der ikke var nogen, der stemte. Var der kun var to, der stemte mod. Ja, yep, de er sikre. Så tre, tre, tre. Okay, tre, to så folk. lad os okay, lad os sige, at det så er nogen, vi lige beholder, umiddelbart i hvert fald. Lad os diskutere de tre andre så. <laughs> Hvad? Lad os diskutere. Der er 84. Er der fire? Nej, der skulle sgu da kun. Journey, FTL, Hotline Miami, Journey, FTL, Hotline Miami, FKM, ja. <laughs> det er ingenting, man siger. Nej. <laughs> Altså, jeg kan jeg, jeg altså, jo spille et godt FTL, Altså, det er jo ikke noget problem, at jeg ikke spillede det. En hver XCOM-diskussion kommer jo altid ud på, om det er Spec Ops i stedet for. Så er det jo tidligere på lovet, Tommy. Så det de er, Følger om XCOM er det bedste det spil, det, eller det næstbedste spil, basically. Nej, Ej, det, så om så det er det 6. Det det. bedste spil, eller det 5. bedste spil? Ja, altså Spec Ops er det 5. bedste spil. Nej. Så er det jo tidligere 6. bedste spil. Nej. 7. bedste spil. Det er meget spil. længere oppe på listen. Ja, ja, men nu nu er seks toppen. Hvorfor det? Der er seks spil tilbage. Lars bare Det Ja, det er fint <laughs> <laughs> Det er fint det, Jeg synes bare, det er godt, vi har en saudi, en saudi diskussion, det vi enige om, vi gider ikke diskutere med, at os for altså, jeg, jeg vil også bare, der, der vil jeg godt støtte, Lars. Jeg vil sige, jeg synes den her liste ser meget mere tamt ud, hvis vi cutter FTL frem for det Du vil bare gerne den mere præsensøs. Altså, det er jo bare det, der handler om. Jeg bare er bare ikke det mere... Fokus på, om spillene er gode, eller om de er store. Altså jeg synes det er fint, vi har en halv time til det er det backups Ops eller XCOM, og så sige, okay, den situation gider vi ikke længere, vi cutter FTL. Og så lad os jo et cut journey i stedet for. Nej. Nej. Altså, jo, jeg er med, journey, så er, er med på journey. Så lad os mindre se, cut et spil, vi kan undvære på top 5, og vi kan fandme ikke undvære FTL på top 5 i år. Så heller ikke undvære. Ja, det synes jeg, er altså. Ja, jeg ikke, det vi kan undvære XCOM. Det er det sidste spil der er tilbage. Det er bare ja. din mening. Vi kan sagtens med jeg det, synes, spørger, er jeg er synes et eller andet sted, at her, her er et argument, som måske, ikke, uh, som måske ikke er ordentligt, men spæk opstændene, at hotline, hotline Miami, Miami handler om det, ja, er det samme. Godt arbejde. Nej, ja, det synes jeg egentlig ikke, de gør. De <laughs> handler begge to om vold, og hvordan uh, det påvirker folk, og hvordan det fungerer. Ja, om det er handler omkring, på listen. Næmen, jeg siger de to. Okay, der stemmer hotline Miami ud, fordi han er så fucking smak omkring Ja, yes, det er så godt. Ja, lad os bruge nogle husafdagen. Tot, hotline Miami. Nej, nej, nej, Nej, jeg synes, at... Hvis jeg skulle sige noget savnigt, der måske ikke engang er dumt, skal vi cut Journey Nej. i Nej. samme tråd, som vi har cuttet alle de andre spil, der bare accepterer, at den type spil ikke er moden nok Ej. til at komme på jeg er ja. Præcis derfor skal vi ikke cut it. I ud. support I you, Lars. I support you. Yeah. Jeg, jeg, har spillet, jeg, har spillet, jeg har spillet Journey to gange i år. Det ja, var dejligt. Jeg, jeg, spil var spil, jeg, jeg gange, det var helt fantastisk. Men det, som jeg synes, der var fantastisk ved det var, det var den første gang, der spillede det sammen med to andre øh, folk, som der kun spiller actionspil og bilspil. Som, og det første vi gjorde da vi da vi mødtes for at drikke byer og vi jeg musik for vi mødtes for at like og spille og spille videospil og så, og så spillede vi et eller andet spil hvor man skød zombier som ikke var sådan top down spil 2011 simulation eller, ja. Det kunne godt være, det var som vi spillede, og vi drak øl øh, og vi synes det var helt vildt fantastisk, og vi, og vi jokede med det, og vi, og vi snakkede om, omkring det, og så, øh, og så havde vi alle sammen, vi havde hørt om det her journey, om vi ikke prøve det, så downloadede vi det, og så spillede vi det, øh, og vi sad der, vi var der fuldstændig high spirits og det her med, at vi skal bare øh, skyde nogen i hovedet, ikke? og så var der det her spil, som der overrumplede os i den situation, som vi allerede var i, som var den her opstemte ting, som der fuldstændig kunne ændre den måde vi tænkte på, og som fuldstændig kunne ændre vores øh, vores mood og fuldstændig ændre hvordan vi, vi tænkte. Sådan er der også en kirke. men øh, lige præcis. Vil jeg sige. Lige præcis. Journey kan nogle ting, som, som, okay. de, her, som de andre spil bare ikke kan. Præcis, det er et spil, det kan appellere til nogle ting, som de her andre spil ikke kan. Og det er første gang, jeg har haft den her oplevelse med et spil i en social setting. Ligesom. Det, det har fået mig til at sige, okay, vi stopper det her. Og det andet, det var, at jeg spillede som øh, netop lige præcis øh, folk, som der ikke spiller sådan nogle spil her, overhovedet, for eksempel, en person, der elsker strategispil, og en anden person, som stort set ikke spiller, øh, jeg ved ikke, hvorfor jeg satte hånden over døgn. For eksempel, som der elsker strategispil, og en person, som, som egentlig ikke spiller at spil, og de synes, det her det var noget af det smukkeste, de nogensinde havde oplevet overhovedet. Så Så på vildt. linje med, med kunst, på linje med alle ja. mulige andre ting. Journey er fucking et af de bedste spil i år. Hvis det ikke er det på 4.5, så er en det en travesti. Jeg siger bare, Mikkel. Nej, det. lad os holde et <-C2> spil, der ikke betyder noget, som X -com. X -com. Det er det, jeg siger, fordi Mikkel, mm. hvis vi nu tager dit argument, hvis ja, sig du siger, det kan godt være, at Spec The Line og Hotline Miami et eller andet sted handler om nogen af de samme ting. Mm. Men hvad handler XCOM om? Det ja. handler ikke om noget. Den kan det er XCOM'et af spil. Det er sjovt, og det er rumvæst. Det er bare sjovt. Jo, underholdninger, jeg Nej, det er og så har det nogle problemer som noen Det handler om rumskibe og trekkies, whoop de doo. Jeg vil heller cut første. enn light enn X-com. Det handler bare sådan light jeg... om. Det handler om Tinablund. Vi være nørd. Det handler tabel. om. At ja, det går ikke i ja, det ikke. Om det. handler om at skabe ting i stykker. Ja. Det er så klar. Altså, jeg har hele tiden så klar på at cut x Skal vi gerne holde en pause? Og hotline, Marianne? vi kan ikke en pause. Vi skal Vi Top 4. Go! Så lad os være enig om at up the line så. So What vi, the fuck? Done? Fordi <guss> den eneste Nej. folk ik, de, alle folk er lungene omkring. The, the siger, det, er et af de det er det af de bedste spil, at spille. På her Men jeg til ikke men om at Sleeping Dogs the line er det bedste spil. Jeg siger Jeg synes bare det jeg synes det er rigtig rigtig fint at ikke kommer er kommet der til hvor det er kommet. Der er bare to ting med det. Det er for det første, der er ikke rigtig noget dybere budskab. Det kan man så synes om, at man vil. Ja, er ligesom. Det andet er, det andet er, at der er to af os, der har nogle relativt omfattende problemer med XCOM. Og det synes jeg bare har en betydning. Det kan det godt være, bare, at I to har haft fantastiske oplevelser med XCOM. 4, hvis vi siger, at der er fire, der har spillet det, det, detaljeret, ikke? Så er der to af jer, der har haft fantastiske oplevelser med XCOM. Og så har vi to haft nogle lidt mere lunkle oplevelser. Jeg havde en god oplevelse, men jeg havde ikke en fantastisk oplevelse. Og det synes jeg bare har en betydning sammenholdt med det, at de andre spil bare vil mere. Jeg vil, gerne, jeg vil gerne lige tage Hotline Miami frem og så sige, hvor meget ligger der i, at det er et sjovt lille pudsigt spil, som har utrolig meget at komme og byde på med det, det ligesom arbejder med. Absolut, øh. intet. Det er fordi, Jamen. det er det mest velfungerende spil, jeg har spillet i år. Det er åbenbart en de facto vinder. Hver eneste gang, jeg har brækket på banen, så er det børn. Det er også det, jeg ikke fatter. Altså Hotline Miami kunne jeg rigtig godt se også kottet fra den her liste, og så det ville kan jeg ikke. have en sindssygt liste. Det kan jeg ikke. Foran mig. Det kan jeg heller ikke. Nej, for det ja, er ja, de facto ja. vinder. Nej, altså, <laughs> I, igen, som, som jeg sagde før, Hotline Miami og The Walking Dead er de to spil, der har fået mig til at føle noget mm. i år. Nå, det kan være lidt gæt, men det er... Nej, nej, nej, nej, det er jo gange, du følt noget i år. Det er de eneste, som spilte. hotline Miami er op der er på et niveau, som The Walking Dead er op på, som ingen af de andre spil, jeg har spillet i år er op på. Og det er bare tre spil for mig, der er op på det niveau. Det er Walking Dead, Backups og hotline Miami. Jeg synes bare, det er virkelig... Jeg synes bare ikke, det er argument at argument, at X comes courtesy ikke har noget dybere. Det synes jeg, er, jeg, synes, jeg er ikke. Ja, du siger aldrig, men det er bare det. Det det kombineret. Vi skal jo finde noget, ikke? Altså det er jo det kombineret med at der er to os, der har haft lidt sværere oplevelser med det spil. Hvad? Greden du er ikke, du spiller en lille bitte smule, Jamen jeg vil stadig, jeg vil heller ikke Jeg vil heller ikke kurt først light, end jeg vil kurt xcom. Jeg kan ikke argumentere. Efter han begynder, jeg, jeg tror at der er mange gode blade forbi som nogen af xcom-spillerne. Men hvorfor vil du ikke? kort Fast than light. Eller det virker det... jo ikke, jeg har altså nej, det er ikke mit spillet men... Det virker bare jeg lidt vildt om... at gå med på kort faster and light. Det virker bare lidt som om, at du heller vil cut Xcom, fordi det er 3D. Ja, ja. jeg, jeg kan udtale mig om Xcom, men altså jeg kan ikke udtale mig om faster and light. Det er jo, det jo noget om det andre der må gøre. Nå, nej, altså, virker det, i... det der, nej, nej, altså, det er bare som om det er det du fødtion. Nej, men altså finder mig god nok faster than light. Det har der ingen beef med overhovedet. Jeg vil gerne lige... med Jeg vil gerne høre kort hvem, hvem det er, der der der virkelig føler for backups, fordi det er det her jeg føler virkelig for backups. Og det gør Tommy også, det ved jeg godt. Jeg har jeg, ikke spillet. Er, er vi så fem andre, der er fuldstændig indifferent? Fire andre. Ja, ja. ja, ja, ja, ja, jeg, jeg vil ikke sige, at jeg følger ja, for, for jeg har ikke spillet, ja, men af alle ja. dem, der Skål. er tilbage, Skål. vil jeg hellere kæmpe for Spec Ops, end jeg vil kæmpe for XCOM, fordi jeg, jeg synes, det er utroligt, at det spil inden for en genre, som Spec -ups er, men det, jeg har hørt mm. ikke kun Johannes, men alle mulige andre sige, om det faktisk får mig lyst til at spille det. Mm. Og derfor synes jeg, det virker meget mere interessant end Fast and Alive, som Så. jeg også har hørt jeg snakke helt meget om, men det giver mig vidt lige ikke lyst til at spille det. Mm. Heller ikke, når jeg ser det. Ekskort siger jeg mig, ikke en skid. Jeg har slet ikke lyst til at spille det. Ligegyldigt, hvad der er en at jeg har hørt folk sige, det er noget andet med backups mm. Og det er nok den genre, som jeg ellers er mindst interesseret i. Det er det også for mig, og det er også det, der er lidt utroligt for mig. Altså, jeg er virkelig ikke til den her type spil. Jeg synes bare, spec-ups var fantastisk. Så fordi spec-ups er en third-person shooter, der rent faktisk er god, så er det bedste spil? Nej, fordi at det er et vores bedste spil, og så var det bare lige <laughs> sjovt, at det var en third-person shooter, som jeg ikke normalt kan lide. Men jeg hører bare mange argumenter for, at om det er imponerende, at en third-person shooter er et af de bedste spil i Det er år. ikke mit argument. Jeg siger bare... <laughs> jeg at, siger at, det. At, det, hvem, det er ikke mig Jeg siger bare, at det er, det er da også imponerende, at det spil, en, en genre, som jeg aldrig har kunne lide rigtigt, den lige pludselig viser sig at være en af de spil, jeg bedst kan lide. Altså, det er, det er da spøjst, men det er da ikke et argument i sig selv. Altså, jeg siger bare, at XCOM er en genre, jeg rigtig godt kan lide. Jeg kan rigtig godt lide alle de andre spil Jeg kan også rigtig godt lide det her. Jeg kan bare bedre lide de andre spil på det står. jeg har nogle problemer med XCOM. Lad os gå ud og få en pause. Nej, vi skal ikke få det fucking Den her samtale der er så destruktiv og kedelig, at man os gå kan holde en en på seks spil. Lige så vel, så vi kan holde på fem spil, det kan vi en pause på seks spil. Nej, nej, vi skal da have det ned. Skal vi ikke det? Jo, det vi kommer til at stå derude og diskutere rigtig meget. Lad os godt det ned. Så lad os godt dem wronge, der. Nej. Hotline Miami imod Spec så Nu vil bare lige smide den ud. Hvis det skulle være en af de to. hvis det skulle være en af de to. Hotline Miami og Spec Ops, det er Fordi de gør meget af de samme ting. Nej. Jo, de er jo enige. De gør ikke de samme gør Ja, nej, de er også enige. De behandler vold og computerspilsmediet. Begge to. Nej. Jo. Jeg Hotline Miami ikke det. Hotline Miami behandler God. vold. Speckers behandler krig. Ja, det er to selvstændig. Oh, okay. det, vil, det vil jeg ikke Ja, yeah. yeah, det Følgelig, jeg, jeg, tror ikke på, jeg tror ikke længere på, at vi overhovedet kan vinde den her XCOM-ting, Tommy. Så fuck it, cut XCOM. Nej, nej, nej, nej, nej XCOM skal ikke vi fucking det. vinde Vi fucking den. Jo, altså vi har en mand, som holder på FTL, og så har vi på som Så Men det kan vi bare ikke kunne det igennem. jeg vil FTL. Det sige... Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis det ikke er for Lars' argument, så, så har det jo kottet FDL for lang tid. Hvad er Lars' argument? Ja, den, det, er, det, er det er det bedste spillerne spiller i år. Det er et vildt dårligt argument! Det er et meget dårligt argument. Altså, øh, argument. som Sleeping som... Dogs er det bedste spillere, han har spillet i år. Det er et årsspil. I kan ikke kommer. sige noget til det. Hvad siger du, Michael? Det argument, som Lars kommer med, er, at det her det er en, en, en nørd, og jeg tror, at I øvrigt også vi, vi kan vi se en sådan, virkelig vores nørdedrøm for den, for den tid, som vi kommer fra, og vores generation, som vi kommer fra med at styre et rumske, ud i universet. Fæs Lars, det, før han gik ud. <laughs> ja, det tror jeg. Sådan, for lige i den Ja. Altså, altså det, det er jeg fuldstændig med på, men, men hvad, hvad kan man sige om XCOM, hvis det handler om noget? handler det ikke også om en nørdedrøm? Absolut. Noget, hvis, ja, og jeg og forstår bare ikke, hvorfor en nørdedrøm i FTL er mere værd en nørdedrøm i XCOM. Nej, det er også... Altså, I i, i XCOM... Jeg vil også hellere have, at vi fjerner FTL, end vi fjerner XCOM, fordi jeg ser også meget mere nørdelir i XCOM, end jeg ser i FTL. I virkeligheden. Det må jeg sgu indrømme. Altså FTL er meget mere... Altså hvis vi endelig skal, skal spille på men... mere end bare sådan en rå gameplay, så har de her fantastiske sådan, beskrivelser af de forskellige rumvæsener, de forskellige ting, du opfinder og alt der. Altså, selve universet i XCOM er mega troværdigt og mega godt beskrevet. Mm. Jeg ved ikke, hvad universet universet FTL er, men mm. XCOM er også mere end bare gameplay, og selv på gameplay-fronten har det også en glimrende multiplayer-del. Altså, mm. altså, der er ikke rigtig noget ved XCOM, jeg ikke synes fungerer, det er der virkelig ikke. Jamen, Der er der ikke nogen tvivl om, at jeg ved der. altså jeg er der med på at XCOM eller FTL. Jeg synes umiddelbart, så når jeg nu ikke har spillet FTL, så tiltaler ideen om sådan et lille firma der har lavet et fuldstændig fantastisk spil men mig, der er klart mere. Så derfor kan jeg ikke bare sidde og det FTL, når jeg ikke har spillet det. Men lige spørger, hvorfor det overhovedet, altså hvor, når, når jeg har lagt hotline jer med frem, hvorfor er det overhovedet ikke noget, vi diskuterer? Hvorfor det er det overhovedet ikke noget? For, for mit vedkommende siger, er for, at fordi det, ja, det er årets bedste spil. Ja, altså, jeg jeg er så uenig i. Jeg det ikke, det overhovedet jeg synes, ikke. For mig så, så er det så det, som jeg hele tiden har sagt, at det, er, at det er en helt god kombination af tema og gameplay. Mm. Ja. Jeg, jeg, jeg, jeg vil ikke have den her liste uden at lege mig. Jeg faktisk, jo længere ja. vi kommer. Det har aldrig rigtig været et tema. Så lad os cut fast and light, fordi jeg, jeg synes virkelig ikke, at der er mere at komme efter i, i den diskussion. Mm. Altså. Kan ikke det er da så ikke lidt bare cuttet, fordi Lars ikke aha. Nej, jamen, altså Lars, så, så kunne Lars... Det er han jo også selv. Ja, yeah. <laughs> altså hvis det er, så, så Lars, det er hans yndlingsspil i år, for nok. Men jeg kan ikke støtte mere op om det, end, end jeg mere eller mindre vil gøre Okay, nu har jeg det bedste Sammen. argument for Faster Than Light at cut det. Catherine var mit absolut yndlingsspil sidste år. Hvilken plads kom det på? 6. pladsen. Vi cutter Faster Than Light. Mm. Men øh, skal vi lige øh, du, skal vi give Lars chancen for ja, ja, ja. For, at, for at sige ja, Lars, noget? Jeg synes, det er ikke lige ud for at ryge, så skal vi sidde her i stillhed i fem minutter. Nej, så kan vi ud og med ham. Vi går og ryger. Vi holder Lars, en lille pause. Lars, Lars må ligesom holde en, en, en eller anden tale til ja. nu her. Hvad ja. Hvad du har den sidste de chance. Bag, jeg, tænker, så jeg vil bare lige sige, intern, ikke? intern. Nu har vi besluttet det. Vi har nej, det besluttet det, fastet. Ja, ja, ja, ja. Det var os. Det Vi er nu tilbage, og vi har lige været ude og snakke om, hvor meget vi skulle cut FGL. Og det er blevet rigtig meget. Det blev til faktisk overhovedet næsten ingenting. Nej, det er faktisk rigtigt. Ja. Altså, da Lars gik ud, så blev vi alle sammen enige om at cut FGL. Det, ja. det er faktisk rigtigt, men Lars overbeviste mig. Hvorfor er jeg tegnet over alle hænder? Fordi du er min tegnebror. Jeg har også tegnet over hænderne. Ja, så derfor du det vi alle sammen FGL. Okay. XCOM, intet dybere budskab. FTL, intet dybere budskab. Jeg ved det ikke. Du <laughs> ved det ikke. Nej, nej, det er, at der der er, der er det, jeg siger. Lars, Lars, er der et dybere budskab? I XCOM? Nej. I, FTL. Nej. I FTL. I FTL? ja. Ja, hvad, hvad er, er et dybere, dybere budskab? budskab? Celebrate, that du er, at du er en nørd. Ja, ja du skal. Øh, det er der, det er der ikke et budskab. budskab. Nej, nej. nej. Jo, ikke. XCOM er bare et spil. Det er bare at hygge dig. Ja. Det er FTL'et også. What the fuck? Det er eddermem ikke hyggeligt at spille FTL. Det er fandme irriterende at spille FTL. Det er også det, du sagde i XCOM, ja, Nej, nej, jeg nej, nej også, jeg, sagde, jeg sagde, det var dårlig at spille. Ja. Nej, det det, det er... er ikke nogen mening. Jeg synes bare, at vi skal... Skal vi bare efterlade til demokratiet? Politiet? Ja. Demokratiet. Ah. <laughs> uh, så skal vi sidst lige stemme med, fordi ellers bliver vi, uh, kan vi... Kan vi ikke tiebreak. Skal I sidste, hvad er, du okay. tænkt dig, at stemme? <skræls> nej, nej, nej, nej, Okay, okay, okay, prøv her. Skal vi sige, at vi stemmer på enten XCOM eller FTL? Og så er det et spørgsmål... Altså, vi stemmer på den, der skal blive... Så de folk er de syv folk, der sidder her nu, der rækker hånden op, på de respektive navne, mener at det spil skal være i gametest og officielle top 5. Og vi taler her om FT. eller Kan man stemme på begge to? Nej. Nej. nej. Man kan stemme én gang, og man skal stemme rigtigt. Okay. Ellers er man en nær. Og bliver skal være med i top fem. Og så får vi alle sammen en snaps. Når vi er færdige ja. med afstemningen. Okay. Og nu går vi os klar, så, så jeg siger ikke. jeg først. Hvem vil gerne have, at FTL er med i top 5? Så hvis man gerne vil have det, rækker man hånden op. Det er tre stemmer. Tre. tre. Hvem vil gerne have, at XCOM er med i top 5? 4 stemmer. stemmer. Dan!! Woo! Så sletter vi FTL. Aha! Skål i snaps. Skål da! Lars, øh, Lars det sin gravsnaps. Peter, Peter du skal en snaps oh, ja. Så glæder jeg mig rigtig meget til at spille efter Jeg tog det ikke. er ikke nogen af os, der You are dead to me, Tommy. Lars sætter sådan over over hjørnet. Jeg skal en snaps der nu. Man and Crying Crusader King. Okay, okay. Far, for Crusader er Jeg læser nu. Jeg tager, lige, jeg tager Faster, det. Faster Than Night ja. er det sjette bedste Vores top 5 yeah. yeah. nu. Okay, <clears throat> skal vi skåle en lille snaps? Det er dog det bedste video. har Lars, skal også lære en snaps. Jeg har en snaps. I'm I'm lente. Vores yeah. top 5 i random ringefølge er, er, er, er Journey, The Walking Dead, Spec Ops, The Line, Hotline Miami. XCOM Enemy Unknown. FTL. Nej. For en flot tider. Og i øvrigt, men bør ødelægges. Ja. Uffe Elbæk skal børke af som minister. Hvorfor skal vi snakke om ting, der er samfundsrelevante? Når vi ikke engang må snakke om lyshastighed og rumskibe. Den er jo gået af som minister. Der er masser af XCOM. Nå, skal vi drikke en lille snaps? Der er ikke noget Uffe Elbæk i. Lars, en snaps på kofan En snaps. Yay. Sådan. Tre 2, 1. Skål på, at verdenen ej står mere. Det er korrekt. Så er vi færdige uh, Og snap, stadigvæk en lille smule suspekt. Hvis det her nu havde været sidste år, så havde vi været færdige og kunne gå hjem i vores seng og sove. Åh oh, nej. Sådan er verdenen bare ikke indrettet. Altså jeg vil sige, at jeg er fuldkommen ligeglad, hvordan I bliver arrangeret i top 5. Så er Hotline Miami nummer et. Ej, jeg tror nok, vi er alle som enige om, at journeyeren er bedst af smidt i år, ikke? Nej. nej. Journey er nummer et, helt sikkert. Nu Journey og The Walking Dead. Okay. Skal okay. vi starte med XCOM nummer 5? Yeah, ja, ja. XCOM nummer 5. Kan vi lige blive enige om, at det er nummer 5? For ellers er det eddermame Rob, det her. Okay. Journey nummer 4. Det er jeg med på. Nej, nej, spec -ups, spec -ups spec -ups spec -ups nej, nej. Spec-ups. spec Line nummer 4. Nej, nej, nej. Spec-ups nummer 4. Spec-ups nummer 4. Slet ikke, slet ikke. Slejt. Okay, Spec-ups nummer 4. Ja, nej, ja. nej, nej, nej. <laughs> Hurtig afstemning. Hold nu op med det pjat. <laughs> Spec-ups nummer 4. Nej, vi er alle sammen enige om det nummer 4, ikke? Jeg er ikke en Ja. det Tommy Vi gider ikke sidde og vi er nedstemt. Tommy Vi er Vi Tommy. Det handler ikke om demokrati, det handler om Det handler om kreativ og Jeg synes det er integritet. nu for så er en mindre det Lad os lige hurtigt få afstemt. Stemme altid være der for dem. Hvem mener at Spick up the line er en fjerde plads for gametest? Alle der mener det, rækker hånden op. Det var fire. Tommy, Æh, du har også lyst. Nej, jeg har ikke lyst, men det er også ligegyldigt, ja. ikke? Jo. Jamen, så er det spec-ups, der får fjerdepladsen over ja. meget. Jeg synes, det er langt vi begynder bare at afstemme nu, så kan vi um, jo rådigt komme. Ja, vi, gør, jam, vi kan også råbe af hinanden i noget tid med så den kommer ikke længere. Nej, tror, det synes jeg, jeg heller ikke. Det er, jeg synes, det er flot, at okay. en shooter, der ikke er en... <coughs> er bedre, nu være, synes jeg er gengæld. Hvad så med Journey som nummer 3? Det kan jeg godt komme til. Hvad med Hotline Miami nej, som nummer tre? Nej, no. uh, no. no. nej, nej, nej. Jeg gider ikke at Hotline Miami som nummer fucking ét. Hotline Miami er virkelig, virkelig, virkelig, virkelig, Det er bare ikke Journey. jeg vil det helt klart, have der en death som nummer 3. Det vil jeg ikke. Jeg vil muligvis have Walking Dead som nummer 1, så... Ja, jeg vil muligvis have Journey som nummer 1. Jeg vil muligvis have Crusader Kings som nummer 1. Ja, altså, altså, for Nå, mig... Øj, så er er stadig i spil. <laughs> for mig så er Journey allerede lidt for højt placeret. Men Det er ikke lidt meget, meget lidt jeg, som det er ikke meget. Det ser lidt kedeligt. sjovt. Journey yep. nummer 3. Nej. Jeg synes Journey er fint som for nummer mange 3. stemmer får Journey som nummer 3? Det er demokrati. Sådan. Det er demokrati. Ja, sådan er det. Nå, skal vi så bare slå interning om de sidste to? Nej, nu synes jeg, vi skal diskutere. Hotline Miami som nummer to. Hvem stemmer ja. for Hotline Miami som nummer du to? Vi skal ikke stemme om det her. Hvem stemmer for Hotline som nummer to? Vi skal, det, skal, det, skal, det. To? Så skal vi ikke diskutere de to. Det, okay, var det var tre. Fint nok, så Hotline Miami vundet det år et spil. År et spil er Hotline Miami. Der er søde det, jo, det, synes det, jeg, det jeg. Synes jeg. Hvorfor skal vi det? Fordi, ja, vi, fordi de de er, det er også vigtigt at fremmedle, vi har faktisk jo, det, ikke det, så meget om Walking Dead i forhold til alle de andre. Lige præcis, vi, vi, de to er, er, er nogen, som vi ikke har diskuteret specielt meget. Vi kan heller ikke bare stemme frem, frem til årets spil. Nej. Det giver endda ja, så okay. godt. Så, så vi har to spil tilbage. Spag ups the line og hotline, Miami. Mm, så vi kan hotline Miami en Walking Dead. Okay, okay, okay. Så vi kan stemme os til de dårligste af de fem, men vi kan ikke stemme os til de bedste af de fem. Så, <laughs> så det kan gå mening. The system works. <laughs> <laughs> og det her, det her, det til snaps og nøgne damer. Det gør det bedre. And I don't see the naked legs. Altså, hvis jeg skal komme med et argument for Hotline Miami frem for The Walking Dead, så er det, at Hotline Miami er det spil i år, der bedst perfektionerer den her kombination af, hvad man gør og hvad man får tilbage igen. Det er virkelig sådan et fantastisk feedback loop, der virkelig får mig til at føle noget. Walking Dead får mig også til at føle noget, men det er primært gennem historien. Der er mange sekvenser i det spil, hvor man ikke gør noget. Det er ikke en kritik af spillet, det er et fantastisk produkt, men jeg synes bare, at Hotline Miami virkelig fik mig til at føle noget, jeg aldrig nogensinde har følt ved spil før. Walking Dead er mere en perfektionering af Heavy Rain, som Mikkel også sagde før. Hotline Miami er noget helt nyt, der virkelig integrerer Fortælling og gameplay. Enig. Mm. Er også enig ja. Og det er derfor, jeg enig. hele tiden har sagt, at jeg synes, det er det bedste spil, der har lavet i år. Vi er glad. Jeg er enig. Lad os Hold da med, vi er årets bedste spil. Hold da med, vi er årets bedste jeg har, jeg spil. Op, altså, jeg har det sådan med, ja. med The Walking Dead. Jeg har aldrig haft en Så oplevelse, spil. som jeg har haft før med, med The Walking Dead. Jeg, jeg, jeg synes, at det gør noget, som ikke engang Heavy Rain gjorde. Altså, det Heavy Rain gjorde, det var, det var interessant, at, øh, at man kunne foretage de her valg, og det kunne eventuelt have nogle, øh, øh, hvad hedder sådan, indvirkning på, på historien, men jeg sad aldrig rigtig, og, og, og virkelig følte noget for, for det, for de karakterer, og virkelig følte, at jeg gjorde noget, som var enten imod mig, som, og min moral, eller imod dem, jeg, jeg spillet imod, eller de karakterer. Uh, jeg har aldrig nogensinde været så meget bevidst om min egen... Øh, krop. Sådan noget. Jeg har ikke krop, ja. Ja. <laughs> men... Øh, wow. øh, min egen, wow. egen en grundlæg og, og sådan, altså. Selv, selv, selv. altså samvittighed og ja. aldrig Aldrig nogensinde før. Og det er også fuldstændig en i, det som jeg synes, har Blue Hotline og Amy gør, som gør, det lige er skridtet videre for mig, det er, at det ikke kun karakter, du føler noget, for du lærer noget om dig selv et eller andet sted. Det ved jeg også godt, du det gør det igennem det gør walking. Det, det synes jeg også, du gør, ja. men det er mere sådan, altså... Du lærer noget om, hvilke valg, du vil foretage for her karakterer. I Hotline Miami, der bliver du mere en integreret del af spillet på mm. Og det er bare det, jeg synes er så fascinerende ved det. Og så synes jeg stadigvæk, altså, at det bedste bare... argument, det er det der med, at gameplayet og fortælling er så enormt tæt. Og hvis vi reelt bare skal snakke om responsivt gameplay, mm. eller forholdet mellem input-output, så er Hotline Miami mildevidt foran alt andet på den liste, synes jeg. Det synes jeg også. Og så, nu har vi også flere gange diskuteret Ej. det her med, hvad er et spil? Altså... Nå, altså selv bare som altså input-output, mm. synes jeg, Hotline Miami er et fantastisk spil og vanvittigt underholdning. Altså Uafhængigt mm. af alle budskaber i Hotline Miami og hvad historien nu handler om, bare helt med sådan at prøve at give baner forskelligt an, ja. med forskellige masker, er faktisk en rimelig god replay-værdi. Og der er for eksempel ingen replay-værdi i Walking Dead. Ikke, at det behøver noget, vi skal spille værre, men, mm. men altså, Hotline Miami er faktisk... Både det mest anderledes spil i år, og af de her to, det mere traditionelle spil, og det bedre traditionelle spil. Det er jeg, også fu det er jeg fuldstændig enig i. Altså, det er ikke fordi, det er og på ingen måde en kritik af Walking Dead. Jeg synes bare, at Hotline Miami er så... Altså, det er virkelig den her, det det her skinnende lys i 2012, der viser præcis, hvordan spil bør videreudvikle sig, i hvert fald ifølge mit hoved. Altså, mm -hmm. Walking Dead er en perfektionering af noget, jeg har set før i Heavy Rain, og det er mega, mega, mega godt, og jeg vil mm. i alle andre sammenhæng. Jeg havde aldrig troet, at Hotline Miami skulle være det spil, der ligesom skulle det. Jeg havde hele året tænkt, at Walking Dead skulle være det bedste spil i år. Øhm, men så kom Hotline mm. Miami bare og gav mig noget, som var helt unikt, mm. som jeg virkelig godt kan lide. Og jeg synes, jeg synes, der er en værdi i den her kombination af gameplay og narrativ. Nu vil jeg smute. jeg var sige, Walking Dead, Game of the Year, Black Leap, President. Ja, men lige så snart sis er gået, så er det jo så Hotline Miami der okay. men, men. Så ud af de tre folk, der stadigvæk er engageret i diskussionen, hvad er jeres umiddelbare øh, holdning til årets bedste spil? Jeg peger på Hotline Miami som årets bedste. Og Mikkel, der lå <laughs> det af det? Det er jo et unfair spørgsmål, fordi hvis jeg virkelig skulle svare, så ville jeg bare på Journey. Ja, <laughs> det er jo de her to. Det er det bedste, ikke? Men... Jeg synes, nær om hvilken vej skal, skal spille sig, Så, så er Journey, jeg tænker også, jeg synes, det er mere interessant at tage fat i nogle vi, grundlæggende ting. Ja, men det, det er jo de her to. Nu har vi de her to og med de her Nintendo to Nintendo land. Så, så køber jeg fuldstændig de her argumenter. Jeg ja, Hotline Miami har, altså. The Walking Dead har et interessant gameplay og en interessant historie. Og de spiller på en eller anden måde sammen, men de er ikke integreret på samme måde som Hotline Miami er. I Hotline Miami, der er. Hele temet handler om, hvad er brutal vold? Hvordan udfører man det? Hvordan, hvordan, hvad gør det ved en? Det understøttes hele vejen ned i styringen af, af Hotline Miami også, så altså, jeg kan ikke se, at Walking Dead er bedre end, end Hotline Miami. Mm. Så det, I de, de siger, det er, at hvis jeg havde haft en sjæl, så havde Hotline Miami haft nogen effekt på mig. Ja. Yeah. Okay, så stemmer jeg også for det små spil, det er svært at få se det. gør jeg også nu. Okay. Nice. okay. Skal, vi tage, skal vi lige tage en afstemning, bare for god ordens skyld? Ja. Yeah. Hvem stemmer for Walking Dead som årets bedste spil? Nul. Nå, én. Tommy, god. Jeg skiftede mening. <laughs> hvem stemmer for spillet. det andet spil? Hold miami. Ja, Tommy også. Hvem stemmer, i, hvem stemmer imod de to spil, der er til afstemningen? Og stemmer på ja, Nintendo-lane. <laughs> <laughs> fuck det. Er fuck <laughs> <laughs> hvis FTL ligger er de fem bedste spil i år, så det er det her and or gentlemen, vi har nu en... Raise, your, raise your, snaps. your snaps. Ja, vi, vi, vi skal lige have en snaps, for ja. det, det, det tror jeg, vi bliver nødt til. Jeg synes, at alle, der sidder og hører podcasten, bør hejser deres snaps hmm. i recognition af, at vi lige om lidt vil announce... De fem bedste spillere, Man de snaps. Det er jeg, jeg det her. Peter mangler snaps. Tommy mangler snaps. Jeg, mangler snaps. jeg, Peter. Peter. jeg gider ikke. Peter, Peter. No. Peter, lige ja, på no? topspillet. Der, drik for at Miami, Peter. Så, så, så bare gørs, mig Peter, lad os du drikker. NEJ! Når er det oplejt Miami, så du ja, det. Tændpæne, Efter denne... Efter denne snaps tager vi de fem bedste spil. Nej, skal vi tage de 10 bedste spil. De 10 bedste spil fra i år i nedadgående rækkefølge. Yey! Skål, drenge og piger, herrer og damer. Det var noget af en benis. Ja. Yeah. <laughs> okay. jo godt Johannes, Peter har smukke 10. plads. Har vi vores bedste spil, spillet, som ingen du har have troet, at du kunne komme med på nogens liste i år. <laughs> Nej. Vi har det glimmerne <laughs> både makro og micro-strategiespillede. nu skal kalde det er Crusader Kings 2. Makro yeah. og Miramarko. En smukt ja, Miramar, ja. yeah. uh! for the win. Yeah. På en mere imponerende 9. plads, sjovt nok, mere imponerende, har vi Shooter'en Far Cry 3. Mm. Tre i tredje. Og det okay, et eller andet sted, kan du lige at springe op på dyrlaget af beton, yeah. så vidt jeg kan forstå, så er uh, det, det handler om. På for. en endnu mere imponerende 8. plads har vi den bedre shooter, <laughs> Halo 4. <En> <laughs> det smukkeste <laughs> spil til Xbox. Kan, kan du godt lide mere om Så <laughs> På en udmærket 7. <laughs> plads. En overraskende 7. plads. plads på en enormt overraskende 7. plads har vi Nintendo Land, a.k.a. Wii U. Ja, præcis. Don't buy that shit. En sammen Kristians skyld. Lars, hvad er det det her? På en overraskende førsteplads. Faster than light! Ja, det er shit, det er shit, det er shit, det er det kan du godt være stolt af Lars, synes jeg. Ja, det er godt spillet, du lavede. På Fra en shitplads, det kan du godt være stolt af spillet, Lars. På kortet FT11. Og må jeg lige sige en ting omkring den. Jeg er meget, meget overrasket over, at Fast Light ikke er blandt de fem øh, bedste spil i år, men jeg synes faktisk ikke, det er det. Jeg synes, det giver mening, at vi som game siger, at det er det nummer 3. Mm. Mm. Men jeg er meget overrasket over, for det er et virkelig godt spil. Jeg har svært ved det, det er det er. Uh, det var en, det. Jamen, det det var en særklasse, selv. det var faktisk et overraskende, spil. fremragende ja. spilår, vi set. Nej, okay. nu kommer vi til kødet af det hele. The big dirty. Vi kommer til vores top 5 Game of the Year for Game gametest. Og det er 2012. dem her der bliver vist i programmet. Det er ja, det. nemlig så se på en den flot femteplads plads, <laughs> muligvis en førsteplads skuffende femteplads plads. Men det snakker vi om. Den første er de 5. Ja. <laughs> nemlig tak Christian. x Enemy Unknown. <laughs> Woo! Woo! klap Jamen, På en, øh, tør jeg sige, lidt skuffende fjerdeplads. <laughs> På en overraskende fjerdeplads har vi... Speck Ups The Line. Oh. Johan Frank sammen. Sleepy Ups The Dogs. <laughs> <laughs> <laughs> På yeah. en... Kedelig tredjeplads. Noget en overraske. På en respektabel tredjeplads. Klart en overrasket sat det det, er overraske, så det, er, det ikke er noget. På en Mikkel ja. har sat sat på tværs tredje plads. <laughs> nej, nej, nej. Jeg har nej. på tværs i det indre univers. Årets næst bedste spil på en tredjeplads. Hvad? Yes, lige præcis. Okay, Journey på en tredjeplads. Årets bedste spil på en tredjeplads. Nummer to. Et spil, som alle burde spille, hvis de gerne vil lære lidt om sig selv og om zombier. Nej, måske ikke så meget om zombier. The Walking Dead. <laughs> Spil, som måske var det spil, vi var mest enige om. Ja, Hvis du ikke kan lide sjovere underholdende spil, så har vi til dig på førstepladsen... Hotline Miami! Miami. Yeah. Yeah. Jeg siger, det er mere det er Walking oh, Dead. Det her det er bare... The, the Walking Dead er lidt det her over Skyrim, faktisk. Hotline Miami oh, på førstepladsen, det er virkelig bare... Yeah, yeah. <laughs> det er alt det, der skete sidste år med Catherine, det er bare nu er det bare payback let, det er let, det let, med den let nød, it er fucking go altså helt ærligt du har både koner og hus det er, <laughs> brug tid på noget virkelig, bedre virkelig <laughs> der er, er to ting som der er, som der er her. Ikke? Altså, dels at det er The Walking Dead synes jeg ikke Journey som der er den her selskrivende ting jeg synes journey, når, når man kigger rundt omkring i øvrigt i, i, i, i spiljournalistik så er Journey den selskrivende ting til, til gamers, mm. jamen de andre de forstår ingenting men, <laughs> øh, men lad det nu ligge lad os så gå hen til den ikke. At spil nummer 1 er lavet i GameMaker. Det synes jeg er rimelig fedt. Det er meget fedt. ret syret, lavet af... To personer sammen, ikke? Altså, primært. Det, er en, yes, be. en person, det betyder, at du kan gå hjem og lave det næste Miami Hotline. Eller hvad det hed? Hotline I, jeg siger, vi tager hjem i aften. Skal vi, vi lave et spille Miami Hotline? Sp vi, vi tager ja. hjem, Christian, vi tager hjem i aften og laver os. Dogs. starter med at gå langsomt igennem Dogs løbning. Spotline the dogs. Sleepy Dogs the hotline. Altså, hvis vi, jeg jeg, jeg, jeg, jeg synes, vil gerne de wa mission. walk the hotline in Miami. Yeah. Hvis vi ikke synes, at det her decisioner er intense nok, så kunne vi jo godt begynde at lave os egne spil, og så dem, vi skal rangere. Uh, uh, walk faster than light on the hotline det, in Miami. Ja. Det er rimelig personligt. Jeg vil dog sige, jeg synes, det er flot, at uh, et spil som hotline Miami virkelig kunne overbevise så voldsomt, som det egentlig gjorde. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke, fordi vi sidder og har sådan stor diskussion om, hvorvidt det skulle være nummer et. Det er noget, man kan blive overbevist om. Og det synes jeg egentlig er ret imponerende, at et lille spil designer af to mennesker kan H gøre. Har du med mig Hvis ikke du ejer det, så køb det. Eller hent det på Pirate Bay, for det synes jeg åbenbart er okay. Du køb du Satter 2, så kan det være, at du synes, det er, det er sjovt. Ja. Køb du Satter Kings 2 og begynd at spille med Tommy. Han er en douche. G igen, 10, igen. Er, er nok, uh, Alt hvad Peter okay, Grønfeldt bys. siger, det skal nok ikke tage for så god varer. Jeg vil sådan set sige, vores top 23... Ja, er egentlig ganske sundt. Faktisk, ja. og, det, og det er... Man måske, det er det mest her, ikke? Altså i forhold til... Hvis jeg synes, at alle de spil, der var i år, ja. var stærke. På, på nærende Nintendo Land, så kan jeg stå ind for alle spil. <laughs> ja. Det er jo udmiddelbart en sort og frem, men så nummer syv, men... Ja, jeg synes også, de det, er en, det er umiddelbart en bedre liste end sidste år, fordi i sidste år havde de også spil som Uncharted 3, som jeg bestemt ikke bryder mig om. Ja, det på? Inden på listen, altså på den, den nominerede liste oh, og hadde, så videre. det Dragon Age 2 på listen sidste år. Ja, og oh, vi okay. endte med at have Battlefield 3... For det er for de fem af bedste spil. Okay, var, vi er jo og... i bagklodsgabens klare beslutning. Det er jo praktisk, der at spækker The Line bare sker... i første person. Hvad er der sker for det... <laughs> Alt ved spækker på The Line. <laughs> ja, og så i multiplayer i stedet for. Hvad, hvad er der sker med dine fingre i den? Jeg har malet dem blå. <laughs> og, med og med det skal vi så ikke lukke den her. Nå, skal vi ikke lige have en snaps? Ja, no, okay. no, vi er også kreative. Det snaps. Og så skal vi sige god jul, for det er jo stort no, til jul der no, at no, hører yeah, den her, ikke? No, no, ja, no, ja, hvis, no. hvis hvis vi når til jul, hvis ikke verden går under. jeg ja. synes måske hvis vi, ikke. Synes, ikke. December, og vi skal Det gør den ikke. 21. december. Det gør ikke og oh, du er så til det Det er fordi, du bliver bange af. Nej, nej, uh, for uh, jeg gik hovedet uh, på det i mange det. år, inden jeg blev enig om, om, at folk er nogle idioter. Ja, faktisk, Joel, det har faktisk jo den morale, som Veldt uh, som der Media fik ud af, jeg tror, der er ikke god på to Ja, Joel, Joel. If, if you -man, your oyster. <laughs> Men er vi så egentlig enige om, at, at Hotline Miami er det bedste spil i verdens historie? Ja, yeah, altså, jo. Eftersom er jorden gående om et par dage. Det vil jeg gerne på, jer. Det vil jeg også gerne Så so, so det bedste, det kan man ikke sige, så um, det bedste spil... Vi nogensinde fik udviklet Hotline med Game Maker, altså, Done. Wu! Skål snaps. Jeg er Skål. ikke helt sikker på, at jeg din logik. Jo. Nej, nej. Det er fordi, der ikke er nogen. Nej. nej. <laughs> Snapsen røg ind.